Характерник. представляє вашій увазі роман Гюстава Флобера «Пані Баварі. Побут провінції». Частина друга Розділ 1. Йонвіль-Лабеї Назва походить від старовинного капуцинського абатства, від якого вже й руїн не лишилось. Містечко розташоване за вісім л'є від Руана, між Абевільським і Бовеським шляхом, у долині річки Рієль, що впадає в андель, і жени біля свого гирла три водяні млини. У ній водиться форель що принаджує сюди в недільні дні хлопців-вуткарів. Коли звернеш із шляху колобу Асьєра і виперешся путівцем на невисокі узгір'я Ле, побачиш усю долину. Вона поділяється річкою на дві різковідмінні половини. Ліворуч сіножаті, праворуч орна земля. Луки розкинулись уздовж пасма положистих пагорбів і за ними зливаються з брейськими пасовищами. А на схід сонця рівнина помало піднімається і стелиться все ширше, половіючи до самого обрію латками житніх ланів. Річка, що в'ється між трив'янистими берегами, відмежовує світлою стюжкою барви полів від зелених лугів. І вся долина нагадує простелену долі величезну кирею з зеленим оксамитовим коміром, облямовану срібляною тасьмою. Наближаючись до містечка, побачиш на обрії прямо перед собою рагейські дубняки і сенжанські кручі, помережені зверху до низу довгими і нерівними рудими смугами. То патьоки від дощів, а це глистий колір рисок, що виділяється на сірій поверхні гори, походить від численних залізистих джерел, що беруть тут свій початок і пробиваються по всій околиці. Тут сходяться межі Нормандії, Пікардії та Ільде-Франсу. У цій проміжній області і говірка якась безлика, і ландшафт невиразний. Тут виробляється найгірший на всього кругу невшательський сир, а землеробство – дуже клопітна справа. Сипкі піщані грунти захращені дрібним камінням і вимагають багато гною. До 1835 року до Йонвіля майже неможливо було дістатися, але у цій порі прокладено чималий путівець, що зв'язує Абевільський шлях із Ам'єнським. По ньому часом проходять валки з Руана до Фландрії, проте Йонвіль так і залишився глухим закутком, незважаючи на доступ до ринків збуту. Мешканці уперто тримаються малоприбуткового лугівництва замість підносити рільничу продукцію. І ледаче містечко, Одвертаючись однив, Розростається природно ближче до води. Його видно здалеку, Лежить собі, розкинувшись на березі, Мов чередник, Що спочиває над річкою. Під горою за мостом Починається обсаджене молодими осичками шосе, Що веде прямо до околиці містечка. Двори тут пообгороджувані тенами, Посередині стоять хати, А круг них, деревами, Обчепленими драбинами, косами й тичками Розкидані різні господарські будівлі Возовні, давильні, винарні солом'яні стріхи, ніби насунуті на самі очі хутряні шапки Майже на цілу третину затуляють низенькі віконці З товстими опуклими шипками Вдавленими посередині, як денце в пляшці По підбілими тинькованими стінами З чорними навскоси поперечками Туляться де не де хирляві груші а перед сінешними дверми поставлені маленькі вертушки. Вони не пускають до хати курчат, що прибігають до порога клювати хлібні кришки, розмочені в сидрі. Чим далі у містечко двори вущають, будинки купчаться тісніше, тени зникають. Ось над вікном колишиться пучок папороті, причеплений на мітлище. Тут кузня, а трохи далі стельмашня – коли неї стоять, викучені трохи на дорогу, два-три вози. Ще вище біліє за полісадником великий дім, а перед ним круглий газон, де стоїть, притуливши пальчика до губ, маленький амур. Оба бабіджганку висяться дві чавунні вази. На дверях блищить металева табличка. В цьому домі, найкращому містечку, живе Нотаріус. Кроків за двадцять далі, по той бік вулиці... Перед Майданом – церква. Довкола неї цвинтар, обнесений низькою огорожею. Він заселений так густо, що старі надмогильні плити, осілі майже врівень із землею, утворюють суцільний настил, на якому проросла зелена травиця вимальовує правильні чотирикутники. Церкву відбудовано наново в останні роки королювання Карла X. Дерев'яне склепіння починає трухлявіти зверху, і місцями на його синьому тилі проступають чорні плями. над дверима, де повинен міститися орган, виведений крилас для чоловіків. Туди піднімається гвинтовими сходами, що аж дзвонять під дерев'яними черевиками. Дене світло проходить у церкву крізь прості, немальовані шипки, і з кисним промінням освітлює ряди лав, поставлених під прямим кутом до стіни. Подекуди на них прибито гвістками солом'яні мати, а над ними напис великими літерами «Лавка і м'ярек». Далі, де звужується головний прохід, навпроти сповідальні красується невеличка статуя Діви Марії в шовковій ризі і тюлевому цяткованому срібними зірочками покривалі. Щоки у Богородиці на Рум'янині, як у їдолів із сандвічевих островів. Нарешті... В самій глибані перспективу завершує копія святої родини, подарована міністром внутрішніх справ, яка висить над вівтарем між чотирма високими свічниками. Ялинові лави на хорах так і лишились нефарбованими. Доброполовину широкої Йонвільської площі займає критий ринок, черепичний навіс, підпертий двома десятками стовпів. На Розі, поряд з аптекою, стоїть мерія – Споруджена за проектом паризького архітектора, подоба грецького храму. Нижній поверх будівлі оздоблений трьома іонічними колонами, а верхній галереєю з круглими арками. На фронтоні гальський півень, однією лапою він спирається на хартію, в другій тримає терези правосуддя. Але найбільше привертає до себе увагу аптека пана Оме, навпроти трактиру Золотий лев. Особливо впадає вона у вічі ввечері, коли всередині засвічується лампа, і червоні та зелені кулі на вітрині відкидають по бруківці кольорові відблиски. Поміж тими кулями, ніби в бенгальському вогні, видніється темний силует аптекаря, схиленого над конторкою, дім його згори донизу заліплений оголошеннями, виведеними звичайним письмом, рондо і друкованими літерами. Віші, зельтерська, барезька вода, кровочисні екстракти, препарат Распайля, арабське борошно, пастила Дарсе, мась Реньо, перев'язочні матеріали, розчини для ванни, лікувальний шоколад тощо. А на вивісці, що тягнеться вздовж всього фасаду, золотими літерами значиться «Аптека Оме». Всередині... За великими терезами, пригвинченими до прилавка, над скляними дверима красується напис «Лабораторія», а на самих дверях ще раз повторено золотими літерами на чорному тлі – «Оме». Більше в Йонвілі дивитися нема на що. Головна і єдина вулиця, де є ще кілька дрібних крамничок, тягнеться найбільше як на рушничний постріл і уривається на звороті дороги. Як кличеш її по праву руку і підеш низом по-під Санжанською горою, вийдеш просто на кладовище. Під час холери його розширили, розмурували з одного боку огорожу і прикупили суміжну ділянку землі в три акри. Але могилки, як і раніше, туляться ближче до брами, а нова половина майже вся гуляє. Кладовищенський сторож, він же Гробокоп і Паламар при церкві, Маючи подвійні доходи спокійників, засаджує, крім того, вільну площу картоплею. Але та грядка з року в рік вущає, і коли містечко лютує пошисть, старий не знає, чи йому радіти покійникам чи сумувати, риючи все більше могил. «Ти годуєшся мертвяками, лесті-будуа!» – сказав йому якось кюре. Почувши ці похмурі слова, сторож задумався – на деякий час він навіть був згорнув своє городництво, але потім знову взявся вирощувати бульбу, ще й бреше, що вона росте самосійки. Із часу тих подій, про які в нас буде мова, в Йонвілії нічого не змінилося. На шпилі церковної дзвіниці, як і раніше, крутиться бляшаний трикольорний прапорець. Над галантарейною крамницею і досі маєрять на вітрі два ситцеві вимпели, в аптеці по-старому поволі гнають собі в каламутному спирті недоноски, схожі на жмути білої губки. А над входом у трактир старий, полинялий від дощів золотий лев, який колись виставляє на показ свою кучеряву, як у пуделя шерсть. Надвечір того дня, коли в Йонвіль мало приїхати подружжя Боварі, хазяйка цього трактиру, вдова Ле Франсуа, так метушилася в себе в кухні, що аж упріла, пороючись біля каструль. Ще пак, завтра базарний день. Треба заздалегідь порубати м'ясо, попатрити курчат, зварити суп і каву. Та ще приготувати обід своїм постійним столовникам, а також для лікаря, його дружини та служниці. Пільярдна аж розлягалася реготу. У задній кімнатці тримірушники гукали горілки. Дрова у печі палали, вугілля тріщало, на довгому кухонному столі серед шматків сирої баранини дрібно здригалися стоси тарілок, бо поряд на колодії саме шаткували шпинат. Десь на пташарні куткудакали кури й галготали гуси, за ними ганялася з ножем служниця. Біля печі грів спину візпуватий чоловік у зелених шкіряних капцях, в оксамитовій шапочці з золотою китицею. На його обличчі було відбите цілковите самозадоволення. Здавалося, він дивився на життя з таким самим спокоєм, як щиголь, що висів у нього над головою в плетеній клітці. Це був аптекар. «Артемізо!» – гукнула хазяйка. «Нарубай хмизу, поналивай графини, принеси горілки та швидше! Коли б хоч знати, що їм подавати на десерт тим гостям, що ви чекаєте! Господи Боже!» «Знову ті бендюжники галасують у більярдній, а вісь їхній так і стоїть коло самих воріт. Приїде ластівка, то ще поламає. Піде поклич Полита, нехай укотить у возовню. Повірте, пане Оме, вони у мене випали зранку, може, вісім глеків сидру, а зіграли вже більше п'ятнадцяти партій більярд. Та вони мені все сукно на більярді пошматують», – сказала вона, поглядаючи на клієнтів віддалеки з ополонником в руках. Невелика біда, зауважив пан Оме. Новий купите новий більярд? Жахнулася вдова. А вже ж старий уже нікуди не годиться, пані Лафрансуа. Запевняю вас, ви просто самі собі шкодите. І дуже шкодите. До того ж тепер пішла мода на вузькі лузи і важкі каї». Грають більше в карамболь, ніж у пірамідку. Усе міняється. Треба йти в ногу з віком. От ви подивіться на тельє. Хазяйка почервоніла з досади. «Що не кажіть?» – вів далі аптекар. «А в нього більярд кращий, ніж у вас. Якби комусь спало на думку влаштувати патріотичну пульку на користь поляків або потерпілих от поводі ліонців, «Боялася я вашого голодранця Тельє!» Зневажливо здвигнула гладкими плечима хазяйка. «Не турбуйтесь, пане Оме! Поки буде стояти золотий лев, будуть в ньому й клієнти. У нас іще є, слава Богу, і знаємо, де взяти. А вашу французьку кав'ярню запечатують одного чудового ранку, ще й об'яву наліплять на віконниці. Перемінити більярд!» мурмотала вона вже про себе. Та на ньому ж так зручно складати випрану білизну, а мисливський сезон можна послати постелю шістьом нічліжникам. Та де ж забарився цей роззява Івер? «Ви що, ждатимете його, щоб подавати обід вашим столовникам?» – спитав фармацевт. «Ждатиму? А пан Біне? Адже він заявився рівно о шості, хвилина в хвилину». Другого такого акуратиста пошукати по всьому білому світі, і обов'язково йому треба сидіти на тому самому місці у маленькій кімнаті. Убий його не сяде обідати за іншим столом, а вже що перебірливий, що вибагливий, спробуй йому догадити сидром. Це не те, що пан Леон, той приходить коли о сьомій, коли о пів на восьму, що не подай, то з'їсть. Такий чудесний молодий чоловік, і голосу ніколи не підвищить». — Моно, бачите, є велика різниця між освіченою людиною і акцизником з відставних карабінерів. Годинник вибив шосту. увійшов біне. Синій сюртук обвисав на його сухорлявій статурі. З-під шкіряного кашкета, зав'язаними на потилиці навушниками і задертим козирком, виглядав лисий лоб, удавлений від довголітнього носіння каски. Він носив чорний суконний жилет, волосяний комірець і сірі панталони. У всяку погоду був узутий в добре наваксовані високі чоботи, на головках яких видавались симетричні опуклини від розбухлих великих пальців. Жодна волосинка не вибивалася за лінію його рівнопідстриженої русявої борідки, що облямовувала, як зелений бордюр клумби, його довгасте, безбарвне обличчя з маленькими очицями і горбатим носом. Він досконало знав усі картярські ігри, був завзятим мисливцем і мав пригарний почерк. Дома він завів токарський верстат, витучував з нічев'я кільця на серветки і захращував ними всю квартиру із захопленням митця і егоїзмом буржуа. Біне спрямувався до маленької кімнати, але звідти треба було спершу випровадити трьох мірошників. І весь час, поки йому накривали на стіл, він стояв мовчки на одному місці біля груби. Потім прийшов в кімнатку і зачинив за собою двері, як завжди, знявши при вході кашкета. «У такого язик не відпаде від увічливих розмов», – сказав аптекар, залишившись на самоті з трактирницею. «Він завжди отак якось...» На тім тижні завернули сюди два комівояжери-суконщики. Веселі хлопці. Увесь вечір такі анекдоти розповідали, що в мене аж сльози виступали від сміху. А він сидів тут же, як сичу лісі, і ані пари з уст. «Так», – підтвердив аптекар, – «нема в нього фантазії, нема дотепності, нічого такого, що характеризує світську людину». «А проте кажуть, що він чоловік здібний», – заперечила хазяйка. «Здібний?» – перепитав пан Оме. «Хто? Він здібний? Хіба що до акційної служби?» – додав він уже спокійнішим тоном. І знову почав. «Ну, я ще розумію, коли негоціант з великими торговельними зв'язками, юрист чи лікар чи фармацевт, Бувають настільки захоплені своїми справами, що стають диваками, навіть відлюдьками. Історія знає чимало таких прикладів. Але ж ці люди, принаймні, про щось думають. Ось хоч би я. Скільки разів мені траплялося шукати ручку на столі, щоб надписати етикетку? Туди-сюди! Аж вона за вухом! Тим часом, пані Лафрансуа, Вийшла за виглядати, чи не їде ластівка. Вона здригнулась. До кухні раптом зайшов якийсь чоловік у чорному одязі. У вечірньому присмерку можна було все-таки розглядіти його рум'яне лице і атлантичну фігуру. «Чи можу служити, пане Кюре?» – спитала трактирниця, дістаючи з полички каміна одного із мітних свічників, що стояли там цілою батареєю. «Може, ви п'єте чогось? Чаречку смородинівки, склянку вина!» Священник відмовився надзвичайно ввічливо. Він зайшов тільки за своєю парасолькою, що забув допіру в Ернемонському монастирі. Попросивши пані Лефрансуа прислати йому парасольку ввечері додому, він подався до церкви. Вже дзвонили на вечірню. Коли звук його кроків затих на площі, аптекар заявив – що він вважає таку поведінку зовсім негідною. Яке мерзенне лицемірство відмовитись від шарочки, а тим часом потайки попи всі пиячать, і, звичайно, всі вони бажали повернути часи церковної десятини. Хазяйка заступилась за кюре. Зате він чотирьох таких, як ви, подужає. Торік він допомагав нашим найметам убирати солому, по шість в'язок одразу тягав на собі, «Сказано сила!» «Браво!» – вигукнув аптекар. «От і посилайте дівчат на сповідь до такого завзятого молодця!» «Е ні, буби би я при владії, то видав би розпорядження щомісяця пускати кров усім священикам!» «Так, пані Лефрансуа, щомісяця їм добрячу флеботомію в інтересах моральності і загального спокою!» «Не годі, Боб, пане Оме! Ви безбожник! Ви релігії не визнаєте!» «Ні, я визнаю релігію!» – відповів фармацевт. «У мене своя релігія. Я, коли хочете, навіть релігійніший за них усіх, з усіма їхніми штуками та фокусами. Так, я вірю в Бога, вірю в найвищу істоту, в Творця. А який Він є...» Це мені байдуже. Він створив нас на те, щоб кожен виконував свої обов'язки громадянина і сім'янина. Але мені нема потреби ходити до церкви, цілувати срібні тарілки і годувати своїм коштом з граю шарлатанів, які без того їдять краще, ніж ми з вами. Бога можна з таким самим успіхом шанувати і в лісі, і в полі, і навіть просто споглядати небесну твердь, як це робили люди в давнину. Мій Бог це Бог Сократа, Франкліна, Вольтера і Баранже. Моя віра це віра Савойського вікарія і безсмертні принципи 89-го року. І тому я не припускаю існування старенького бозі, що гуляє в себе в райському садочку з паличкою в руці влаштовує своїх друзів вжити в, в череві китовому, вмирає жалібним криком і воскресає на третій день. Усі ці дурниці абсурдні самі по собі і суперечать елементарним законам природи. Між іншим, це є яскравим доказом того, що попи, самі погрязаючи в багнюці неудства, намагаються втягнути в нього і народні маси. Тут аптекар замовк, Шукаючи очима публіку, бо захопившись власним красномовством, він уявив собі, що виступає на засіданні муніципальної ради. Але трактирниця вже не слухала його, вона прислухалась до якогось далекого шуму. Незабаром можна було розрізнити гуркіт колес і хляпання розслаблених підків. І нарешті перед дверима трактиру спинилася ластівка. Жовтий ящик її кузова височив поміж двома великими колесами, що майже сягали брезентового верха, заступаючи пасажирам вид на дорогу і обрискуючи їм плечі грязю. Крихітні шипки вузеньких віконець худром ходили в рамках, коли зачинялися дверцята. Вони були вкриті щільним шаром пилюги, що не відмивались навіть під час зливи, а зверху заляпувались багнюкою. Дельжанс був запряжений у трикінь, двоє коней третій попереду. Коли спускалися з гори, екіпаж так розгойдувався, що черкався дном кузова об землю. На площу вибігло кілька йонвільців, і зразу зчинився гармитер. Той питав про новини, той вимагав якихось пояснень, той прийшов по свої пакунки. Івер не знав, кому перше відповідати. Він виконував у Руані всі доручення місцевих жителів, ходив по крамницях, привозив чоботарю шкури, ковалю залізо, свої хазяйці-оселецці, жінкам капелюшки від модистки і накладне волосся від перукаря. Повертаючись з міста, він усю дорогу роздавав усякі речі. Стоячи напередку, він жбурляв їх через паркани у двори, репетуючи на все горло, а коні тим часом тюпали собі самі. Сьогодні він заберився в дорозі, бо сталася пригода. Левретка пані Боварі забігла кудись у поле. Хвилин п'ятнадцять стояли й свистали, і кликали її. Потім Івер завернув назад і проїхав співліє, гадаючи, що ось-ось знайде собачку. Але зрештою довелось їхати без неї. Емма плакала, сердилась, винуватила в усьому Шарля. Пан Лере... Торговець мануфактурою, що сидів поруч у диліжанці, намагався втішити її, розповідаючи про різні випадки, коли заблукані собаки пізнавали своїх хазяїв через багато років. «Відомий факт», – говорив він, – «коли один пес прийшов навіть із Константинополя у Париж. Другий, вертаючись додому, пробіг по прямій лінії 50 л'є і переплив по дорозі 4 річки». У рідного батька пана Лере був пудель, який пропадав десь аж 12 років. А потім раптом плигнув йому на спину одного дня на вулиці, коли старий ішов обідати. Розділ другий Першою вийшла з диліжанса Емма. За нею Фелісіте, потім пан Лере, якась мамка і нарешті Шарль. Його ледве добудились. Як тільки споночило, він заснув у своєму куточку. Назустріч приїжджим вийшов Оме. Він засвідчив своє шанування пані Боварі і своє поважання панові Боварі, Сказав, що дуже радий з нагоди бути їм у чомусь корисним І нарешті додав найсердечнішим тоном, що сам, без запрошення Насмілився завітати до них на обід, та ще й без дружини, бо вона у від'їзді Зайшовши у кухню, пані Боварій підійшла до каміна Підібравши на коліні кінчиками пальців сукню І підсмикнувши її таким чином до кісточок Вона пристягла ногу взуту зуто-очорний ботик до вогню де смажилась на рожні баранина. Полум'я осявало всю її постать, пронизуючи ясним світлом тканину сукні, тендітну білу шкіру і навіть повіки, коли вона мружилась від вогню. Яскраво-червоні відблиски перебігали по ній щоразу, коли крізь причинені двері вривався з надвору вітер. З другого боку каміна стояв білявий юнак і мовчки дивився на Емму. Це був пан Леон Дюпюї, Другий постійний відвідувач золотого лева Він служив клерком у місцевого нотаріуса Пана Гіомена І страшенно нудився в Йонвілі Тому він частенько відтягував годину обіду Сподіваючись, що до трактиру Нагодиться випадковий подорожній З яким можна буде пробалакати вечір У Дні, коли робота кінчалася рано Він не знав, куди діватись І рад-не-рад мусив з'являтися вчасно на обід і витримувати його від супу до сиру вічнавіч з збіне. Ясно, що він з радістю погодився на пропозицію хазяйки пообідати в товаристві з приїжджами. Всі гості перейшли до великої зали, де пані Лефрансуа виліла ради такої оказії накрити стіл на чотири персони. Оме попросив дозволу не знімати фески, бо боявся застудитись. Потім заговорив до сусідки. «Ви, напевно, стомились, ласкава пані. Наша ластівка так жахливо трясе і підкидає!» «Це правда», – відповіла Емма. «Але мене завжди радують поїздки. Люблю приїжджати з місця на місце». «Ох, це така нудота! Сидіти вічно на одному місці!» – зітхнув клерк. «Коли б вам довелось, як мені, – встряв Шарль, – не злазити з коня, а по мені що може бути приємнішим?» Заперечив Леон, звертаючись більше до Емми, і додав якщо є можливість. Власне кажучи, говорив тим часом аптекар Шарлю, медична практика в наших краях не дуже клопітна справа, стан наших шляхів дозволяє користуватись кабріолетом, а хворі платять за візити непогано, бо хлібороби живуть у нас заможно. У медичному відношенні, крім звичайних випадків запалення кишок, бронхіту. Жовчних захворювань тощо в тутешніх місцях трапляється часом у період жнив переміжна пропасниця. Але взагалі важких випадків мало. Чогось специфічного теж не можна відзначити. Хіба що золотуха, поширення якої викликається безперечно жахливими гігієнічними умовами селянських жител. «Ах, пане Баварі! Вам доведеться боротися з численними забобонами, з багатьма закоренілими передсудами» які вперто намагатимуться противитись всім зусиллям вашої науки. Чимало що в нас таких, що замість звернутися до лікаря чи аптекаря, вдаються до молитову, мощів та попів. Проте клімат у нас, власне кажучи, пристойний. І в селищі навіть нараховується кілька дев'яностолітніх літніх дідів. Температура, за моїми особистими спостереженнями, взимку падає до 4 градусів, а влітку, найжаркіші дні, доходить до 25 Максимум 30 градусів за Цельсієм, тобто 24 за Реомюром, чи 54 за Фаренгейтом, як рахують англійці, не більше. І справді, нас захищає від північних вітрів Аргейський ліс, а від західних – Сенжанська височина. Таким чином, літня спека, в сполучені з водяною парою, яка підіймається з річки – та наявністю на лугах значної кількості худоби, що виділяє, як відомо, багато аміаку, тобто азоту, водню й кисню. Ні, тільки азоту і водню. Літня спека, кажу, висмоктуючи вологу з ґрунту, змішуючи ці різнорідні випари, збираючи їх, так би мовити, в один пучок, і єднаючись із розлитою в атмосфері електрикою, при наявності останньої, могла б кінець кінцем породити шкідливі міазми, як це буває в тропічних країнах Проте ця жара Якраз там, звідки вона до нас приходить Вірніше, могла б приходити А саме на півдні Пом'якшується південно-східними вітрами Які, охолоджуючись над сценою, Налітають на нас часто Зненацька, як російські бурани «Чи є тут в околицях Хоч якісь місця для прогулянок?» Спитала пані Боварі Звертаючись до юнака «О, дуже мало» Відповів той. На самому пагорбі біля озлісся є так званий вигін. Часом у неділю я ходжу туди з книжкою і милуюсь на захід сонця. «Немає нічого чарівнішого від заходу сонця», – промовила Емма. «Особливо на березі моря». «Ого, я дуже люблю море», – зауважив пан Леон. «І не здається вам, володалі пані Баварі, що над цим безмежним простором Вільніше ширяє дух, що споглядання його підносить угору душу і навіває думки про безконечність, про ідеал. «Так само ірські краєвиди», – підхопив Леон. «Мій двоєрідний брат мандрував торік по Швейцарії, то говорив, що неможливо уявити собі всю красу озер, чарівність водоспадів і грандіозність льодовиків. Ви бачите сосни небувалих розмірів, перекинуті кладкою через потоки» хатинки, що попритулялись на стрімких урвищах, а крізь просвіти в хмарах, під вами, ген-ген унизу, зеленіють долини. Таке видовище пориває людину до молитви, до екстазу. Я не дивуюсь тому славнозвісному музикантові, який, шукаючи натхнення, виїжджав грати на фортепіано яку-небудь чарівну місцевість. «А ви займаєтесь музикою?» – спитала вона. «Ні, але дуже люблю її». Відповів він «Е, ви його не слухайте, пані Боварі!» Перебив Оме, нахиляючись над тарілкою «Це він прибіднюється! Що це ви, юний друже? Адже кілька днів тому ви так знаменито співали у себе в кімнаті ангела-хранителя Я чув усе з лабораторії Ви виконували цю штуку як справжній артист!» Леон справді квартирував у аптекаря Кімната його була на третьому поверсі і виходила вікнами на площу. Він почервонів при цьому компліменті свого домохазяїна. А Оме знову повернувся до лікаря і називав йому по порядку всіх визначніших мешканців Йонвіля. Він розповідав анекдоти, давав довідки. Ніхто гаразд не знає, скільки грошей у нотаріуса. Крім того, є тут сімей Качуващів, що завдає всім немалого клопоту. Емма знову спитала, «А яка музика вам більше до вподоби? «О, звичайно, німецька!» – вона кличе в «Царство мрій». «А італійську оперу ви слухали?» «Ще ні, але сподіваюся побувати в ній на той рік, коли поїду в Париж кінчати юридичний факультет». «Як я вже мав честь доповідати вашому чоловікові», – сказав аптекар. «Дякуючи цьому бідоласі Янодії, що виїхав звідси так нерозважно». «Ви будете мати приємність мешкати в одному з найкращих домів Йонвіля. Для лікаря цей будинок особливо вигідний тим, що в ньому є двері, які виходять прямо в провулок. Це дозволяє входити і виходити непомітно. До того ж, при домі є все, що потрібно для господарства. Пральня, кухня з кімнаткою для прислуги, невеличка вітальня, садок тощо. Ваш попередник не шкодував витрат». Він спеціально поставив собі в кінці саду, при самому березі, окрему альтану, щоб пити в ній влітку пиво. І «Якщо ви, ласкава пані, кохаєтесь у садівництві, то можете...» «Жінка моя не любить таких занять», – сказав Шарль. «Хоч і рекомендують, Моціон. Вона воліє сидіти в кімнаті з книжкою». «Отак От і я», – зауважив Леон. «І справді, яка це втіха сидіти ввечері з книжкою біля каміна» коли в шибки б'ється вітер, а в кімнаті затишно горить лампа. «Правда, правда», – сказала Емма, пильно дивлячись на нього великими чорними очима. «В такі хвилини ні про що не думаєш», – провадив він далі. І час минає непомітно. Не сходячи з місця, мандруєш по далеких сторонах, ніби бачиш їх, і думка, сплітаючись з фантазією, захоплюється окремими картинами або стежить за розвитком подій». «Здається, що ти зливаєшся з героями, що під їхньою одежею б'ється твоє власне серце». «Правда, правда?» – повторила Емма. «Чи траплялось вам коли-небудь?» – спитав Леон. «Зустрічати в якійсь книжці думку, що вже раніше невиразно снувалась у вашій голові, якийсь призабутий образ, що ніби повертається здалека і достоту виражає ваші власні невловні відчуття?» «Таке зі мною бувало». Відповіла вона «Ось чому я найбільше люблю поетів? Вівдалі Леон Вірші якісь ніжніші за прозу Від них легше плачеться Але вони стомлюють кінець кінцем Заперечила Емма А я навпаки Більше охоча до романів У яких події розгортаються так стрімливо Що аж страх бере Я ненавиджу банальних героїв І помірковані почуття Подібні до тих, що зустрічаються в реальному житті «Дійсно», – зауважив Клерк, – «такі твори не зворушують серця і, на мою думку, не відповідають справжньому призначенню мистецтва. Серед розчарувань життя так солодко буває линути мрією до благородних характерів, до щирих почуттів, до картин блаженства. Для мене тут, на безлюдді, це єдина розвага і розрада. Але в Йонвілі так мало цікавого». «Мабуть, так само, як і в Тості», – сказала Емма. «Там я завжди брала книжки у бібліотеці». «Коли ви, ласкава пані, не відмовите мені честі скористатися моїми послугами», обізвався аптекар, почувши її останні слова, «то можу рекомендувати вашій увазі мою власну книгозбірню, де представлені найкращі автори – Вольтер, Руссо, Деліль, Вальтер Скотт, відгуки фейлетонів і так далі». Крім того, я одержую різні періодичні видання, в тому числі й щоденну газету «Руанський маяк», при якій маю честь бути кореспондентом по округах Бюші, Форжа, Невшателя і Йонвіля. Товариство сиділо за столом уже дві з половиною години. Служниця Артеміза, ліниво човгаючи по підлозі своїми плетеними капцями, подавала тарілки по одній, була неуважна, усе плутала, і весь час забувала зачиняти за собою двері до більярдної, які грюкали об стіну клямкою. Леон, сам того не помічаючи, під час розмови поставив ногу на перекладену стільця пані Боварі. На ній була синя шовкова краватка, під якою гофрований комірець тримався прямо, як брижі. Розмовляючи, вона то підіймала, то опускала голову, і підборіття її, то перенало батист – то поволі виринали з нього Поки аптекар балакав із Шарлем Між молодими людьми, що сиділи поруч Точилась якась наче безпредметна розмова В якій усі випадкові фрази Вели одначе до єдиного центра Спільних уподобань Паризькі театри Назви романів Нові кадрилі Світ, якого не знали вони обоє Тост, де жила раніше Емма Йонвіль, де вони перебували тепер про все переговорили вони до кінця обіду. Коли подали каву, Фелісіта пішла в новий дім приготувати спальню, і незабаром співрозмовники повставали за столу. Пані Лефрансуа дрімала біля погаслого каміна, а конюх Іполит з ліхтарем у руці чекав пана і пані Баварі, щоб провести їх додому. В його родому по тлатому волосі стерчала солома. Він накульгував ліву ногу. Конюх прихопив парасольку пана Кюре, і всі рушили в дорогу. Містечко спало. Від стовпів на критому ринку лягали на площу довгій тіні. Земля була світла, як літньої ночі. Але будинок лікаря стояв за 50 кроків від трактиру, і майже зразу при вході довелось побажати одне одному на добраніч. Товариство розійшлося. У передпокої Емма відразу відчула на плечах Ніби вологе простирадло, холодок від свіжого тиньку. Стіни були нещодавно побілені, дерев'яні сходи рипіли, у спальні на другому поверсі, білувате світло соталося в шибки вікон, незавішених фіранками. Видно було верховіття дерев, а за ним луг, оповитий туманом, що клубочився над річкою. Посеред кімнати валялись у шухляди, вийняті з комода. Пляшки, рами, золочені карнизи, перни, тази. Два носії, що притягували сюди речі, покидали все хлящем. Це вже вчетверте доводилось Еммі спати на незнайомому місці. Вперше це було, коли вона вступала в монастир, у друге, коли приїхала в Тост, у третє – в Об'єсарі. Це було вчетверте. І щоразу нове місце було ніби початком нового періоду в її житті – Емма не вірила, щоб на новому місці все могло йти по-старому. Якщо її дотеперішнє життя було погане, значить майбутнє, гадала вона, має обов'язково змінитися на краще. Розділ третій Прокинувшись другого дня уранці, Емма помітила на площі клерка. Вона була у пенюарі. Він побачив її і вклонився. Вона швидко кивнула головою і зачинила вікно. Леон цілий день чекав шостої години вечора, але зайшовши в трактир, застав там тільки пана Біне, що сидів за своїм столом. Учорашній обід був для Леона важливою подією – Досі йому ще ніколи не доводилося розмовляти дві години поряд з дамою. І як же це він спромігся сказати їй, та ще й такою мовою стільки речей, яких він ніколи не говорив раніше так доладно? Леон був несміливою вдачі і відзначався цією скромністю, за якою можуть критися воднораз і сором'язливість, і нещирість. Йонвільці вважали, що в нього прекрасні манери – він завжди терпляче вислуховував міркування старших і, здається, зовсім не цікавився політикою. Дивна річ для молодої людини. Крім того, мав іще різні таланти. Малював аквареллю, розбирав ноти в скрипичному ключі і після обіду, коли не грав у карти, охоче брався за книжку. Паноме поважав його за освіченість. Пані Оме любила за послужливість. Він часто водив гуляти в сад маленьких Оме. Вічно заморзаних, дуже погано вихованих дітлахів, Що слабували на недокрів'я, як і їхня мати. Крім няньки, за ними наглядав аптекарський учень Жюстен, Двоєрідний Небіж Оме. Взятий у дім з ласки, він був одночасно і заслужника. Аптекар виявив себе чудовим сусідом. Він порекомендував Еммі найкращих торговців, Привів до неї чоловіка, у якого купував сидр, Сам покуштував напій, і прослідкував, щоб бочку поставили у погребі як слід. Навчив її дешево купувати масло і домовив паламаря Лесті-Будуа доглядати за садом, бо старий працював не тільки в церкві та на цвинтарі, а ще й садівникував по людях, беручи платню за рік або поденно. Така надмірна люб'язність і послужливість аптекаря пояснювалась не тільки його схильністю допомагати ближнім. За всім цим крився цілий план – Справа в тому, що Оме порушував параграф перший закону від 19-го Вентоза 11-го року, який забороняв займатися медичною практикою особам без відповідних дипломів. Одного разу, по чиємусь анонімному доносу, його викликали в Руан, в службовий кабінет королівського прокурора. Високий урядовець прийняв його стоячою мантією з горностаєм на плечах і у береті. Це було вранці, перед засіданням суду. По коридору лунало важке гупання жандармських щобіт. А десь іздалеку чулося ніби скреготання ключів у величезних замках. У вухах аптекаря так стукотіло, що він боявся, щоб із ним не трапився удар. Йому вже вважалася тюремна камера, сім'я в сльозах, розпродаж аптеки з молотка, розкидані слоїки і пляшечки. Щоб відійти від переляку, він мусив звернути до кав'ярні і вихилити склянку рому з зельтерською водою. Проте спогади про цю грізну пересторогу мало-помалу стерлися, і аптекар, як і раніше, почав давати клієнтам невинні поради в кімнаті за аптекою. Але мер дивився на нього з коса, колеги застріли йому, доводилось усіх боятись. Підійти під ласку панові баварі значило заслужити його вдячність і примусити його мовчати, якщо згодом він щось помітить. Тимто паноме, паноме щоранку приносив лікареві газету, а ввечері частенько одвихався з аптеки і забігав до нього побалакати. Шарлю тим часом було невесело. Пацієнти не з'являлись. Цілими годинами він сидів і мовчав, спав у себе в кабінеті або дивився, як жінка шиє. Щоб трохи розважитись, він нанявся заробітника сам до себе і навіть спробував пофарбувати горище рештками вохри, що там покинули малярі. Але його дуже турбували грошові справи. Він стільки витратив на ремонт квартири в тості, на туалети дружини і на переїзд, що за ці два роки не стало всього посагу, понад три тисячі ек'ю. А скільки речей зіпсувалося чи загубилося при перевозі з тоста до Йонвіля – не кажучи вже про гіпсового кюре, що злетів із воза і розхряпався на бруку Кен-Кампуа. Від цих думок його відвертала приємніша турбота – вагітність Емми. Чим більше наближався час пологів, тим дужче він її любив. Між ними, здавалось, встановлювався новий тілесний зв'язок, міцніло постійне відчуття тіснішої близькості. Коли Шарль здалеку дивився на її лінкувату ходу й повний стан, нестягнений в корсет, коли вона сідала напроти нього в крісло, втомлена і млява, щастя сповнювало його серце повінця. Він зривався з місця, цілував її, голубив, називав мамусею, вів її танцювати, плакав і сміявся, лепетав їй усякі ласкаві й жартівливі слова, які тільки спливали йому на ум. Думка, що вона завагітніла від нього, викликала в ньому захоплення. Тепер у нього буде все, що треба. Він спізнав людське життя до кінця і влаштувався в ньому певно й спокійно. Емма спочатку була дуже здивована, а потім їй захотілося швидше родити, щоб узнати, що значить бути матір'ю. У неї не вистачало грошей на всі витрати – на колиску у формі човника з рожевими шовковими занавісками, на вишивані чепчики, тощо. І вона з досади відмовилась від усіляких турбот про придане для дитини, віддавши в себе з довгих міркувань на волю містечкової швачки. У неї не було тих радощів готувань, у яких визріває материнська ніжність. Можливо, її любов до дитини потерпіла від цього вже в зародку. Проте незабаром вона почала більше про неї думати – Бо в Шарля тільки й мови було за обідом, щоб про немовля. Їй хотілося хлопчика. І щоб він був здоровий, чорнявий, а назвати його Жоржем. Ця думка, що вона не родить саме хлопчика, ніби давала їй надію на винагороду за всі її минулі невдачі. Мужчина принаймні сам собі пан. Він може вільно віддаватися своїм пристрастям, блукати по різних країнах долати всі перешкоди, зазнавати найнеприступніших утіх. А жінка завжди зв'язана, інертна і разом з тим податлива, вона змушена рахуватися зі своєю тілесною слабкістю і з приписами суспільних законів. Воля її, ніби стримувана тасьмою вуалька, на її капелюшку тріпоче від найменшого вітерця. Жінку завжди вабить якесь бажання і завжди стримує якась умовність. Емма розродилася в неділю, близько шостої години ранку, на сході сонця. «Дівчинка!» – сказав Шарль. Вона одвернулась і замліла. Майже зразу ж прибігла і розцілувала її пані Оме, а за нею тітка Лефрансуа з золотого лева. Сам аптекар, як людина, що знає звичаї, поздоровив породіллю, кинувши кілька слів крізь прочинені двері. Потім паноме виявив бажання поглянути на дитину і сказав, що дівчинка гарна. Одужуючи після пологів, Емма багато думала над тим, як назвати дочку. Спочатку вона перебрала всі імена з італійськими закінченнями, такі як Клара, Луїза, Аманда, Атала. Подоколосі також ім'я Гальсуїнда, а ще більше Ізольда або Леокардія. Шарль бажав назвати дитину на честь матері. Емма не захотіла. Перегорнули спочатку до кінця весь календар, питали думки у знайомих. «Цими днями мав я розмову з паном Леоном», – сказав Оме. «Він дивувався, чому ви не назвете дівчинку Магдалиною. Це якраз наймодніше ім'я». Але пані Боварі мати і слухати не хотіла про ім'я, яке носила велика грішниця». Сам паноме полюбляв імена, що нагадували про якусь велику людину, славетний подвиг або благородну ідею, і за цим принципом охрестив усіх своїх чотирьох дітей. Так Наполеон був уособленням слави, а Франклін свободи. Ірма, можливо, була проступкою романтизмові, зате Аталія, даниною пошади неумиручому шедевру французького театру. Філософські переконання пана Оме не перешкоджали йому захоплюватись мистецтвом. Мислитель ані трохи не заглушував у ньому чулої до краси людини. Він умів проводити грані, умів розрізняти фантазію від фанатизму. В Аталії, приміром, він не схвалював ідеї, але захоплювався стилем, метав громаї блискавки проти загального задуму, але розсипався у похвалах перед усіма деталями. Він обурювався вчинками дійових осіб, але упивався їхніми монологами. Читаючи прославлені сцени, він не стямився від захвату. Але згадуючи, що все це приносить неабиякі вигоди попам і церквам, впадав у вічай. Остаточно гублячись у цій мішанині почуттів, він водночас мріяв і покласти на голову Расіна лавровий вінок і посперечатися із ним з добру чверть години. Нарешті Емма пригадала, що в замку в Об'єссар Маркіза назвала при ній одну молоду жінку Бертою і вирішила спинитись на цьому імені. Дядько Руо не міг приїхати на христини, і в куми запросили пана Оме. Він подарував хрещениці потроху всякого добра, що водилося в його аптеці. Шість коробок ююби, цілу склянку ракаута, три пачки мальвової пастили та шість паличок ячмінного цукру, що він розшукав у шафі. Після обряду влаштували званий обід, на який запросили кюре. Гості розгарячились. Коли подали лікер, пан Оме завів бога чесних людей. Пан Леон заспівав баркаролу, а хрещена мати, пані Боварі старша, виконала якийсь роман з часів імперії. Наприкінці обіду пан Боварі старший зажадав, щоб до нього принесли дитину і заходився хрестити її шампанським, поливаючи голівку прямо зі склянки. Абат Бурніз'єн обурився таким блюзнірським глузуванням зі святого таїнства. Боварій батько процитував йому відповідь кілька куплетів із війни богів. Тоді кюре вирішив піти. Дами благали його залишитись. У справу втрутився й аптекар. Кінець кінцем хазіям пощастило посадовити священника на місце, і він спокійно взяв зі свого блюдечка Надпиту чашку кави Пан Боварій батько Прогостював у Йонвілі цілий місяць Дивуючи місцевих мешканців Своїм пишним військовим кашкетом Зі срібним галуном У якому він виходив уранці на площу Курити люльку Звикнувши замолоду випивати Він частенько посилав служницю До золотого лева по вино Яке там записували на рахунок його сина Крім того він перевів на свої носові хусточки весь невіщен одеколон. Проте Емму тішило його товариство. Цей чоловік бував по світах, умів розповісти про Берлін, про Відень чи про Страсбург, про своє офіцерське життя, гулянки й галантні пригоди. Він був до невістки дуже люб'язний, а часом навіть хапав її десь на сходах чи в саду за талією і гукав. «Ей, Шарль, бережись!» Тоді матуся Боварії, не на жарт, злякалася за щастя свого сина і боячись, що її чоловік може зле вплинути на моральність молодої жінки, стала квапити старого, щоб скоріше їхати. Можливо, вона мала для цього якісь серйозніші підстави, адже для пана Боварії не було на світі нічого святого. Одного дня Еммі раптом дуже захотіло побачити свою дівчинку, яку віддали годувати мамці, Жінці Столяра. Навіть не подивившися в календар, чи вийшло після пологів шість тижнів, вона подалася до тітки Ролле. Хата її стояла на краю містечка, під горою, між битим шляхом і лугом. Стояв полудень. Усі віконниці були позачинювані. Шиферні покрівлі вилискували в сліпучому промінні, що лилося з голубого неба. І на гребанях їх мерехтіли тисячі іскор. Дихав гарячий вітер. Емма йшла, але почувала себе надто кволою. Було боляче ступати по каменю. Вона вже забагалась, чи вернутися додому, чи зайти до когось перепочити. В цю хвилину з сусідніх дверей вийшов пан Леон з пачкою паперів під пахвою. Він уклонився їй і зупинився в холодку під сірим навісом крамниці Лоре. Пані Боварі сказала, що вона вирідилась іти до дитини, але по дорозі відчула в тому. І якщо... Почав Леон і затнувся, не насмілюючись продовжувати. «Вийдете кудись у справах?» – спитала Емма. І, вислухавши відповідь, попросила клерка провести її. Увечері про це вже знали в усьому Йонвілі. І мерова жінка, пані Тюваш, заявила в присутності своєї служниці, що пані Боварі себе компрометує! Щоб потрапити до мамки, треба було пройшовши всю вулицю, звернути до кладовища і йти поміж дворами і хатами по вузькій стежці, обсадженій диким жасмином. Кущі жасмину свіли, як і Вероніка, шепшина, кропива і лапата-ожина. Крізь проходи в живоплотах видно було, як свиня бабрається біля хатини у гною, або корова чухається рогами об дерево. Молоді люди тихо йшли поруч – і Емма спиралась на руку пана Леона, а він стримував крок, намагаючись іти з нею в ногу. Перед ними в паркому повітрі роєм кружляли й дзищали надокучливі мухи. Вони впізнали мамчину хату по старому крислатому горіху, що розкинувся над нею. Хата була присадкувата, крита бурою черепицею, під слуховим вікном горища висів вінок цибулі. Кругом двору йшов живопліт і стерну, а вздовж нього тягнулись обтикані хмизом грядки салату, лаванди і пахучого гороху, що вився по тичках. Каламутна вода текла звідки і розливалась по морішку. Навпроти валялося якесь ганчір'я, панчохи, червона ситцева кофта, а на огорожі сушилась група валова ковдра. Коли рипнула хвіртка, з хати вийшла молодиця з немовлям на руці. Другою рукою вона вела якогось херного малюка з золотушним лицем. Це був син одного руанського трикотажника. Батьки його були надто зайняті торгівлею і послали хлопчика на село. «Заходьте», – сказала мамка, – «ваша мала спить». У єдиній кімнатці під причілковою стіною стояло широке, незавішане ліжко, а коло розбитого і заліпленого синім папером вікна – діжа. В кутку, за дверима, під кам'яним жлуктом для прання були вишикувані в ряд черевички з блискучими цвяшками, А між ними якось затисалася пляшка олії, з шийки якої стирчало перо. На коминку валявся припалий пилом Мат'є Лансберг. Кресало, недогарки, шматки губки. Нарешті останньою здобою цього житла була слава золотою сурмою. Малюнок вирізаний, очевидно, з якогось парфюмерного каталога і прибитий до стіни шістьма чоботарськими гвіздочками. Еммена дитина спала в плетеній колисці, що стояла прямо на долівці. Мати взяла її на руки разом з укривалом і почала тихо люлятий. Леон ходив по кімнатці. Йому було дуже дивно, що цю прекрасну даму в елегантному вбранні він бачить в такій убогій обстановці. Пані Боварі почервоніла. Він відвернувся, подумавши, що в його погляді було щось зухвале. Дівчина зригнула матері на комірець і та поклала її назад у колиску. Мамка кинулась витирати і запевнила, що плями не буде. «Вона мені ще й не те робить», – торохтіла жінка. «Ціла морока мені з тими полюшками, коли ваша ласка, скажіть бакалійникові камісу, що він мені, коли треба, давав потроху мила». Та й вам було би краще, я б вас рідше турбувала. — Добре, добре, — сказала Емма. — Бувайте здорові, тітко Роле. І вона вийшла, витерши ноги об поріг. Жінка провела її до самої хвіртки, увесь час бідкаючись, що їй дуже важко вставати по ночах. — Мене так ламає, так ламає, що вірите. Вдень сиджу на стільці і сплю. Може б ви... Наділили хоч фунтик меленої кави, щоб мені на місяць вистачило пити вранці з молоком. Терпляче вислухавши нескінченні подяки, пані Баварій пішла, але не встигла внаступити й десяти кроків, як почула за собою стукіт дерев'яних черевиків. Емма повернула голову. То була мамка. Що вам? Тоді селянка, відвівши її за дерево, заговорила про чоловіка. Рамесло в нього таке і шість франків від капітана. «А ви коротше?» «Так ось», – продовжувала мамка, зітхаючи при кожному слові. «Я боюсь, що він розсердиться, коли я сама питиму кави. Ви ж знаєте, мужчини!» «Та буде ж у вас кава», – повторила Емма. «Пришлю. Ви мені надокучили». «Ох, пані моя люба та мила! У нього від ран бувають страшенні корчі в грудях. Він каже, що йому й сидр не йде на душу». «Та, говоріть, уже швидше, тіт-короле!» «Так ось!» – володалі мамка, кланяючись. «Коли ви дозволите!» – вона знову вклонилась. «Коли ваша ласка!» – вона аж благала очима. «Графинчик горілки! Я б вашій дівчинці ніжки розтирала, а вони ж у неї такі ніжнесенькі, такі гладесенькі!» Насилу відкраскавшись від мамки, Емма знову взяла під руку Леона. Якийсь час вони йшли швидко. Потім притишили ходу, і погляд її, вона дивилась уперед, спинилась на плечах юнака. На ньому був сюртук з чорним оксамитовим коміром. Його пряме каштанове волосся було старанно зачесане і падало на комір. Вона звернула увагу на його нігті. Таких довгих нігтів у Йонвілі ніхто не носив. Клерк приділяв багато часу манікюру для цієї мети, він тримав у письмовому столі особливий ножик. Вони вертались у Йонвіль берегом. У літню спеку річка меженіла, і до самої підошви видно було огрожі садків, від яких спускались до води східці. Безплюску тут текла бистра і дивитись холодна річка. Тонкі та високі трави пучками схилились над її плесом, ніби зелені розпущені коси у гостролистому очерету і широкому лататю де-неде лазали або сиділи, причаївшись, комашки на тоненьких лапках. Сонячне проміння просвічувало блакитні бульки хвиль, що безугаво набігали одна на одну. Старі, безверхі верби задивились у воду на відображення своїх сірокорих стовборів. На прибережному лузі нікого не було. Всі люди на фермах обідали. Молода жінка та її супутник – Чули тільки мірний звук своїх кроків по стежці Власні слова та шарудіння емменої сукні Огорожі круг садів, утикані зверху оскаллям пляшок Були розпечені, як шипки в теплицях Між цеглинами попроростали жовтофіолі Кінчиком розкритої парасольки Пані Баварій черкала на ходу зів'ялі квіти Що розсипались жовтавим пилком Часом по шовку, чіпляючись за торочки, шаруділа гілочка бузени Чаломеносу. Вони заговорили про іспанську балетну групу, що мала приїхати на гастролі в Руан. Ви підете в театр? спитала Емма. Якщо зможу, піду, відповів Леон. Невже їм не було про що більше говорити? Ні, очима вони розмовляли про серйозніші речі. Силкуючись знайти банальні фрази, вони почували, що їх обох охоплює водночас якесь невимовне томління, що з глибини душі підіймаються владні голоси і заглушують звуки їхньої розмови. Враження цим невідомим, несказанно солодким відчуттям вони не пробували сказати про нього одне одному, або відшукати його причини. Перечуття щастя нагадує береги тропічних країн. Вони обдають безмежний океан своїм теплим подихом, обвівають його духмяними вітрами, і сп'яніла людина дрімає, навіть не вдивляючись у далину незнаних обріїв. В одному місці череда розмісила всю землю. Довелось ступати по великих замшілих каменюках, розкиданих по болоту. Емма часто споднялась на хвилину, щоб роздивитись, куди поставити ногу, і, балансуючи на хисткому камені, Підтримуючи рівновагу ліктями, нарішуче нахилялася вперед, боячись упасти в калюжу. А проте сміялась. Дійшовши до свого саду, пані Боварі відхилила хвіртку, збігла по сходах і зникла в домі. Леон повернувся в контору. Патрона не було. Він подивився на стоси службових паперів, підстрогав перо, а потім взяв капелюха і вийшов. Він попрямував на вигін на вершину аргейського пагорба, де починалось узлісся. Ліг на землю під сосною і, затоливши очі, став дивитись на небо крізь пальці. «Яка нудьга!» – думав юнак. «Яка нудьга!» Він вважав за велике нещастя жити в цьому глухому містечку, де мусив приятелювати з Оме і служити в Гійомена. Нотаріус був вічно завалений справами – Носив окуляри в золотій оправі, білу краватку і руді бакени, і не розумів нічогісінько в душевних тонкощах, хоч і хизувався чепуркуватими англійськими манерами, що спершу засліпили були молодого клерка. Щодо аптекарщі, то це була істота сумирна, як ягниця, і найкраща дружина на всю Нормандію. Вона весь час клопоталася своїми дітьми, батьком, матір'ю, двоєрідними братами та сестрами, Співчувала горю ближнього, вела своє господарство абияк і не визнавала корсетів Але вона була така вайлувата в рухах, така нудна в розмові, така вульгарна на вигляд і така убога духом Що хоч їй було 30 років, а Леонові 20, хоч вони спали стіна в стіну і щоденно розмовляли одне з одним Він ні разу не подумав про те, що вона може бути для когось жінкою і що взагалі в неї є ще жіноче, крім одежі. Ну а ще хто? Акцизник Біне, кілька крамарів, два чи три трактирники, кюре і нарешті мер, пантюваш з двома синами. Усі грубі, тупі, понурі, товстосуми. Вони самі обробляли землю, пиячили дома по таймиру, а на людях виставляли себе святими та божими. Незносна компанія! але на фоні усіх цих вульгарних фізіономій вирізнялось обличчя Емми, якесь особливе і ніби далеке-далеке. Між нею і собою він бачив глибоку прірву. Спочатку він часто ходив до неї за аптекарем. Шарль, здавалось, не дуже радів його візитам, і Леон не знав, як йому поводити себе. Він не боявся показатись нескромним і бажав близькості, яка здавалась йому майже неможливою. Розділ четвертий. Коли настали перші холоди, Емма перебралась із спальні в залу, довгу й низьку кімнату. На каміні, обхиляючи дзеркало, стояв гіллястий поліп. Сидячи в кріслі край вікна, вона бачила, як проходять тротуаром йонвільські обивателі. Леон двічі на день ходив із контори до золотого лева. Емма ще здаля зачувала його кроки. Вона нахилялась, вичікуючи, і молодий клерк, завжди однаково вдягнений, пропливав поза фіранками, не оглядаючись на її вікна. Але присмерком, коли, впустивши на коліна своє вишивання, вона сиділа, спершись з підборіддям на ліву руку, її часто приймав дрож при появіці її тіні, що раптом прослизала повз неї. Вона вставала з крісла і виліла накривати на стіл». Під час обіду до них приходив Оме. Знявши з голови феску, він увіходив на шпиньках, щоб нікого не турбувати. І щоразу вітався незмінною фразою «Добрий вечір усій компанії». Потім сідав за стіл на своє місце між хазяями і розпитував лікаря про пацієнтів, а той радився з ним відносно гонорарів. Далі розмова переходила на газетні новини. До вечора Оме вивчав їх майже на пам'ять і переказував увесь номер повністю, з усіма коментарями журналістів і всілякими пікантними історіями, що траплялися у Франції і за кордоном. Коли ця тема вичерпувалась, аптекар моментально переходив до зауважень з приводу страв, що подавались на стіл. Часом він навіть підводився з місця і делікатно показував господині найліпший шматочок, або, повернувшись до прислуги, Давав їй поради, як краще готувати рагу, пояснював, які приправи найкорисніші з медичної точки зору. З блискучим красномовством розводився він про ароматичні речовини, м'ясні відвари, соуси і желатин. В голові в нього було більше рецептів, ніж слоїки у аптеці. Він чудово вмів варити варення, готувати маринади і смачні наливки. Він знав усі новітні винаходи в галузі економічних плиток – Всякі способи зберігати сири і підсолоджувати прокислі вина. О восьмій годині, коли пора було зачиняти аптеку, по нього приходив Жюстен. Паноме лукаво підморгував йому, особливо коли в цей час в кімнаті була Фелісіте. Він помітив, що учневі дуже подобалось бувати в лікаревому домі. «Мій хлопчина щось починає задумуватись», – казав аптекар. Не інакше як у вашу дівчину закохався. Але за Жюстеном водилися й більші гріхи, на які нарікав аптекар. Хлопець завжди прислухався до розмов дорослих. По неділях, наприклад, коли діти засинали в кріслах, натягуючи спинами занадто широкі коленкорові чохли, і пані Оме кликала учня до вітальні, щоб він переніс малечу, його потім просто неможливо було спровадити. На вечірки до аптекаря збиралось небагато гостей. Його лихослів'я і політичні переконання відштовхували від нього майже всіх поважних людей. Зате вже клерк не пропускав жодної неділі. Почувши дзвінок, він біг зустрічати пані Баварі, приймав від неї шаль і ставив під аптечну конторку товсті плетені пантовлі, які вона носила поверх взуття, коли йшов сніг. Спочатку гості грали кілька партій у 31, потім Паноме грав з Еммою в Екарте, а Леон, стоячи ззаду, допомагав їй порадами. Спершись руками на спинку її стільця, він розглядав зубці гребеня, що врізались у її волосся. Щоразу, коли Емма скидала карти, лів її злегка підтягувався з правого боку. Зачесаний угору шиньйон відкидав їй на шию брунатний відсвіт – який, поступово світлішаючи, помалу губився в тіні. Далі сукня спадала обабіч стільця, роздимаючись пишними складками, і слалася по підлозі. Коли Леон ненароком черкався черевиком об край сукні, він сахався, ніби наступав на живу істоту. Коли гра кінчалась, аптекар брався з шарлем за доміно, а Емма вставала з стільця, сідала за стіл і починала гортати ілюстрацію. Вона приносила з собою журнал МОД. Леон приєднувався до неї. Вони разом розглядали малюнки і чекали одне одного, щоб перегорнути сторінку. Часто вона просила Леона почитати вірші. Леон декламував їх виспівом, і голос його майже заумирав у тих місцях, де йшлося про кохання. Але стук до міно дратував його. Паноме грав дуже сильно і часто давав лікарві генеральського. Зігравши кілька партій, партнери умощувалися у кріслах біля каміна і незабаром засинали. Вогонь погасав у попелі, чайник був порожній, а Леон усе читав. Емма слухала його, машинально обертаючи газовий абажур лампи, розмальований паяцями в колясочках та акробатками з балансирами в руках. Леон замовкав, показуючи їй на сонну аудиторію. Тоді вони починали говорити пошепки, і розмова здавалася їм ще любішою, тому що ніхто її не чув. Так між ними встановилась ніби якась угода, постійний обмін книжками і романсами. Пан Боварій був не дуже ревнивий і зовсім цим не турбувався. На іменини Шарль дістав у подарунок від Леона чудову анатомічну модель голови, всю вимережену цифрами аж до самої шиї. І пофарбовано в голубий колір Клерк взагалі намагався прислужитися лікареві Часто навіть виконував різні дрібні доручення в Руані Коли один популярний роман увів у моду кактуси Леон купляв їх для пані Боварі і привозив у ластівці Вони лежали в нього на колінах І боляче кололи в пальці жорсткими шпичками Емма приробила до свого вікна поличку з решіткою для горщиків із квітами. Леон теж влаштував у себе такий висячий квітник. Поливаючи квіти, кожне біля свого вікна вони бачили одне одного. У містечку було тільки одне вікно, за яким іще частіше з'являлась людина. Щодня після обіду, а в неділю зранку до вечора, за слуховим вікном пані Біне можна було ясної години розглядіти його ходорлявий профіль. Він сидів, схилившись над своїм токарним верстатом, одноманітне хрурчання якого долітало аж до золотого лева. Одного вечора, повернувшись додому, Леон знайшов у своїй кімнаті шерстяний килимок, облямований оксамитом, розшитий зеленим листям по паливому фону. Він покликав аптекаря, аптекаршу, жюстена, дітей, куховарку. Він розповів своєму патрону. Всім хотілося б подивитись на той килимок, Усі були цікаві, з якої речі лікарша. Так розщедрилась до клерка Багато кому це видалось дивним І люди вирішили, що вона з ним гуляє Леон і сам наводив людей на таку думку У нього тільки й мова було, яка вона гарна та розумна Одного разу Біне грубо обірвав його А мені що до того? Я в неї не буваю Леон сушив собі голову Як би їй освічитись Вічно вагаючись між боязню образити її і соромом за свою малодушність, він плакав з і невдоволених бажань. Потім він зважувався на рішучі дії, писав і рвав листи, сам призначав собі терміни і сам же відкладав їх. Часто йшов він до Емми з твердим наміром спробувати щастя, але в її присутності вся сміливість де дівалась. І коли входив Шарль і запрошував його поїхати з ним у шарабанчику до якогось хворого, Леон одразу погоджувався, прощався з господиною і йшов. Адже її чоловік – це немов якась частка її самої. А Емма навіть не задавала собі питання, чи любить вона Леона. Вона думала, що кохання мусить з'явитися раптово, як грімі-блискавка, як небесний ураган, що налітає на життя... Перевертає його, зриває волю, як листя, і заносить серце в безодню. Вона не знала, що коли ринви заткнуті, то на терасах дощі наливають озера. Отож і жила собі в спокої, поки раптом не відкрила розколени в стіні свого дому. 5. Була похмура лютнева неділя, падав сніг. Після обіду вся компанія шарль із дружиною, омей Леон вирушили за місто подивитись на льонопрядильну фабрику, що будувалась в долині за від Йонвіля. Аптекар узяв із собою наполеона й атарію, бо дітям був потрібен моціон. Заду йшов жюстен з парасольками на плечі. Важко було собі уявити щось більш незначне, ніж це визначне місце. Посеред широкого пустиря, де між купами піску і каміння безладно валялись уже поїржавлені зубчаті колеса, стояла довга чотирикутна будівля з безліччю малих віконець. Вона була ще не вивершена, і голі крокви прикросвітилися на тлі зимового неба. На самому верху стріміла висока жертка з пучком волосся – перевитим триколірними стрічками, що з угаву лопотіли на вітрі. Оме витійствував і тут. Він пояснював присутнім, яке значення матиме в майбутньому це виробництво. Прикидав на око, які завтовшки стіни підлога, і жалкував, що в нього нема метричної лінійки, якою орудує в разі потреби пан Біне. Емма йшла з ним під руку, і, злегка спираючись на його плече, Дивилась на сонячне кружало, що розпливалось в імлі сліпочобілою білою плямою. Але ось вона повернула голову і побачила Шарля. Картусь його був насунутий мало не на самі очі, товсті губи ворушилися, що надавало всьому обличчю якогось дурнуватого виразу. Навіть його спина, широка, вайлувата спина, дратувала її. Сьортуки той, здавалося, виставляв на показ – Усю банальність цієї істоти. Поки Емма дивилась на чоловіка, черпаючи в своїй відразі якусь хворобливу втіху, уперед виступив Леон. Лице його трохи зблідло від холоду і здавалося від цього ніжним, тендітнішим. Широкуватий комірець сорочки відкривав за кроваткою смужку білої шкіри. З-під гладенького пасма волосся виглядав кінчик вуха, а великі, голубі очі – Мріливо задивлені в хмари, здавалися Еммі яснішими й гарнішими від гірських озер, в яких відбивається небо. Ах ти, шкода. закричав раптом аптекар і побіг до свого хлопця, який заліз на купува пна, щоб побілити собі черевички. Наполеону стали вичитувати, він розрюмсався, а Юстен обтрав йому ноги віхтем соломи. Але вапно довелося обшкрібати ножем, і Шарль вийняв свого. «Боже мій!» – подумала Емма. «Він ходить із ножем у кишені, як мужик!» Трусив Сніжок, вони вирішили вернутися у Йонвіль. Увечері пані Боварі не пішла до сусідів. Коли за Шарлем зачинились двері, і вона лишилась сама – Перед нею знову, з виразністю майже безпосереднього відчуття, в тій перебільшеній перспективі, яку надають усьому спогади, встала та сама паралель. Вона лежала в ліжку, дивилась на яскравий вогонь у каміні і бачила перед собою Леона, як живого. Ось він стоїть, згинаючи в одній руці тростинку, а другою тримаючи за ручку Аталію, що спокійно смокче льодяну бурульку». Який він милий!» Емма не могла від нього відірватись. Вона все пригадувала інші його пози в інші дні, слова, що він вимовляв, звук його голосу, усі його рухи. І вона шепотіла, випинаючи губи, ніби до поцілунку. «Так, він чарівний, чарівний!» «Чи він закоханий?» – питала вона себе. «І в кого ж?» Ну, ясно, що в мене. І зразу перед нею стали навіть всі докази його кохання, серце їй затьохкло від радощів, яскраві відсвіти каміна весело танцювали на стелі. Емма перевернулась горілиць, потягаючись усім тілом, а потім почались усі ті самі жалі зітхання О, якби на те воля Божа. Чому не так склалося? А хто завадить? Опівночі повернувся Шарль. Емма вдала, ніби щойно прокинулась. Коли роздягаючись, вінчемо шародів, вона стала скаржитись на мігрень. Потім спитала ніби між іншим, як їм гулялись в аптекаря. Пан Леон пішов сьогодні рано, відповів Шарль. Емма не могла стримати посмішки і заснула, повна вщерть нового зачарування. Другого дня ввечері до неї завітав з візитом торговець галантарейним крамом пан Лере. З цього крамаря був дуже спритний ділок. Гаскунець родом він перевернувся на нормандця і поєднував нестримну балакучість південця з хитрою обачністю північанина. Його опасисте, м'яке й безбороде обличчя здавалось, було скупане в ріденькому виварі лакриці, а сива шевелюра робила ще виразнішим жорсткий блиск маленьких чорних очиць. Ким він був раніше, ніхто гаразд не знав. Хто говорив мандрівним крамарем, а хто міняйлом у руто. Достеменно було відомо тільки одне. Він міг робити в голові такі складні обрахунки, що сам Біне дивом дивувався. Він був надмірно вічливий, чи, скоріше, догідливий, і завжди тримався, злегка зігнувшись, ніби кланявся, чи запрошував когось до крамниці. Повісивши біля порога свого капелюха з шовковою стрічкою, він поставив на стіл зелену картонку і, розсипаючись у компліментах, став скаржитись мадам, що досі не мав щастя заслугувати її довір'я. Звичайно, його бідна крамничка нічим не може привабити таку елегантну даму. Слово «елегантну» він вимовив з особливим притиском. Але варто мадам тільки зажадати, і він уже дістане все те, що їй буде завгодно. Чи доклад, чи білизну, чи трикотаж, чи галантерею. Адже він регулярно, чотири рази на місяць їздить до міста. У нього є зв'язок з усіма найкращими фірмами. Його можуть рекомендувати і «Три брати», і «Золота борода», і «Великий декун». Усі ці добродії знають його як свої п'ять пальців. А сьогодні він зайшов в показати мадам деякі цікаві речі, придбані ним з винятково рідкої нагоди. І він видобув з коробки співдюжений вишиваних комірчиків. Пані Боварій оглянула їх. «Мені нічого не треба», – сказала вона. Тоді пан Лере обережно вийняв з коробки три алжирські шарфи – кілька пачок англійських голок, пару солом'яних пантофель і нарешті чотири ажурні кокосові підставки для яєць, штучно виточені каторжниками. Спершись обіруч на стіл, він нахилився, витягнув шию і, роззявивши рота, слідкував за емменем поглядом, який нерішуче блукав по розкладених товарах. Часом, ніби для того, щоб змахнути пил, він проводив нігтем по розісланих уподовж шовкових шарфах, і вони м'яко шамотіли і мерехтіли в зеленкуватому світлі надвечір'я золотими лелітками, ніби зірочками. «Почим вони? Дрібниці, відповів крамар. Дрібниці, та мені й неквапно. Заплатите, коли захочете. Ми ж не євреї. Емма подумала кілька секунд, і потім рішуче відмовилась подякувавши пану Вілере, який відповів їй, нітрохи трохи не збентежившись. Е, «Ну, нічого, ми з вами дійдемо згоди іншим разом. З дамами я завжди ладнаю, от хіба що з власною жінкою – ні!» Емма посміхнулась. Е, «Я хотів вам сказати, – вів далі крамар добродушним тоном після цього жарту, – що якраз гроші мене не цікавлять. Я навіть сам можу вам дати гроші, якщо треба буде. Вона здивовано видивилась на нього. «Справді!» – швидко сказав він, притишуючи голос. «Мені не доведеться ходити за ними далеко, щоб для вас добути. Майте це на увазі!» І потім почав розпитувати про хазяїна французької кав'ярні, старого Тельє, якого саме лікував тоді пан Баварій. «Що це таке сталося з дядьком Тельє? Кашляє так, що весь дім розлягається!» Бою, що скоро замість фланели бої фуфайки Йому треба буде дерев'яного бушлата Ой, і вже він замолоду. У таких людей ласкава пані душа міри не знає Він просто спалив собі горілкою всі нутрощі А все-таки прикро бачити, як старий знайомий вибирається на той світ І зав'язуючи картонку, він продовжував свої міркування Про клієнтуру пана доктора «Мабуть, усе то від погоди» Сказав він, похмуро поглядаючи в вікно Усі оті хвороби Я й сам якось ніби не в своїй тарілці останнім часом Треба буде й мені днями зайти порадитись до пана доктора Бо щось у попереку ломить Ну, до побачення, пані Баварі Завжди до ваших послуг, моє шануваннячко І він тихенько причинив за собою двері Емма веліла подати обід на підносі в свою кімнату до каміна. Вона їла поволі. Все здавалося їй смачним. «Правильно я зробила», – говорила вона собі, згадуючи про шарфи. Раптом на сходах почулися кроки. То був Леон. Вона встала, підійшла до комода і взяла першого ліпшого непідрубленого рушника. Коли юнак увійшов, вона дуже пильно працювала – Мова якось не мовилась. Пані Баварій, що хвилини змовкала, Леон теж був дуже збентежений. Він сидів на низенькому дзиглику біля каміна і крутив у руках футлярчик зі слонової кості. Хазяйка орудувала голкою, час від часу пригладжуючи рубець нігтем. Вона вже зовсім не озивалось, і він теж не говорив нічого, зачарований її мовчанкою не менше, ніж її словами. «Бідний хлопчик», – думала вона. «Чим я їй не догодив?» – запитував він сам себе. Кінець кінцем він таки заговорив, повідомивши, що цими днями має їхати до Руана в справах своєї контори. «Ваш абонемент у нотну бібліотеку кінчився. Хочете, я продовжу його?» – спитав він. «Не треба», – відповіла вона. «Чому?» «Просто так». І прикусивши губу, вона витягла довгу сіру нитку. Ця робота дратувала Леона. Йому здавалося, що Емма даремно псує собі пальці. Йому спав на думку якийсь галантний комплімент, але він не насмілився вимовити його. «Отже, ви вирішили кинути?» – спитав він. «Що, музику?» – перепитала вона живаво. «Ну ясно, Боже мій, мені ж треба вести господарство». «Глядіте за чоловіком! Хіба тут мало клопоту? Мало в сто раз важливіших справ?» Емма подивилась на годинника. Шарль десь затримувався. Вона вдала, що дуже турбується. «Він такий добрий!» – повторила вона кілька разів. Клерк і сам добре ставився до пана Баварі, але така ніжність її боку прикро вразила його. Проте він продовжував вихваляти лікаря, як це, зрештою, робили всі янвільці і особливо аптекар. О, це славна людина, сказала емма. Безперечно, підтвердив Клерк, і він став говорити про пані Оме вони обоє часто сміялися з її неохайного туалету. То що ж, перебила його Емма, добра мати родини не повинна багато думати про брання. Знову запала мовчанка. Так само було і в наступні дні. Все в Еммі змінилось. І манери, і мова. Помітно було, що вона ретельніше взялась до господарства, стала частіше бувати в церкві і суворіше стежити за служницею. Берту вона взяла від мамки. Коли бували гості, Фелісіте вносила дівчинку в кімнату, пані Баварі роздягала її і показувала всім її тільце. Вона заявляла, що страшенно любить дітей, що це її втіха, її радість, її пристрасть. Свої ласки вона супроводжувала патетичними тирадами, які нагадали б іншим людям, неєнвільським обивателям, Сашетту собору паризької богоматері. Повертаючись додому, Шарль завжди знаходив біля каміна свої зігріті виступці. Кладка в його жилетах тепер ніколи не тиліпалась. До сорочок були пришиті всі гудзики, а нічні ковпаки, любо глянути, були рівними кубками розкладені в шафі. Гуляючи з ним по садку, Емма вже не морщилась, як раніше. Щоб він не пропонував, на все погоджувалась, хоч і не розуміла тих бажань, яким скорялась без усякого ремства. І коли Шарль вигрівався у коло каміна, склавши руки на животі, Поставивши ноги на решітку, розчервонілий від сетного обіду, і сяючи від щастя, коли його дівчинка рачкувала по килиму, а жінка, вигинаючись тонким станом, нахилялася через спинку крісла і цілувала його в чоло, Леон дивився на щасливця і думав, «Яке безумство! Яке безумство! Як мені підійти до неї?» Вона стала здаватись йому такою цнотливою і неприступною, що в ньому погасли останні проблиски надії. Але таким відреченням він поставив кохану жінку на цілком виняткове місце. Образ її ніби очистився від гріховної, тілесної краси, якою йому не судилося втішатись. І вона увійшла в його серце, підносячись у ньому все вище і вище – Віддаляючись від землі світлосяйним видінням. Це було одне з тих чистих почувань, Що не заважають ніяким щоденним заняттям. Вони дорогі людям своєю незвичайністю, І журба від їхньої втрати більша від тієї радості, Яку вони спроможні будь-коли дати. Емма змирніла, щоки її зблідли, Лице видовжилось. Чорне волосся, великі очі, рівний ніс — Плавна хода, постійна тепер мовчазність. Такою вона проходила своє існування, здавалось, ледве торкаючись до нього, і не сучи на чолі печать якогось великого призначення. Вона була така печальна, така спокійна, така лагідна і водночас така стримана, що від неї віяло неземними чарами. Так у храмі здригаєшся від аромату квіток, змішаного з холодом мармуру. Інші теж мимоволі підкорялись її чарам. Аптекар казав, «Це жінка надзвичайних здібностей, їй хоч зараз у супрефектуру». Хазяйки захоплювались її ощадністю, пацієнти – її гречністю, бідні – її щедрістю. А в ній тим часом кипіла жага і лють, пристрасть і ненависть. За тією сукною в прямих складках ховалось збентеже збурене серце, а ті цнотливі уста не зраджували внутрішньої муки. Вона була закохана в Леона і прагнула самоти, щоб досхочу розкошувати його образом. Зустрічі з ним порушували зачарування мрій. Зачувши його кроки, Емма трепетала, але в його присутності хвилювання вщухало – і лишалось тільки безмірне здивування, що переростало в сум. Леон не знав, що коли він виходив від неї без надії, вона вставала з місця слідом за ним, щоб подивитись на нього вікно. Її тривожив кожен його крок. Вона стежила за виразом його обличчя. Вона вигадала якусь історію, щоб знайти привід побувати в його кімнаті. Вона заздрила щастю аптекарші – яка спала з ним під одною покрівлею. Її думки безугаво вилися довкола цього будинку, ніби голуби з золотого лева, які літали туди купати в ринвах свої рожеві лапки і білі крильця. Але чим більше упевнялась Емма в своєму коханні, тим більше силкувалася вона притлумити його, заглушити, сховати від людського ока». Їй так хотілося, щоб Леон догадався про все, і вона уявляла собі різні випадковості і катастрофи, які могли б їй допомогти. Стримували її, звичайно, лінощі або страх, а також сором. Вона думала, що відштовхнула його від себе надто рішуче, що тепер уже пізно, що все пропало. Але разом з тим вона раділа і пишалася, що може сказати собі... «Я чесна?» Вона любила дивитись на себе в дзеркало, прибираючи пози самозречення, і це втішало її потроху за ту жертву, яку вона, який, здавалось, принесла. Але спрага плоті, жадоба грошей і меланхолія пристрасті все злилося в одне суцільне страждання, і заміж шукати забуття, Емма чимраз раз більше зверталась до нього думками – чим раз дужче роз'ятрювало свої жалі. Усе її дратувало. І погано зготована страва, і нещільно зачинені двері. Вона зітхала, що немає оксамиту і не знає щастя, що її райдужні мрії блякнуть і в'януть у цьому тісному домі. Її доводило до розпачу те, що Шарль і гадки не мав про її муки. Його впевненість, що він дає їй щастя – Здавалася їй безглуздям і образою, Його безтурботність невдячністю. Заради кого була вона доброчесною? Хіба ж не він стояв на заваді її щастю? Хіба не він був причиною всіх її страждань? Ніби гострим жалом пряшки на заплутаному ремінні, Що зав'язувало їй світ. І Емма перенесла на нього весь безмір ненависті, що поставала з її нещасть. Усяка спроба послабити це почуття тільки збільшувала його, бо ці марні зусилля стали зайвою причиною відчаю і ще більше поглиблювали розрив. Емма нарешті збунтувалась проти власної покори. Убогість домашнього побуту штовхала її на мрії про розкішне життя, подружня вірність до перелюбних бажань. Її хотіли, щоб Шарль побив її – тоді б вона мала право на ненависть на помсту. Часом вона сама дивувалась жорстоким вигадкам, що спадали їй на думку, а тим часом їй треба було по давньому усміхатися, вислуховувати, як її називають щасливою, і вдавати перед усіма, що вона справді щаслива. Правда, це лицемірство було їй огидне, іноді її спокушало бажання втекти з Леоном. «Байдуже куди, але якнайдалі звідси! І розпочати нове життя!» Але тоді в душі її розверзалась якась страшна безодня повна мороку. «Та він мене вже й не кохає!» – думала вона. «Що ж робити? Звідки чекати рятунку, втіхи, розради?» І вона сиділа змучена, розбита, обливаючись сльозами, здригаючись від ридань. «А чому ви нічого не кажете панові?» – питала служниця, застоючи її під час таких нападів. «Це все нерви», – відповідала Емма. «Не кажи йому, не завдавай жалю». «Знаю, знаю», – сказала Фелісіте. «Це у вас так, як у Геріни, дочки дядька Герена, рибалки з поле». Я знала її в Дєпі, при тим, як стати до вас. Вона теж була така сумна, така сумна, що страх. Просто жаль було на неї дивитися. Стоїть на порозі, мум мертвяк із домовини встав. У неї була така хвороба, наче туман, який в голові. І ніякі лікарі тому зарадити не могли, байкюре не поміг. Коли було на неї таке не найде, вона зразу йде сама на берег моря, ляже бідолашна до лиць на каміння, та так вже плаче, так плаче. Не раз її заставав там митний наглядач, а як вийшла заміж, то, кажуть, усе минулося. А у мене, відповідала Емма, навпаки, як вийшла заміж, то все почалось». Розділ шостий. Раз перед вечором Емма сиділа біля відчиненого вікна і дивилась, як паламар ласті-будуа підстригав у садку буксові кущі. Та ось він пішов і дзвін ударив на вечірню. Був початок квітня. Розпустився привод теплий вітерець перебігав над скопаними грядками квітника, і сади, ніби жінки, наряджалися на літні свята. Крізь плетеву альтанки виднілася вдалені річка, що в'юнулася вигадливими закрутасами по зеленому лузі. Надвечірня мла снувалась між безлистими щетополями, оповиваючи їх світло світлоліловою димкою. Немовна гілля почепився тонкий прозорий серпанок. Десь далеко сунула череда. Нечутно було ні тупоту, ні мукання. Тільки дзвін усе бовкав і бовкав, і в повітрі без угаву коливалося тихе, жалібне гудіння. Ці монотонні звуки навівали молодій жінці спомени про дитячі дні, про пансіонські часи. Вона згадувала високі свічники на вівтарі, що здіймались над вазами з квітками і ковчегом з колонками. Їй захотілося, як колись, замішатися в довгий ряд білих покривал, Серед яких чорніли денеде крохмалені каптури сестер черниць, схилених над своїми аналоями. По неділях, за обіднею, підіймаючи очі вгору, вона бачила тоді крізь сизуваті хмарки ладану лагідне лице Пресвятої Діви. Її охопило зворушення. Вона відчула себе самотньою, безпорадною, ніби пилинка, завихрена бурею. Вона мимохідь попрямувала до церкви. Готова на найважчий подвиг благочестя, аби смирити в ньому свою душу і віддатися йому всією своєю істотою. На Майдані Емма зустріла ласті Будуа, котрий уже зліз із дзвіниці. Щоб не гаяти часу, він поспішав вернутися до перерваної роботи і дзвонив до вечерні, коли йому було зручніше. Задзвонивши раніше, ніж треба, він до того ж попередив хлопчаків, що їм час іти на закон Божий. Деякі вже поприходили і грали на цвинтарних плитах в гилки. Інші посідали верхи на огорожу і пацали ногами, збиваючи черевиками вершечки кропиви, що буйно розрослася по краях цвинтаря. Тільки й зелені було, що попід муром. Далі йшов усе камінь, завжди припорошений пилом, скільки б сторож не махав мітлою. Скрізь по могилках бігали діти в черевиках на бусу ногу, нібито був паркет, насланий спеціально для них, і їхніх веселих голосів не могло заглушити гудіння дзвона. Та гудіння вже замирало. Скручувались розмахи товстої вірьовки, що звішувалась із звіниці і волочилася кінцем по землі. Протинаючи повітря з кисним льотом, Шугали щебетливі ластівки і щазали в гніздечках, що жовтіли під черепичним карнизом. В глибині церкви блимала лампада, просто гніт від каганця у підвішаній склянці. Її світло здавалося здалеко білою плямою, що плавала по оливі. Довгий сонячний промінь пронизував увесь нев, від чого в кутках і бокових приділах було ще темніше. «Де, панотець?» Спитала пані Боварі у хлопчика, який бавився тим, що розхитував і без того хитке поруча. «Зараз прийде!» відповів той. І справді, двері в церковному будинку рипнули, і на порозі показався абат Бурнізієн. Діти побігли, штовхаючись до церкви. «Оці ще мені одірве голови!» пробуркотів священик. «Все вони отак!» І він підняв розшарпаний катехізис, на який наступив, був ногою. «Ніякої тобі пошани!» Але побачивши пані Боварі, він сказав, «Е, «Даруйте, я вас не помітив». І поклавши катехізис у кишеню, зупинився, крутячи в пальцях важкий ключ від ризниці. Проміння призахідного сонця било йому просто в обличчя, і ластикова сутана, лсніюча на ліктях і обтріпана знизу, здавалася світлішою – на широких грудях, вздовж ряду гудзиків, тягнулися плями жиру й тютюну. Особливо густо було їх нижче стоячого комірця, на якій складками звисало його червоне воло. Обличчя його було вкрите буйним жовтуватим ластовинням, яке щезало в шорсткій щетині сивіючої борідки. Він щойно встав до обіду і гучно сопів. «Як це маєте?» – спитав він Ему. «Погано», – відповіла вона. «Важко мені». «І мені теж», – сказав священник. «Ці перші жаркі дні так розслабляють. Що дієш, ми народжені, щоб страждати», – мовляв святий Павло. «А що думає про це пан Боварі?» «А що він?» – зневажливо махнула рукою Емма. «Та ну!» – здивувався Добряк. «Невже він вам нічого не прописує?» «Ах!» – зітхнула Емма – Земні ліки мені не поможуть. Але Кюре весь час заглядав у церкву, де хлопці, стоячи навколішки, штовхали один одного в плече і падали, як карткові солдатики. Я хотіла б знати, знову почала вона. «Ти у мене сьогодні заробиш, Рібуде!» гукнув сердито Кюре. «Ось у тобі вуха нам, ну, поганий хлопчисько!» І він повернувся до Емми. «Це син Тесляра Буде!» «Батько-мати – люди з достатком і попускають йому велику волю. А коли б він захотів, добре б міг вчитись. Дуже здібний хлопчина. То я на нього жартома кажу буде", як ото звуться гори, знаєте, по дорозі у Маром. Значить горе буде, А я на хлопця кажу «горе-рібуде». Якось я розповів про свій каламбур його привелебності, і він засміявся. Зводив засміятися. «Ну, якся має пан Боварі?» Емма, здавалось, не слухала. Напевно, дуже зайнятий, як і завжди, проводив її співрозмовець. Адже нікому стільки не доводиться працювати на всю парафію, як мені та йому. «Тільки він зціляє тіло!» вибухнув кюре густим сміхом. «А я душу!» Емма благально подивилася на нього, «Так», – сказала вона, – «ви допомагаєте всім страждащим? «Ох, не кажіть, пані Боварі, от сьогодні вранці мені довелося їхати аж у Нижній Діовіль, а все через корову. Обдулась бідолашна, а люди думають що з прирісту, щось у них усі корови... Пробачте, Лонгмар буде! Ви чули, що я вам кажу, шибеники?» І він прошугом кинувся в церкву Хлопчики тюрмилися довкола високого аналоя Вилізали на паламареву табуретку Розгортали часослов А дехто вже підкрадався до сповідальні Але тут на пустонів налетів кюре Частуючи їх направий наліво за потиличниками Він хапав їх за шкірки Підіймав угору і з розмаху ставив навколішки Ніби хотів увігнати їх у кам'яну підлогу Тихомиривши дітей, він повернувся до Емми. «Так», – сказав він, і, затиснувши в зубах, кінчик великого ситцевого нособичка став розгортати його. «Бідні! Бідні наші селяни!» «Є і крім них нещасні?» – відповіла Емма. «А вже ж, наприклад, міські робітники!» «Ні, не вони!» «Е, не кажіть!» «Я сам знав немало бідних матерів сімейств, жінок благочастивих, мало не святих. І от вони не мали хліба». «Ні», – заговорила Емма, і куточки уст її болісно скривилися. «Є ті поночі, у яких є хліб, але нема...» «Дров на зиму?» – перехопив священник. «Ед, що дрова?» Як то що дрова?» А мені здається, що коли людина сита, в діта, в теплі, в добрі, то кінець кінцем... «Боже мій, боже мій!» – зітхнула Емма. «Вам не добре?» – спитав кюре і заклопотано підійшов до неї. «Мабуть, з'їли чого такого. Пані Боварі, вам треба піти додому та випити трохи чаю, то й полегшає, або й холодної води з цукром воно помагає». «А що хіба?» Спитала Емма, ніби прокинувшись від забуття. Ви провели рукою по лобі, то я подумав, що вам недобре. Потім, схаменувшись, сказав, Але ви питали в мене про щось. Про що ж пак? Я й забув. Та ні, нічого, нічого, повторяла Емма, і погляд її, що блукав навколо, спинився раптом на старому чоловікові в сутані. Обоє мовчали. Дивилися одне одному в вічі. Е, «Ну, тоді пробачте, пані Боварій», – сказав нарешті служитель церкви. «Обов'язок перед усім. Треба мені ще попрацювати з цими скоро Скородень їх першого причастя. бою, щоб не вийшло якогось сюрпризу. Із чому від самого вшестя я по середах учу їх додатково? Бідні дітлахи! Самого пуп'яночку треба настановляти їх на путь праведний» як сам Господь заповідав нам устами свого божественного сина. «Доброго здоров'я, ласкава пані, моє шанування панові доктору!» І він увійшов у церкву, приклякнувши на хвилю на порозі. Емма бачила, як він, важко ступаючи, трохи схиливши голову набік, і шов, розставивши руки, і зник десь між подвійним рядом лавок. Тоді вона повернулася кругом на каблуках, як маріонетка на стрижні, і попрямувала додому. Але ще довго долітали до неї ззаду дзвінки голоси дітвори і грубий бас-кюре. «Ти християнин?» «Так, я християнин!» «Хто зветься християнином?» «Той, хто прийнявши хрест святий!» «Хрест святий!» «Хрест святий!» Тримаючись за поручні. Емма піднялась по сходах і, як тільки опинилася в себе в кімнаті, упала у крісло. Блідаве світло, м'яко хвилясто струмилося крізь шибки. Меблі здавались їй іще більш непорушними, ніж завжди, і губились у сутіні, мов у темрявому океані. Вогонь у каміні згас, безнастанно цокав годинник, і Емма дивувалась мимоволі, як речі можуть бути «Такі спокійні, коли в неї на душі так буряно, так хвильно!» А між вікном і робочим столиком неупевнено дипала в своїх плетених черевичках маленька Берта, селкуючись підійти до матері і вхопитися за стрічки її фартуха. «Не лізь!» – сказала Емма, відсторонюючи її рукою. Але дівчинка знову підійшла ще ближче до її колін – Упершися в них рученятами, вона дивилася на матір великими голубими очима, а з рота її тоненькою цівкою стікала слина на шовковий фартух. «Не лізь!» – роздратовано повторила мати. Її вид так налякав дитину, що та аж заплакнула. «Та ж кажу тобі, не лізь!» І Емма пхнула дівчинку ліктем. Берта впала біля комода і вдарилась обмітну скобку – вона подряпала собі щоку, виступила кров Пані Боварік кинулась підіймати її Сіпнула за шнурок дзвінка так, що мало не порвала Щосили гукала служницю і вже почала проклинати себе, як нагодився Шарль Він прийшов додому на обід «Подивись, мій друже», – сказала Емма спокійним голосом Мала гралася, упала і забилась Шарль сказав, що тут нема нічого страшного, і пішов по пластир. Пані Буварі не спустилась у їдарню. Вона сама хотіла глядіти за дитиною. Але Берта заснула, тривога мало-помало розвіялась, і Емма здалася сама собі надто доброю і надто дурною. Навіщо хвилюватись через такі дрібниці? Справді, Берта вже перестала хлипати, Сицеве укривальце ледве ворушилося від її рівного дихання. Дві буйні сльозинки застигли в куточках її приплющених повік, а крізь вії тьмяніли зіниці її запалих очей. Липкий пластир, наклеєний на щічку навскоси, стягував шкіру. Яка бридка дитина, подумала Емма. Просто дивно. Повернувшись з аптеки об одинадцятій годині вечора, він пішов туди після обіду віднести лишки пластеру. Шарль застав дружину над колискою. «Не турбуйся, все минеться, кажу ж тобі», промовив він, цілуючи її в чоло. «Не муж себе, голубенько, бо ще й сама занедужаєш». Шарль пробув того вечора в аптекаря довгенько. Хоч він і не виказував особливого занепокоєння, Пан Оме селкувався підбадьорити його, підняти настрій. І розмова зайшла про різноманітні небезпеки, які загрожують дітям, про необачність прислуги. Пані Оме на собі це зазнала. У неї й досі залишались на грудях сліди опіку від вугілля, що куховарка висипала їй колись із жаровні на фартушок. Тимто тепер вона з чоловіком, як дбайливі батьки, вживали низку запобіжних заходів. Ножі в їхньому домі ніколи не гострились, підлога не натиралась, вікна були загратовані залізною решіткою, камін обгороджений міцним бар'єром. Маленькі Оме, попри всю свою самостійність, не могли крок ступнути без догляду. При найменшій простуді батько напихав їх грудними ліками. І до чотирьох років їх усіх неублаганно примушували носити теплі шапочки, підбиті мулькою повстю. Правда, це вже була манія пані Оме. Чоловік її в душі був засмучений таким розпорядженням, побоюючись, що це може негативно відбитися на розвитку розумових здібностей дітей. Часом він навіть говорив жінці, «Ти що, хочеш зробити з них караїбів чи ботокудів?» Тим часом Шарль кілька разів намагався перервати йому мову. «Мені треба поговорити з вами», прошепотів він на вухо клеркові, який йшов сходами попереду нього. Невже він має яку підозру?» – подумав Леон. Серце його закалатило, він губився в здогадах. Нарешті Шарль, зачинивши за собою двері, попросив його, коли він буде в Руані, дізнатися, скільки буде коштувати хороший дагеротип. Він готував дружині сентиментальний сюрприз, делікатного знаку уваги. Він мав намір подарувати їй свій портрет у фраку. Але спочатку він хотів прицінитися. Зрештою, таке доручення не завдавало великого клопоту Леонові. Він усе одно бував у місті майже щотижня. Чого він туди їздив? Оме підозрював, що в нього там завелась якась амурна пригода, якась інтрижка. Але він помилявся. У Леона ніяких романів не було. Ніколи ще не був він такий сумний, як тепер, і пані Лефрансуа помічала це по тому, скільки їжі залишалося в нього на тарілці. Бажаючи вивідати таємницю, вона заходилась розпитувати акцизне кабіне, але той відрізав, що не служить у поліції. Але й на нього Леонова поведінка справляла досить дивне враження. За обідом він часто відхилявся на спинку стільця і, розводячи руками, в туманних виразах скаржився на життя. «Вся біда в тому, що у вас мало розваг», – сказав йому акцизник. «Яких?» «Бувши вами, я придбав би собі токарний верстат». «Але ж я не вмію на ньому працювати», – відповідав Клерк. «Щоправда, то правда», – погоджувався Біне, гладячи під боріддя з презирливим і заразом самовдоволеним виглядом. «Леона втомило безплідне кохання», – Крім того, він уже відчував і ту нудьгу, яку породжує одноманітне сіре існування, коли не маєш ні до чого інтересу, не маєш ні на що надії. Йому так остогідли Йонвіль і Йонвільці, що деякі люди, деякі будинки уже самим своїм виглядом викликали у ньому непереборну відразу. І аптекар, попри всю свою добродушність, став для нього просто нестерпним. Тим часом перспектива переміни – не тільки вабила, але й лякала Леона. Проте незабаром цей острах перейшов у нетерплячку. Париж владно кликав його здалеку фанфарами маскарадів і реготом гризеток. Йому так чи так треба довершити юридичну освіту. То чому ж він не їде? Що йому заважає? І він почав внутрішньо готуватися. Перш за все, він обдумав план своїх майбутніх занять, і вже в думках обставив собі квартиру. Там він заживе справжнім артистичним життям, навчиться грати на гітарі, справить собі халат, іспанський берет, голубій оксамитові пантофлі. Він уже заздалегідь милувався оздобами своєї кімнати над каміном висітимуть дві шпаги, хрест на хрест, а над ними череп і гітара. Правда, нелегко було добитися згоди від матері. Але ж переїзд у Париж був для нього найкращим виходом. Навіть його патрон, і той радив йому попрацювати в іншій конторі, де б він міг набратися більшого досвіду. Поки що Леон обрав середній шлях і став напитувати місце молодшого клерка в Руані. Але не знайшовши такого місця, написав нарешті матері довгого і докладного листа, в якому переконливо доводив, що йому слід негайно переїхати у Париж. Мати погодилась. Леон не квапився щодня протягом цілого місяця і вер возив йому з Йонвіля в Руан, а з Руана в Йонвіль скрині, баули, валізи. Клерк полагодив свій гардероб, наново оббив свої три крісла, надбав собі чималий запас шовкових хусток, словом підготувався так, ніби мав намір податися в кругосвітню подорож. І все таки він відкладав свій від'їзд з дня на день, аж поки не одержав від матері другого листа з нагадуванням, що він мусить поспішати, якщо хоче скласти іспити до канікул. Коли настав час прощальних обіймів, аптекарша сплакнула, Юстен розридався, паноме, як людина мужня, намагався приховати своє хвилювання. Він сам виявив бажання донести пальто свого юного приятеля додому нотаріуса. Який мав відвести клерка в Руан у своєму кабріолеті Леон ледве встиг попрощатися з паном Боварі Збігши нагору по сходах, він зупинився на хвильку віддихатись Коли він увійшов, пані Боварі ручко підвелась «Це знову я», – сказав Леон «Я так і знала» Вона прикусила губи Кров бухнула їй до голови І все лице зажарілося, як маків цвіт так стояла вона, притулившись плечем до стіни. А пана Боварі нема дома? спитав Леон. Нема, і ще раз повторила. Нема. запала мовчанка. Вони дивились одне на одного, і їхні думки, зливаючись в єдиній тузі, тісно зближалися, пригортаючись, як двоє трепетних грудей. Мені хотілося поцілувати Берту. Емма спустилась на кілька сходинок і покликала Фелісіте. Леон швидким поглядом окинув усю кімнату. Стіни, етажерку, камін, ніби бажаючи надивитись на все, запам'ятати і забрати з собою. Але ось повернулась Емма, а служниця принесла Берту. Дівчинка метляла мотузкою, на якій догори ногами таліпався вітрячок. Леон кілька разів поцілував її в шийку. «Прощай, дитинко! Прощай, малятко! Прощай!» І він віддав її матері. «Забери її», – сказала вона служниці. Вони лишились самі. Пані боварі дивилися в вікно, притулившись лицем до шибки. Леон тихенько ляскав кашкетом по нозі. «Збирається на дощ», – сказала Емма. «У мене плащ». Відповів він А вона обернулась, похиливши голову Світло переливалось по її чолі, як по мармуру До самого вигину брів І годі було вгадати, що розглядає Емма на обрії, Про що вона думала і що було в неї на душі Ну що ж, прощавайте, зітхнув Леон Вона різким рухом підвела голову Так, прощайте, пора вони наблизились одне до одного. Він простягнув руку. Вона завагалась. «Ну, давайте по аналійському», сказала вона нарешті, і, селкуючись посміхнутися, подала йому руку. Леон відчув її руку в своїй, і йому здалося, що вся її істота ніби перейшла в цю теплу долоню. Потім він пустив її. Їхні очі зустрілися ще раз, і він пішов. Опинившись коло критого ринку, він став і сховався за стовп, щоб востаннє поглянути на білий будиночок з чотирма зеленими віконницями. Йому здавалося, ніби за вікном промайнула в кімнаті якась тінь. Але Фіранка ніби сама собою відщепнулась від розетки, поволі колихнулася своїми довгими косими складками, і раптом всі вони зразу розгладились – і випростались непорушною білою стіною. Леон кинувся далі бігом. Здалеку він побачив на шляху кабріолет свого патрона. Біля екіпажа стояв чоловік у полотняному фартусі і держав коня за уздечку. Тут же пан Гіомен балакав про щось із аптекарем. Вони чекали Леона. "Обніміть мене", промовив Оме зі сльозами на очах. Ось ваше пальто, дорогий друже, глядіть, не застудіться. Шануйте своє здоров'я, бережіть себе. Ну, Леоне, сідай, сказав нотаріус. Оме перехилився через крило кабріолета і, зовсім розчулившись, ледве спромігся вимовити сумні прощальні слова. «Щасливої дороги!» «До побачення!» відповів пан Гіомен. «Ну, рушай!» Вони поїхали, а Оме подався додому. Пані Боварі відчинили вікно в сад і дивились на хмари. Громадячись на заході, з боку Руана, вони швидко котилися по небосхилу темними клубками, пронизані наскрізь скісним сонячним промінням, мов якийсь підвішений над землею трофей з золотими стрілами. А далі безхмерне небо було чисте й біле, як порцелянова чаша. Але раптом налетів вітер, зігнув тополі і линув дощ, лопотячи по зеленому листю. Потім знову виглянуло сонце, закуткудакали кури, у мокрих кущах затріпотіли крильцями горобці, зашуміли по чаї, несучи за собою рожеві кетяги акації. «А він, мабуть, уже далеко», подумала Ема, Опів на сьому в обідній час, як завжди, прийшов пан Оме. «Ну», – сказав він, сідаючи, – «значить, вирядили ми сьогодні нашого юнака». «Та ніби так», – відповів лікар. І, повернувшись на своєму стільці, спитав. «А що нового у вас?» «Нічого. Жінка моя сьогодні в день була якась хвильована. Ви ж знаєте цих жінок. Їх тривожить усяка дурниця». А моя особливо. Але не слід картати їх за це. Адже в них нервова система тендітніша, ніж у нашого брата. Бідолашний Леон», – сказав Шарль, – «як то воно буде йому в тому Парижі? Чи він там приживеться?» Пані Буваріці зітхнула. «Та годі вам!» – сказав аптекар, смокнувши язиком. «Там же ресторани, маскаради, шампанське!» «Запевняю вас, йому буде непогано!» «Я не думаю, що він стане гульвісою», – заперечив Шарль. І «Я так само!» – жваво підхопив пан Оме. але ж йому доведеться принатурюватись до інших, щоб не зажити слави святенника. А ви ще не знаєте, яке життя ведуть ці жевжики в латинському кварталі з різними актрисами? Зрештою, до студентів у Парижі всі ставляться прихильно». Якщо у когось із них є хоч якісь приємні таланти, його приймають у найкращих домах У них навіть закохуються дами з сен передмістя, що згодом дає їм можливість зробити прекрасну партію Але, сказав лікар, я боюсь, що там маєте рацію, перебив його аптекар Це зворотний бік медалі, там треба завжди триматись за кишеню От, приміром, гуляєте собі в міському саду. З'являється якийсь добродій, елегантно вбраний, навіть при ордені, дипломат, можна подумати. Підходить до вас, зав'язує розмову, намагається вам догодити, почастує табакою. Підніме капелюха, потім ви сходитесь ближче. Він веде вас до кав'ярні, запрошує до себе на дачу, знайомить за вином з різними людьми. І в 75 випадках з'їста... «Все це лише для того, щоб вимантачити у вас гроші або затягнути в якусь небезпечну справу!» «Це так?» – відповів Шарль. «Але я думав головним чином про хвороби. Наприклад, протифозну лихоманку. На неї часто хворіють студенти-провінціали». Емма здригнулася. «Це буває від зміни режиму», – підхопив аптекар. «І пертурбації...» що викликається зміна в загальному стані організму. А потім іще знаєте паризька вода, ресторанний стіл, усі ці гострі страви кінець кінцем. Тільки гарячать людині кров. І не варті, що ви не кажіть миски домашнього супу. Щодо мене, я завжди люблю харчуватися вдома. Це здоровіше. Тому, коли я вивчав у Руані фармацію, то столувався в сімейному пансіоні разом з професорами. І він продовжував розвивати детально свої погляди І розповідав про свої особисті смаки Аж поки по нього не прийшов жустен І не сказав, що треба зготувати гоголь-моголь «От біда! І дихнути не дадуть спокійно!» Закричав він «Сиди, як проклятий, дома! Навіть на хвилинку не можна нікуди відлучитись! І доки ще мені тягнути ту лямку!» Потім, уже на порозі, він сказав «До речі, знаєте новину?» «Яку?» «Дуже ймовірно!» Скинувши бровами і набравши серйозного вигляду, відповів Оме. «Що цього року сільськогосподарська виставка Нижньої Сени відбудеться в нашому Янвілі!» «Принаймні, ходять уже такі чутки!» Про це натяком було сказано і в сьогоднішній ранковій газеті. «Для нашого округу це було подією величезної ваги!» Але ми про це ще поговоримо. Е, дякую, присвідчувати не треба. У Жюстена є ліхтар. Розділ 7. Наступного дня... Емма була в якомусь похоронному настрої. Все навколо було ніби окутане чорною поленою, оповите напівпрозорим траурним флером. І жалібно квиля, чи, мав зимовий вітер у запустілому замку, сум усе глибше всутувався в її душу. Вона відчувала жаль за тим, що було й не вернеться, і в тому, яка охоплює людину після кожного доконаного вчинку – і нарешті той біль, що його завдає перерва всякого звичного переживання, раптове припинення тривалого трепету. Як і після гостин у Об'єссарі, коли в голові її вихорем кружляли кадрилі, вона впала у похмуру меланхолію, в якусь тоскну безнадію. Образ Леона вставав перед її уявою. «Благородніший, прекрасніший, миліший, загадковіший, ніж будь-коли». Хоч він і поїхав, він не розставався з нею. Він був тут. Здавалося, тінь його витала в цій господії. Емма не могла відірвати очей від килима, по якому він ходив, від стільців, на яких він сидів. А ось і річка. Вона текла, як і перше, поволікотилася дрібними хвильками поміж пологими берегами. Не раз і не два ходили вони тут по замщілому камінню під її тихий шемрід. Як хороше світило їм сонце, як гарно гулялося їм пообіді в саду, в холодочку. Він сидів, було б простоволосий, на низенькому ослінчику і читав щонебудь у голос. Свіжий вітерець із лугу ворушив сторінками книжки і красолю кругом альтанки. Ах, його вже немає, єдиної відради в її житті. Єдиної надії на вимріяне блаженство. Чому вона не вхопила це щастя, коли воно було так близько? Чому вона не впала перед ним навколішки, не затримала його обома руками, коли воно тікало від неї? Вона кляла себе за те, що не кохала Леона, не прагнула його цілунків. Її поривало побігти до нього, упасти йому в обійми, сказати «Ось я!» «Я твоя!» Але її спиняв страх перед труднощами, і жаль та досада ще дужче роз'ятрювали в ній бажання. Спомин про Леона став тепер ніби осередком її нудьги. Він палах у її серці дужче від вогнища, покинутого мандрівниками на снігу серед степу. Вона кидалася до нього, припадала, обережно вирушила це багаття, що ось-ось мало пригаснутий. Вона скрізь шукала, чим би підтримати полум'я. Найдальші згадки і найсвіжіші події. Все, що вона відчувала і все, що уявляла. Жадання втіхи, що розвіювались повітру. І сподіванки щастя, що тріщали у вогні сухим хмизом. Свою безплідну чесноту, свої знебулі мрії. Свій буденний домашній дріб'язок. Усе вона збирала, все згрібала докупи. Щоб розпалити свою журбу Проте вогонь незабаром ущух Чи то нічому було вже горіти Чи то навалено було забагато Кохання мало помалу погасло в розлуці Жалі притопились від звички І заграва пожежі, яка багрянила Блідіведнокруги її душі Взялася тінню і розплилася в нівець у напівсні, що знемагав Еммену свідомість, відразу до чоловіка видавалась їй навіть тугою за коханням, а пал ненависті, теплом ніжності. Та ураган усе віяв і віяв, пристрасть перегоряла на попіл, і ніде було шукати ні рада, ні просвідку, звідусіль її огортав безпроглядний морок і наскрізь пронизував крижаний холод. І тоді знову, як у тості, почалися погані часи. Тепер Емма вважала себе ще нещаснішою, ніж раніше, бо вона пізнала горе і була пересвідчена, що йому не буде краю. Жінка, яка прирекла себе на такі жертви, має право дозволити собі хоч якісь примхи. Емма купила готичний ослінчик для молитви, і за місяць витратила 14 франків на лимони для полірування нігтів. Замовила собі в Руані блакитну кашемірову сукню, вибрала в Лере найкращий шарф. Ним вона перев'язувала талію поверх капота і, позачинявши віконниці, лежала в такому вбранні на кушетці з книжкою в руках. Вона часто стала міняти зачіски, то викладав волосся по-китайському – то пустить м'якими локонами, то заплете в дрібушки, то знову зробить косий проділ і підгорне волосся по-чоловічому. Їй заманулося навчитися італійської мови, і вона накупила словників, придбала граматику, дістала паперу, бралася вона і за серйозні книжки, з історії та філософії. Серед ночі Шарль схоплювався часом з просоння, думаючи, що його кличуть до хворого. «Я зараз, зараз!» бурмотів він. А то Емма витирала сірника засвітити лампу. Але з читанням велося так само, як і з вишиванням, якого чимало валялося недокінченого в комоді. Емма брала книжку, кидала і переходила до іншої. З нею траплялись і справжні припадки, під час яких вона була здатна на всякі безрозсутства. Одного разу вона поспорила з чоловіком, що вип'є чарку горілки. Шарль мав необережність прийняти парі, і вона випала одним духом ту горілку всю до краплі. Емму ніколи не бачили веселою, хоч йонвільські дами ославили її вітрогонкою. В куточках уст у неї пролягла нерухома складка, як у старої діви, чи в невдахи, чи столюбця. Вона була бліда-бліда, аж прозора, Шкіра на носі стягнулась до ніздрів, а погляд був якийсь невиразний. Знайшовши в себе на скронях три сиві волосинки, вона стала говорити про старість. Часто на неї нападали млості. Одного дня сталося навіть кровохаркання, і коли стривожений Шарль заходився клопотатися коло неї, вона сказала йому Ет, Велике діло!» Шарль пішов до кабінету. Сів у своє робоче крісло під френологічною головою, сперся ліктями на стіл і заплакав. Потім він викликав до Йонвіля свою матір і подовго радився з нею щодо Емми. «Як тут бути? Що робити? Вона ж і слухати не хоче про лікування». «Знаєш, що твоїй жінці треба?» – одно говорила мати. «Діла хорошого! Роботи руками!» Працювала б вона, як інші, щоб заробити на прожиток, то де б і ділися оті її примхи, а так на безділлі і лізуть в голову різні химери. Та в неї ж є заняття, заперечував Шарль. Добре мені заняття, тільки й того, що читає всякі романи та мерзенні книжки, безбожні писання, які по вольтер'янському висміюють священиків, та все це ще квіточки, мій сину, а ягідки будуть, хто в Бога не вірить то й погано кінчає. Таким чином вирішено було не давати Еммі читати романів. Це було нелегко зробити. Проте стара мати залюбки взялася за діло. Проїздом через Руан вона обов'язково зайде до власника читальні і запропонує закрити Еммин-абонемент. А якщо бібліотекар, цей отруйник моралі буде противитися, то хіба вона не знайде на нього управи в поліції? Свекруха й невістка розпрощалися сухо. За ті три тижні, що вони прожили разом, між ними не було сказано й двох слів, якщо не рахувати звичайних привітань та запитань при зустрічах за столом і перед сном. Пані Боварі-мати поїхала додому в середу, Цього дня в Йонвілі буває базар. З самого ранку Майдан був захаращений селянськими бідарками. Перекинуті на задок, до гори голоблями, вони тяглися уздовж будинків від церкви аж до трактиру. По той бік вишикувались ядки під брезентом, де торгували ситцем, вогняними ковдрами і панчохами, обротями й голубими стяжками у пучках, що маєли кінчиками на вітрі. Долі, поміж пірамідами яєць і кошиками з сиром, звідки стирчала липка солома, навалено було всякого залізного товару. Побіч із рільничими машинами куткудакали в пласких клітках кури, вистромлюючись головами за град. Люди юрмилися чогось на одному місці, як затялися не сходити з нього і мало не продавили вітрину аптеки. Посередах тут завжди було багато людей. Всі товпилися сюди не стільки за ліками, скільки за медичними порадами. Така голосна була в околишніх селах слава добродія оме. Його непохитний апломб засліплював селян. Для них цей аптекар був усім лікарям лікар. Емма сиділа в своїй кімнаті край вікна, а сидіти там їй доводилося частенько. У провінції вікно замінює театр і бульвар. Із нічев'я дивилася на юрбу селюків, коли раптом помітила якогось пана в зеленому оксамитовому сюртуку. На руках у нього були мотні жовті рукавички – які дещо контрастували з його крагами, а прямував він до лікарського дому. Слідом за ним ішов, похнюпившись, якийсь дядько. «Хазяїн дома?» – спитав пан Ужюстена, що розмовляв на порозі з Фелісіте. Він подумав, що хлопець служить у лікаря. «Скажи, що його хоче бачити пан Рудольф Буланже де Лаюшет». Відвідувач додав до свого прізвища назву маєтку «Нездворянських хвастощів» а просто для того, щоб дати про себе належне поняття. Справді, Лаюшет – це був маєток в околицях Йонвіля, в якому він купив панський будинок і дві ферми. Управляв ними сам, хоч господарством клопотався не дуже то. Він був ще не жонатий і мав, говорили, не менше 15 тисяч ренти. Шарль вийшов до приймальні. Пан Буланже показав йому свого конюха – той хотів, щоб йому пустили кров, бо по всьому тілу в нього так як мурашва лазить. «О «Оце мені тільки й пособить!» правив він своє, коли його стали розраювати. Тоді поварій велів принести бинт і попрохав Жюстена потримати таз. Помітивши, що селянин при цьому зблід, він підбадьорив його. «Не бійся, голубе!» «Та нічого там!» відказав той. «Давайте!» І браво простягнув лікареві своє ручище. Кровцівкою вдарила з-під ланцета, обрискавши стіну таза окола. «Держи ближче!» – гукнув Шарль на Жустена. «Ти диви!» – говорив селянин. «Ну, і здорово це бенить! Прямо тобі дзюрком так і б'є! Така червона-червона! Це добре? ж? «Та як коли?» Відповів лікар. Буває, що зразу нічого нічого, а потім людина раптом зомліває, особливо отакі здоров'яки. Тут дядько як стій упустив футляр ланцета, що крутив був у руці, плечі йому так пересмикнуло, що аж спинка стільця затріщала, а шапка впала додолу. Так я й знав, промовив баварій, затискаючи вену пальцем. Таз затремтів у руках Ожюстена. Коліно йому підломились, він побілів на лиці. «Жінко! Жінко!» – загукав Шарль. Емма бігом спустилась по сходах. давай. кричав Боварі. «Год біда мені з ними! Обидва зразу!» Він так розхвилювався, що ледве зміг накласти пов'язку. «Нічого страшного!» – спокійнісінько сказав пан Буланже – Підтримуючи зомлілого юстена, він посадовив його на стіл і притулив спиною до стіни. Пані Боварі заходилося знімати з Жюстена краватку. Шнурки сорочки були зав'язані на шиї вузлом, і тонкі пальці Емми кілька секунд розплутували його. Потім вона змочила остом свою батистову хусточку і почала обережно терти хлопцеві скроні, легенько дмухаючи на них. Конюх опритомнів. А Жюстен усе ще був безтямний. Його зіниці потопали в тьмяних білках, як блакитні квіти в молоці. «Треба сховати одних все це», – сказав Шарль. Пані Боварі взяла таз. Коли вона нахилилась, щоб поставити його під стіл, сукня її, жовта літня сукня з чотирма оборками, довгою талією і широкою спідницею, соняшником розпустилась на паркеті. Нахилившись, розтапивши руки, вона трохи похитувалась, і пишні складки матерії хвилювались від кожного поруху її стану. Потім Емма взяла каравку води і вкинула в неї кілька грудочок цукру. Але тут увійшов аптекар. Служниця побігла по нього, коли щинилася та метушня. Побачивши, що його учень уже розплющив очі, він полегшено зітхнув і затопцював круг хлопця оглядаючи його з ніг до голови. Ну й дурень ти, хлопче!» – говорив він. Несосвятенний дурень! Подумаєш, велике діло, флеботомія! А ще каже, я, я! верхолас із тебе хоробрий! За горіхами ти видряпуєшся, бог знає, як високо! Що та білка? А тут чим можеш похвалитися? Ти ж, здається, маєш намір присвятити себе фармації!» Тебе ж можуть викликати при якійсь серйозній оказії до суду, щоб ти своєю наукою допоміг суддям розібратися в справі. Там треба буде зберігати цілковитий спокій, бути розсудливим і мужньо триматися. Інакше всі тебе матимуть за вахлая. Жюстен мовчав, а птекар правив далі. «Чи тебе хто кликав сюди? Вічно ти не докучаєш й пані». Крім того, середу, твоя присутність в аптеці більш необхідна, ніж будь-коли. Зараз у нас там чоловік двадцять народу. Я все кинув, турбуючись про твою долю. Ну, давай, біжи, чекай мене та гляди за склянками». Жюстен поправив свій туалет і пішов, а ті, що лишилися, заговорили про млості. У пані Боварі їх ніколи не бувало. «Для дами це незвичайно». Сказав пан Буланже А проте й чоловіки бувають дуже вразливі Мені довелося якось на дуелі бачити секунданта Що втратив свідомість, як тільки стали заряджати пістолети А я, промовив аптекар Можу спокійно дивитися на чужу кров Але досить мені тільки уявити, що кров тече з мене самого Та довше думати про це Зразу обіймають млості Тим часом пан Буланже Відіслав свого конюха І волів йому заспокоїтись Раз уже лікар вдовольнив його забаганку «Через цю забаганку я мав приємність Познайомитись з вами», Додав він І подивився при цьому на Емму Потім він поклав на край стола Три франки Недбало вклонився і пішов Незабаром він уже був Потім боці річки Туди йшла дорога до Лайушет І Емма бачила як він ступав під тополями, час від часу стишуючи крок, ніби в задумі. «Гарненько!» – казав він сам до себе. «Гарненько, що й казати ця лікарша! Чудові зубки, чорні очі, точені ніжки, а манери, як у пережанки! І звідки вона тут узялася? Де її доп'яв цей чортів телепень?» Пану Вірудольфу Буланже було 34 роки. Брутальний на вдачу і бистрий на розум, він мав чимало любовних пригод і досконало розумівся на жінках. Пані Боварій увпало йому в око, і ось він думав про неї та про її чоловіка. По-моєму, він дуже дурний, і набрид їй це певно, під нігтями чорно по три дні не голиться. Поки він їздить по тих хворих, жінка сидить і штопає йому шкарпетки. А як же це нудно А як би хотілося жити в великому місті Танцювати щовечора польку Біднесенька Душа в неї аж брениться коханням Їй без цього, як рибі, без води Два-три компліменти, і вона буде молитися на тебе А яка буде ніжна, розкіш одна Так-то так, але як потім неї откараскатись Бачачи в перспективі безліч насолод, він за контрастом пригадав свою нинішню коханку. Це була руанська акторка, він утримував її, навіть спомини про неї викликали в ньому почуття пересиченості. Куди не кинь, думав він, пані Боварії багато краща і, головне, багато свіжіша, а та віржіні щось уже надто розтовстіла і така противна зі своїми ніжностями. А потім, що це в неї за пристрасть до креветок? Навкруги не було нікого, і Рудольф чув лише мірне шародіння трави під ногами та сюрчання коників, що причаїлись десь у вівсах. Він знов бачив перед собою Ему в кімнаті, в тій самій сукні і в думках роздягав її. «Все, вона буде моя!» Скрикнув він, розбиваючи ціпком суху грудку землі. І нагайно став обмірковувати дипломатичний бік цієї справи. «Де ж із нею зустрічатись? Як це влаштувати?» – роздумував він. «Там же той дітвак вічно чіплятиметься за на спідницю, а тут і ще служниця, чоловік, сусіди, ціла морока з ними. Ні, це забиратиме надто багато часу». Але думки не вгавали. А очі у неї гляне, вийме душу, а блідість, блідість яка. Страшенно люблю блідих жінок. На верхів'ї Аргейського пагорба він остаточно прийняв рішення аби тільки трапилася нагода ну що ж, зайду до них, пришлю дичини, птиці, як треба буде, то й крові собі пущу, а там. «Заприятелюємо. Я запрошу їх до себе. Ох ти чорт!» – вигукнув він уже в голос. «Та в нас же скоро виставка. Вона там буде. Я її побачу. От і почнемо. Візьмуся сміло, то й буде діло». Розділ 8. Ось і діждалися нарешті тієї виставки. З самого ранку жителі містечка балакали на порогах про приготування до цієї урочистої події. Фронтон мерії було оздоблено гірляндами плюща, на лузі нап'ято намет для святкового бенкету, а серед площі проти церкви поставлено якусь стару бомбарду салютувати при в'їзді пана-префекта і про оголошенні імен примійованих землеробів. З Біші прибув загін Національної гвардії. У Йонвілі своєї не було і приєднався до пожежної дружини, якою командував Біне. Комірець у нього сьогодні був ще вищий, ніж завжди. Його торс, туго затягнений у тісний мундир, був нерухомо випростаний, ніби вся життєва енергія перемістилася в ноги, які ритмічно пружинячий карбували крок. Між акцизником і полковником віддав йшло суперництво. І щоб похвалитися муштрою, обидва служаки ганяли, кожен окремо, свої команди по площі. Червоні погони й чорні нагрудники навперемінку марширували туди-сюди, маневрували без краю й без кінця. Зроду, що в Йонвілі не було такого параду. Багато обивателів заздалегідь причепурили свої будинки. З прочинених вікон звисають трикольорові прапори. В шинках повно народу, на двері гарно, сонячно. Накрохмалені чепчики біліють, як сніг. Золоті хрестики виблискують на сонці. Квітчасті хустки барвіють тут і там, відтіняючи своєю строкатістю темно-одноманітність сюртуків та синіх блуз. Навколишні фермерки, злазячи з возів, відшпилювали підтикані, щоб не замазалися пілки спідниць. Чоловіки дбали більше про капелюхи і тому накривали їх по дорозі носовичками, один кінчик яких придержувався зубами. З обох кінців містечка на головну вулицю плавом плив народ, випліскуючись із провулків, із проходів, із домів. Час від часу ляскали клямки дверей, то виходили подивитися на чудасію міщанки в нетяних рукавичках». Найбільше захоплення викликали дві обліплені лампіонами трикутні рами, що стояли оба трибуни для начальства. Крім того, на чотирьох колон мерії було встромлено чотири тички з прапорцями вгорі. На зеленкуватих полотнищах красувалися золоті написи. На одному – торгівля, на другому – землеробство, на третьому – промисловість і на четвертому – мистецтво. Але веселощі які були помітні на всіх обличчях, явно псували настрій трактирниці, пані Лефрансуа. Стоячи на рундочку біля кухні, вона бурмотіла собі під ніс. І вигадуючи таке чорті що, напнули от халабуду, думають, може, щоб префектові добре було обідати під наметом. А як же, це вам не базарний циркач? І таке неподобство вони ще називають «турбуватися про благо краю». Нащо ж хоч було виписувати того кухарчука з невшателя? Для кого? Для свинопасів, для харпаків? Мимо проходив аптекар. На ньому був чорний фраг, нанкові штани, черевики на бобровому хутрі, і задля такої оказії шапокляк. Моє шануваннячко, привітався він. Але пробачте, я поспішаю. Вдова спитала куди? Вам, оно, може, й в дивовижу. Я ж весь час сиджу в себе в лабораторії, як миша в крупах. Яких крупах? Та ні ж, бо ні, пояснив Оме. Бачите, пані Лефрансуа, я просто хотів сказати, що сиджу весь час вдома, рідко коли на світ божий вилажу. Але сьогодні, раз у нас таке діло, треба. Ах, і ви туди? Презирливо скривилася вона. «Е, туди? А, а що хіба? Спитав здивований аптекар. Адже я член консультативної комісії Гладка трактирниця видивилася на нього і по якійсь хвилі сказала, всміхнувшися Ну, то інша річ Але яке ви маєте відношення до сільського господарства? Хіба ви в цьому щось тямите? Чому ж не тямити? Тямлю? Адже я фармацевт, сиріч хімік а хімія, пані Лефрансуа, вивчає, щоб ви знали молекулярну взаємодію всіх природніх тіл, звідки випливає той факт, що в сферу їх досліджень входить і все сільське господарство. І справді, склад усяких угноїнь, ферментація різних рідин, аналіз газів і впливи міазмів. Хіба це все не хімія? Питаю я вас. Хімія і більш нічого. Трактирниця мовчала. Оме вів далі. Чи не гадаєте ви, що агрономом може бути тільки той, хто сам оре землю та кохає свійську птицю? е ні Тут треба передусім знати хімічну структуру відповідних речовин, геологічні поклади, атмосферні явищ, властивості ґрунтів, мінералів і вод, консистенцію і капілярність різних тіл і так далі і тому подібне. Необхідно, крім того, досконало вивчити основи гігієни, щоб правильно організувати спорудження господарчих будівель, догляд за худобою, харчування робітників. Далі, пані Лефрансуа, потрібно розумітися на ботаніці, уміти розрізняти всякі рослини, чи вони корисні, чи шкідливі, чи вони поживні, чи малоцінні. Знати, деякі сіяти й садити, деякі виполювати й знищувати. Одне слово, щоб раціонально вести господарство, треба завжди бути в курсі останніх досягнень науки, читати нові брошури й періодичні видання. Трактирниця не спускала з ока дверей французької кав'ярні, а аптекар не вгавав. «Дай Боже, щоб наші землероби стали хіміками, або хоча б краще прислухалися до парад спеціалістів. От і я недавно написав таку чималу роботу, розвідку на 70 з чимось сторінок під назвою «Просидр. Його виробництво і дію» з деякими новими увагами з цього предмета, і надіслав її в Руанське землеробське товариство, за що мав честь бути прийнятим у його члени». «По землеробському відділу, секція помології. Так от, якби моя праця була опублікована...» Але тут аптекар урвав. Надто вже схвильована була пані Лефрансуа. «Ви тільки подивіться!» – сказала вона. «Просто не знаю, що думати. Корчма-корчмою!» І знизуючи плечима так, що плетена кофта розтягувалась у неї на грудях, вона показала обома руками на трактир свого конкурента – Звідки виривались весері співи «Ну та нічого, скоро увірветься бас!» Додала вдова «Не мене й тижня, як буде по всьому!» Оме аж назад подався з великого дива Вона зійшла з рундучка і зашепотіла йому на вухо «І як? Хіба ви не знаєте? Його ж опишуть на тижні!» А все то Лере доконав його тими векселями «Яка жахлива катастрофа!» вигукнув аптекар, що завжди мав готові вирази на всі можливі випадки життя. Тут трактирниця почала докладно розповідати йому історію, яку вона знала від Теодора, слуги пана Гіомена. Попри всю свою ненависть до Тельє, вона гостро картала Лере. «Це такий проноза, така п'явка!» «О, прововка-примовка!» – сказала вона раптом. «Ось він і сам на ринку, бачите?» Кланяється пані Боварі, вона в зеленому капелюшку під ручку з паном Буланже. Пані Боварі. вигукнув Оме. Біжу запропонувати їй свої послуги. Може, вона виявить бажання дістати місце в огорожі під колонами. І не слухаючи тітки Лафрансуа, яка притом хотіла договорити йому своє, аптекар швидкими кроками рушив уперед з усмішкою на устах, розсипаючи уклони направо й наліво і широко маючи довгими фалдами чорного фрака. Родольф помітив його здалеку і прискорив крок. Але пані Боварій скоро задихалася. Тоді він пішов повільніше і, посміхаючись, сказав їй з грубоватою прямотою. «Я хотів утекти від цього товстуна. Ну, ви знаєте, аптекаря». Емма підштовхнула його ліктем. «Щоб це мало значити», – подумав він, і поглядав на неї скоса. Ідучи далі, по її спокійному профілю годі було про щось догадатися. Він чітко вимальовувався на світлі, в овалі капора з палевими стрічками, схожими на листя очерету. Очі її дивилися з-під довгих вигнутих вій прямо вперед, і дарма, що були широко розплющені, здавались примруженими. Так припливала до тендітної шкіри щік тихо пульсуюча кров. Тонкі ніздрі просвічували рожевим. Голова була ледь схилена на плече, і між губами виднілися перламутрові краєчки зубів. «Чи вона це на сміх зробила?» – питав себе Рудольф. Але той рух Емми був просто попередженням. Майже поруч із ними йшов Лере, і час від часу озивався до них, ніби бажаючи зав'язати розмову. «Сьогодні в нас чудо, непогода! Ніхто дома не всидить! Вітереть зі сходу!» Пані Баварій і Рудольф не відповідали йому ні слова, а він, слідкуючи за їх найменшим порухом, підступав усе ближче, підносив руку до капелюха і говорив «Прошу!» Дійшовши до кухні, Рудольф, замість прямувати шляхом далі до застави, раптом повернув на бічну стежку, ведучи за собою пані Баварій. «Бувайте здорові, пане Лере!» – гукнув він. «До приємної зустрічі!» «Спритно ви його спровадили?» – засміялась Емма. «А навіщо нам хто здався?» – мовив він. Раз уже мені сьогодні випало щастя бути з вами». Емма почервоніла. Він не доказав фрази і заговорив про те, яка чудесна погода, як гарно ходити по траві. Навкруги росли кроткий. «Гарненькі квіточки!» – позивався знов Рудольф – «Тут вистачило б наворожіння всім закоханим, які тільки є в окрузі». І додав. «Може й собі тривати. Як ви гадаєте?» «А ви хіба закохані?» – спитала Емма, покашлюючи. «Все може бути?» – відповів він. Потроху лух почав заповнюватись народом. Господарки зачіпали перехожих своїми великими парасольками, кошиками та дітлахами – Часто доводилося сходити з дороги, пропускаючи довгу вервечку сільських робітниць у синіх панчохах і низьких черевиках із срібними перснями на пальцях. Від них пахло молоком. Побравшися за руки, вони йшли через увесь луг, від осик аж до намету, де мав відбутися банкет. Але вже надходив час огляду експонатів, і хлібороби один по одному заходили в загороду. Круг, обнесений кілками звірьовками, як на іподромі. У загороді, витягшись ламаним рядом нерівних крупів, стояла мордами до бар'єра усяка худоба. Сонні свині повтикалися рилами в землю, мукали телята, бекали вівці, корови, підібгавши ноги, лежали черевом на траві і, поволі ремагаючи, кліпали важкими повіками, обганяючись од мошви, що дзищала над ними. Конюхи позакачували рукава і держали за оброті жеребців, що ставали дибки і ржали до кобил, широко роздимаючи ніздрій. Кобили стояли сумирно, витягнувши шию з обвислою гривою, а лошата лежали поруч в холодочку або підбігали посатей. Над довгою хвилястою лінією усіх цих збитих докупи тіл де де маяла на вітрі якась біла грива, витикалися чиїсь гострі роги, Мелькали голови людей, що пробігали мимо Осторонь, кроків за сто від загороди Стояв здоровенний чорний бугай у наморднику З залізним кільцем у ніздрях Стояв нерухомо, наче збронзелитий Його держав на налегачі Якийсь обітраний хлопчина Тим часом між двома рядами тварин Приходив повагом гурток панів Вони розглядали кожен експонат І потім радились про щось поміж собою один із них, на вигляд найповажніший, робив на ходу якісь нотатки в записнику. То був голова жюрі «Пан де Розере де ла Панвіль. Упізнавши Рудольфа, він одразу підійшов до нього і сказав, чамно усміхаючись, «Як, пане Буланже, ви нас покидаєте?» Рудольф запевнив, що він незабаром повернеться. Але тільки на голова пішов, він промовив до Емми. «Ій Богу!» «Я лишуся з вами. Ваше товариство приємніше». І, продовжуючи сміятися з виставки, він показав жандармові свого синього запрошувального квитка, щоб вільніше пересуватися, і навіть зупинявся часом перед яким-небудь видатним екземпляром. Але пані Боварі не виявляла ні до чого цікавості. Помітивши це, він почав жартувати з йонвільських дам та з їхніх туалетів, попросивши вибачення за недбалість свого власного брання – в його костюмі впадала в око та недоладна суміш простоти і вишуканості, яка, на думку банальних людей, має свідчити про ексцентричну поведінку, заплутаність почуттів, тиранічну владу мистецтва і, головне, про певну зневагу до суспільних умовностей. Все це одних спокушає, а інших дратує. На ньому був сірий демікотоновий жилет – у вирізі якого надималася вітру батистова сорочка з блісерованими манжетами. Панталони в широку смужку сягали до кісточок, відкриваючи лаковані черевики з верхом. Вони так блищали, що в них відзеркалювалась трава. Заклавши руку в кишеню піджака і збивши на бакир солом'яного бриля, Рудольф розкидав носками черевики в кінські кізяки. «А втім, – додав він, – живучи на селі, – «Нічого дарма старатися», – закінчила Емма. «А так», – підхопив Рудольф. «Адже ніхто з цих добрих людей не спроможний навіть оцінити належно кріф рака». І обоє заговорили про провінційну обмеженість, про те, як вона занапащає життя, губить мрії. «От і мені», – говорив Рудольф, – «така туга обіймає серце». «Вам?» – здивувалась Емма. А я гадала, що ви завжди веселий. Це тільки про око. На людях я вмію ховати обличчя під смішливою маскою. А тим часом, не раз і не два, дивлячись на кладовище в місячному світлі, я питав самого себе, чи не краще б приєднатися до тих, що спочивають у домовинах? Ох, а друзі ж ваші? – спитала Емма. Ви що, забули? Друзі? «Які? Хіба вони у мене є? Кому я потрібен?» І з цими словами він злегка присвиснув. Але тут вони мусили розтопитися, даючи дорогу в величезній споруді зі стільців, яку ніс позаду якийсь чоловік. Він стільки набрав на себе, що з-під того вантажу видно було лише передки дерев'яних черевиків та пальці розчепірених рук. Це могильник ластібудуа витягав із церкви стільці для публіки. Невтомно шукаючи нових джерел зиску, він вирішив у такий спосіб скористатися з виставки, і його вигадка увінчалася повним успіхом. Від клієнтів не було відбою. Усім було жарко, і селяни просто з рук виривали один в одного ці стільці, сидіння яких пропахли ладаном. Відкидаючись на закапані воском грубі спинки – вони відчували до них якусь побожну шану. Пані Боварі знову взяла Рудольфа під лікоть, і він говорив далі, ніби сам до себе. «Так, багато чого мені не вистачає. Вічно сам один. Ах, якби в мене була в житті мета, якби я зустрів на своєму шляху якусь щиру душу, тоді енергія забила б у мені джерелом». Тоді не страшно було б мені ні тучі, ні грому. Тоді я гори перевернув би. «А мені все-таки здається, – сказала Емма, – що вам нічого нарікати на долю». «Ви так гадаєте? – спитав Рудольф. «Бачите, знову заговорила вона. Ви вільні?» Вона трохи завагалась. «Багаті?» «Не глузуйте з мене!» – відповів він. Емма стала присягатись, що вона й не думала глузувати, коли раптом ударили з гармати і всі кинулись на випередки до містечка. Але виявилось, що це була фальшива тривога. Пана префекта й досі не було, і члени журі не знали, що робити – чи починати засідання, чи почекати ще. Нарешті, на краю площі, з'явилось велике наймане ландо, запряжене двома ходющими шкапами. Кучер у білій шапці шмагав їх люто, що було сили. Біне і слідом за ним полковник ледве встигли подати команду до зброї. Вояки прожогом кинулись до козлів за рушницями. Деякі забули навіть про комірці. Але екіпаж високого начальства ніби здогадався про цей переполох, і пара конячин, похитуючись у голоблях, притрюхикала помалу до під'їздів мерії, якраз у ту мить, коли загін Національної гвардії і пожежна команда, карбуючи крок під барабанний дроп, уже розгорталися фронтом. «На місці!» – крикнув Біне. «Жди!» – гаркнув полковник. «Наліво! Рівняйсь!» Взяли на караул. Брязький трушниць покотився строєм, наче мідний казанок поскакав по сходах і приклади гупнули об землю. Тоді з екіпажа виліз пан у куценькому фраку, гаптованому сріблом, лисий спереду, з залізнями на тімані. Його землистого кольору обличчя мало надзвичайно добродушний вигляд. Придивляючись до людей, він мружив свої великі очі з припухлими повіками, задерши гору гострого носика і посміхаючись запалим ротом. Він упізнав мера по шарфу, і повідомив йому, що пан префект не мав змоги приїхати, пославши натомість його, радника префектури, і ще додав кілька слів вибачення. Чуваш відповів чемними вітаннями, і заявив, що почуває себе збентеженим. Так стояли вони лице в лице, мало не торкаючись лобами, а навколо товпилися члени жюрі, муніципальні радники, почесні громадяни, Національна гвардія і публіка. Притискаючи до грудей маленьку чорну трикутку пан радник усе повторював свої поздоровлення, а чуваш, зігнувшись в дугу, і собі усміхався, не знаходив слів, заникувався і все запевняв про свою відданість монархії та дякував за честь, яку явили Йонвілю. Трактерний служник іполит узяв коня за повід і, припитаючи на криву ногу, повів їх підповідку до золотого лева де вже зібрали ще мало селян, подивитись на коляску. Забив барабан, гримнула гармата, знатні гості піднялися один за одним на естраду і посідали в крісла, оббиті червоним утрехтським оксамитом. Їх позичила на свято пані Тюваш. Усі ці люди були схожі один на одного. Їхні драглисті, ледве присмаглі від сонця обличчя, нагадували кольором молодий сидр, Усті бакенбарди виступали з цупких комірців, пов'язаних білими краватками з дбайливо розправленими бантами. У всіх жилетки були оксамитові, шалеві, у всіх при годиннику була стрічка з овальною сердоліковою печаткою, усі сидячи спиралися обома руками на коліна, обережно розставивши ноги, щоб не м'ялись панталони з недокатованого сукна, які вилискували дужче від шкіри на чоботях. Позаду, у під'їзді по -під колонами, розташувались дами вищого товариства, а прості люди стояли або сиділи на стільцях проти естради. Лесті Будуа встиг уже перенести сюди з лугу весь запас стільців і ще раз у раз бігав по них до церкви. Своєю комерцією він наробив робив такого розгардіяшу, що нелегко було дотовпитись до східців естради. «Як на мене!» сказав пан Лере, звертаючись до аптекаря, що проходив саме на своє місце. «Тут треба було б поставити дві венеціанські щогли та ще задрапувати їх якоюсь багатою, але строгого стилю матерією. Це було б куди як ефектно». «А вже ж», – відповів Оме, – «але що вдієш? Тут же всім орудував мер, а в цього бідолашнотю ваша смаку не питай». «Я б навіть сказав, що в нього немає із заводу того, що зветься артистичним чуттям!» Тим часом Рудольф піднявся з пані Баварії на другий поверх мерії, в залу засідань. Там нікого не було, і він заявив, що звідси буде дуже добре і зручно дивитися. Він узяв три табуретки, що стояли коло овального столу під монарха, присунув їх до вікна, і вони сіли поряд». На естраді заворушилось. Про щось говорили пошепки, ніби радились. Нарешті пан радник підвівся. Тепер уже було відоме і переходило з уст в уста його прізвище – Л'євен. Перегорнувши свої папери і пильно вглядаючись у них, він почав. «Шановне товариство, дозвольте мені насамперед, тобто...» «Перше, ніж я почну говорити з вами про властиву мету наших сьогоднішніх зборів, і я певен, що ви поділяєте мої почуття, дозвольте мені, кажу, насамперед висловити щиру подяку нашій верховній владі, нашому монархові, панове, нашому володарю, нашому улюбленому королю». Який особисто піклується про всебічне процвітання, як усієї країни загалом, так і кожного її жителя, зокрема, який твердою і водночас мудрою рукою веде державний корабель серед численних небезпек розбурханого моря, уміючи приділяти належну увагу миру й війні, торгівлі й промисловості, сільському господарству й науці та мистецтву? Краще буде, сказав Рудольф, коли я трохи відсунуся назад. А то чому? Спитала Емма Але саме в цей момент голос радника звучав особливо голосно «Відійшли в минуле ті часи, панове!» – декламував він коли громадянські чвари заливали кров'ю площі наших міст, коли власник, негоціянт і навіть робітник, засинаючи увечері мирним сном, здригався на самодумку, що він може прокинутися від дзвонів на сполох і криків на гвалт, коли знахабнілі крамольники своїми підривними гаслами розхитували підвалини, «Мене можуть побачити знову», – відповів Рудольф. «І тоді доведеться цілих два тижні просити пробачення». «А при моїй лихій репутації...» «Ну, ви зводите наклеп на самого себе», – перебила Емма. «Ні, правда. У мене жахлива репутація, клянуся». «Але, панове!» – відійствував далі радник. «Коли, відвернувшись пам'яттю від цих похмурих картин, я кину оком на сучасний стан нашої прекрасної батьківщини, що я побачу?» Скрізь процвітають торгівля і ремесла. Скрізь нові шляхи сполучення. Пронизуючи, подібно до нових артерій, організм держави встановлюють нові зв'язки. Відновили свою діяльність наші великі промислові центри. Зміцніла релігія, всміхається всім серцям. Наші порти повніють кораблями. Відроджується довіра. І нарешті Франція знову вільно дихає. А втім, додав Рудольф, Можливо, з точки зору світу. Люди й мають рацію. «Як так?» – спитала Емма. «Ах!» – зітхнув Рудольф. «Хіба ви не знаєте, що є душі, які завжди страждають? Вони шукають то мрії, то дії, то найчастіших почуттів, то найбезумніших насолод. І так чоловік вдається в різні фантазії та шаленства». Тоді Емма подивилася на нього – як на мандрівника, що побував у екзотичних краях і промовила. А ми, бідні жінки, не маємо навіть цієї розваги. Невесела це розвага, в ній не знайдеш щастя. А хіба воно взагалі буває? – спитала Емма. Так, колись воно приходить. – відповів Рудольф. І ви зрозуміли це? – Говорив радник. «Ви хлібороби і сільські робітники! Ви мирні піонери цивілізації! Ви поборники прогресу і моральності! Ви зрозуміли, кажу, що політичні завірюхи жахливіші за атмосферні грози!» «Колись воно таки приходить», – повторив Рудольф. «Приходить несподівано, коли ти вже зовсім зневірився в ньому. Тоді, видно, круги якраз ніби ширшають, і чується якийсь голос». «Ось воно. І ти відчуваєш потребу довірити цій людині все своє життя, все віддати, всім пожертвувати. Не треба ніяких освічень. Душа душу розуміє і так. Вони вже бачили одне одного у мріях». Він дивився при цьому на неї. «Ось він. Нарешті той скарб, якого ви так довго шукали. Ось він перед вами блищить, грає, міниться». «І все таки, що сумніваєшся, що не наважуєшся вірити, що стоїш засліплений, ніби вийшов з темряви на світло!» Вимовивши ці слова, Рудольф довершив їх пантомімою. Він провів рукою по обличчю, ніби в нього запаморочилась голова, потім опустив свою руку на Емману. Вона забрала свою руку, а радник усе читав. «І хто здивується цьому, панове?» Хіба тільки який небудь сліпий, що з головою загруз, я не побоюсь вжити цього виразу загруз у болоті забобонів старих часів і зовсім не розуміє духу хліборобського населення? Де справді ми можемо знайти більше патріотизму, більше відданості спільній справі? Одне слово, більше розуму, ніж на селі. Я маю на увазі, панове, неповерховий розум, не жалюгідні бряскальця бездіяльних голів – але той глибокий і поміркований розум, який передусім і понад усе є до певної корисної мети, сприяючи тим самим вигоді кожної окремої особи, а значить і загальному добробуту та могутності держави, що є плодом поваги до законів і неухильного виконання обов'язків. «Ну, завів», – сказав Рудольф. «Все обов'язок та обов'язок. Смерть не люблю цієї балаканини». Щось багато їх розвелося. О таких старих йолопів у фланелевих жилетах та святеників із щотками і грілками. Вони всі, може, вуха протуркали тим обов'язком. «Обов'язок!» «А що таке обов'язок?» «Обов'язок — це почувати велич, кохати красу, а не схилятися перед суспільними умовностями з усіма їхніми мерзотами». «Одначе... одначе...» заперечила пані поварі. «Та ніжбо!» До чого це повставати проти пристрастей? Хіба є що прекрасніше на світі? Хіба не пристрасті є джерелом героїзму, ентузіазму, поезії, музики, мистецтва всього-всього? Але ж ми мусимо, сказала Емма, хоч трохи зважати на думку світу, коритися його моралі. Бачите, існують дві моралі, — відповів Рудольф. Є мораль дрібна, умовна, людська, вона мінлива, повзуча й криклива, як оце збіговище дурнів, що ви бачите перед собою. Але є й інша, вічна мораль. Вона сяє навколо нас, як ця чудова природа, вона ясніє над нами, як це погідне блакитне небо. Пан Лєвен витер губи носовою хусточкою і заговорив знову. «А? «Чи треба вам, мої панове, доводити корисність сільського господарства? Хто ж задовольняє всі наші потреби? Хто дає нам усе необхідне для існування? Може не хлібороб?» «Ні, панове, хлібороб! Це він, засіваючи працьовитою рукою ріллю наших родючих нив, вирушує зерно, яке, будучи роздрібнене й розмелене дотепними пристроями, виходить з них під іменем «борошна» а потім перевозиться до міст і потрапляє до пекаря, який і готує з нього їжу, що живить і багатого, і убогого. Не Нехто ж, як хлібороб, вигодовує на пасовищах численні отари, що дають нам одежу. Щоб ми носили, щоб ми їли, панове, якби не хлібороб. Та навіщо, панове, ходити далеко за прикладами? Хто з вас не задумувався про те, яку величезну користь маємо з тієї скромної істоти, що прикрашаючи наші пташарні, дає нам водночас пухові подушки для постелі і сочисте м'ясо для стола, і на додаток яйця? Я б ніколи не скінчив своєї промови, якби став докладно перелічувати всі ті розмаїті продукти, які, ніби щедра мати, що обділяє рідних дітей, дарує нам дбайливо оброблена земля. Тут виноград, там яблука на сидр, далі рапс, а он сир, а льон? Не забувайте про льон, панове! Адже в останні роки льонарство набрало в нас великого значення. І ще я зверну на нього вашу особливу увагу. Але закликати до уваги не було ніякої потреби. У натовпі без того всі пороззявляли роти, ніби ковтаючи слова радника. Тюваш, який сидів поруч із ним, слухав, витріщивши очі. Пан Дерозере час від часу заплющував очі, а далі... Тримаючи між колін свого сина Наполеона, сидів аптекар. Щоб не пропустити жодного слова, він приставив до вуха долоню трубкою. Інші члени журі схвально покивували головами, поволі опускаючи підборіття у викот жилета. Під естрадою стояли у позі вільно пожежники, спершись на рушниці. Один біне, виструнчившись і відставивши лікоть, тримав шаблю на караул. Можливо, він і слухав промовця, але не міг нічого бачити, бо козирок каски зсунувся йому на самий ніс. У його помічника, молодшого сина Тюваша, каска була ще більша, просто таки величезна. Вона хилиталась у нього на голові, і з-під неї стерчав кінчик ситцевої хустки. Юнак лагідно, по-дитячому, усміхався з-під козирка і під буйними краплями виступав на його блідому обличчі. Втішеному, втомленому і сонному. Площа й будинки навколо неї захрясли народом. Люди обліпили всі вікна і всі двері, а Жюстен так і прикипів біля аптечної вітрини, захопившись незвичайним видовищем. Дарма що було тихо. Голос пана Л'євена губився у повітрі. Долітали тільки окремі уривки фраз, переривані собганням стільців у юрбі. Потім ззаду раптом чулося протягле мукання бика або мекання ягнят, що перегукувались із кутка в куток. То пастухи підганяли скотину ближче, і тварини час від часу подавали голос, злизуючи язиком якусь травинку чи листочок, що пристали до морти. Рудольф притиснувся до Емми і швидко зашепотів. «Невже вас не обдурюється з мова людей? Чи є хоч одне почуття, якого б вони не засуджували?» Найблагородніші інстинкти, найчастіші симпатії вони переслідують, обкидають болотом. І якщо двом нещасним душам пощастить нарешті зійтися, все влаштовано так, щоб вони не могли злитися. Але вони змагатимуть до того, напружуватимуть свої крила, зватимуть одне одного, даремні всі перешкоди». Раніше чи пізніше, за півроку чи за десять літ, кохання таки з'єднає їх, бо так судилося долою, бо вони створені одне для одного. Він сидів, згорнувши руки на колінах і, повернувшись обличчям до Емми, пильно дивився на неї. Вона розгляділа в його очах тоненькі золоті промінчики, що снувалися круг чорних зіниць, і навіть чула запах помади від його волосся. Тоді їй стало якось млосно, і чомусь пригадався віконт, з яким вона вальсувала в об'єсарі, Від його бороди точився такий же запах ванілі цитрини. Упиваючись з ним, вона мимохідь прикрила повіками очі. Та ось вона випросталася на табуреці і побачила вдалині на обрії старий диліжанс. Ластівка повилі спускалась по схилу пагурбале, по підіймаючи позад себе стовпи курявий. У цій жовтій кареті так часто приїздив до неї Леон, по цій дорозі він поїхав від неї назавжди, їй примрілося його обличчя у вікні, потім усе змішалося, взялося якоюсь туманною поволокою, їй здавалося, що вона все ще кружляє у вальсі, приблизку люстер, в обіймах віконта, що Леон десь недалеко, що він зараз прийде. І раптом з тим. Вона весь час відчувала поруч себе голову Рудольфа. Солодкість цього відчуття навіяла їй колишні бажання. І як розвихрені вітром піщинки, вони звивалися смерчем між хвиль тонкого аромату, що сповивав її душу. Емма широко роздимала ніздрі, вдихаючи свіжі пахощі плюща, який вився по карнизу. Вона зняла рукавички, витерла руки, потім стала обмахуватись хусточкою. І крізь биття крові в скронях їй чувся гомін юрби та голос радника, який усе ще харамаркав свою промову. Він говорив, «Працюйте й далі! Трудіться й далі! Не зважайте ні на підшепти рутенерів, ні на галас скороспітих експериментаторів! Не настанно турбуйтеся про меліорацію ґрунтів, про добре угноєння, про плекання племінної худоби, коней і корів, овець і свиней!» Нехай ці виставки будуть для вас ніби мирними аренами, де переможець, покидаючи змагання, подає руку переможеному і братається з ним, обнадіючи його в майбутніх успіхах. А ви, шановні робітники, ви, скромні слуги, досі жоден уряд не цінував ваших тяжких трудів. Одержуйте ж тепер нагороду за ваші мирні чесноти, і будьте певні, що віднині держава дбає про вас – підтримує вас, захищає вас, що держава задовольнить ваші справедливі вимоги і, наскільки це буде можливо, полегшить тягар ваших тяжких жертв. Виголосивши це, пан Л'євен сів на місце. Встав і заговорив пан Дерозаре. Промова його, може, і не така кучерява, як у радника, зате відзначалася більш позитивними якостями стилю більш спеціальними знаннями та більш посутніми міркуваннями. Так, у ній далеко менше місця займали похвали на честь уряду, зате більше уваги приділялося сільському господарству і релігії. Промовець указав на їх взаємозв'язок та на способи, якими вони завжди прислужувались справі цивілізації. Рудольф розмовляв з пані Боварі про віщі сни та перечуття, про магнетизм – Сягаючи думкою до колиски людства, пан Дерозаре змальовував слухачам ті дикі часи, коли люди, тиняючись по лісових нетрях, живилися жолудями. Потім вони скинули звірині шкури й одягалися в сукно, розорали землю, посадили виноградники. Чи було це справжнім благом? Чи не повели ці винаходи за собою більше лиха, ніж добра? Таке питання ставив перед собою пан Дерозаре. Від магнетизму – Рудольф перейшов помалу до спорідненості душ. І поки пан голова наводив у приклад цінціната, що ходив за плугом, діоклетіана, що садив капусту, та китайських імператорів, які засівали на Новий рік свячене зерно, Рудольф з'ясовував молодій жінці, що непереможний взаємний потяг двох душ сягає глибоко в їхні попередні існування. «Ось хоч би і ми», – казав він, – «як ми познайомились який випадок звів нас докупи. Не інакше, як самі наші природні нахили тягли нас одне до одного, долаючи простір, як дві річки, що стікаються по різних схилах, зливаються врешті в одно. Він схопив Емму за руку. Вона її не відняла. «За успіхи у вирощуванні цінних культур!» кричав голова. «Наприклад, тоді, коли я прийшов до вас уперше...» «Панові Бізе з Кенкампуа!» «Чи я знав, що супроводжуватиму вас сьогодні?» «Сімдесят франків!» «Сто разів я збирався йти звідси, а проте пішов за вами, лишився з вами. «За угноєння!» «Як залишуся і сьогодні, і завтра, і на всі дні, і на все життя!» «Панові Коронус Аргея, золота медаль!» «Бо ніколи, ні в чийому товаристві я не знаходив такого всевладного зачарування!» Панові Бену із Жеврі Сен-Мартен І тому спогади про вас назавжди залишаться в моїй душі За баранами Миреноса Але ви забудете мене Я про майну в вашому житті як тінь Панові Бело із Ноттердам О ні Якесь місце я все-таки займу у ваших думках У вашому житті За розведення плем'яних свиней Призділиться екс-екво Між панами Леріссе та Кюламбуром Шістдесят франків Рудольф тиснув руку Еммі і відчував, що долоня її горить і тріпочеться, як спіймана горлиця, що рветься на волю. Але тут... Чи вона намагалася випручатись, чи хотіла відповісти на його потиск? Досить, що вона поворушила пальцями. «О, дякую вам!» – скрикнув він. «Ви не відштовхуєте мене! Щира душа! Ви розумієте, що я весь ваш! Дайте мені дивитися на вас!» «Дозвольте мені милуватися вами!» Вітер вдерся крізь вікно, і сукно на столі почало жужмитися, а внизу на площі в усіх селянок затріпотіли оборки високих чепчиків, ніби метелики білими крильми. «За використання макухи!» – читав далі голова. Він квапився. «За застосування фламандських добрив! За вирощування льону! За осушування ґрунту при довготерміновій оренді!» За службу в хазяїна Рудольф мовчав Вони дивились одне на одного Їхні снажні уста Тремтіли від жаги Їхні пальці сплились Утомливі з немозі Катерині ніказі Елізабеті Леру і Іссасетто Лагер'єр За 54-річну службу На одній фермі Срібна медаль вартістю 25 франків А де Катерина Леру? Перепитав радник вона не виходила. По юрбі перекотився шебіт. «Та йди вже! Не туди! Ліворуч! Не бійся! Чудурна!» «Та де ж вона кінець кінцем?» – закричав тюваш. «Ось, ось, дечки, То нехай підійде!» Тоді на естраду несміло вийшла низенька бабуся, якась ніби скорчена у своїй убогій одежині. Вона була запнута широким синім фартухом, і взута в групі дерев'яні червики. Худе обличчя, облямоване чепчиком без оборки, взялося дрібними зморшками, як печене яблуко, а з рукавів червоної кофти виглядали довгі руки з вузлуватими суглобами. Від гризючого пороху на токах, від їдкої золи в жлукті, від масної овечої шерсті, її руки так зашкарубли, порепалися, огрубіли, що здавалися брудними. Дарма, що бабуся довго полоскала їх у чисті воді. Натруджені ненастанною роботою пальці весь час були розчепірені, ніби смиренно свідчили про всі перебуті поневіряння. У виразі її обличчя була якась чернична суворість. Ані сум, ані розчуленість не пом'якшували її байдужого погляду. Возившись постійно із свійськими тваринами, бабуся набралася одних німоти спокою. Уперше на віку – Потрапила оце вона в таке багатолюдне товариство, і налякана в глибині душі всіма цими прапорами, барабанами, панами в чорних фраках і орденом радника, вона стояла нерухомо, не знаючи, чи їй підходити чи втікати, не розуміючи, чого підштовхує її юрба, чого всміхаються їй члени журі. Так стояло перед квітучими буржуа «Це живе півстоліття рабства». Підійдіть, шановна Катерино Нікезо Елізабет Толеру, сказав пан радник, узявши з рук голови список премійованих. І поглядаючи то на папір, то на стареньку, він усе повторював батьківським тоном: "Підійдіть, підійдіть". "Та чи ви глуха чи що?" сказав чуваш, підскакуючи в кріслі. І став кричати їй на саме вухо: «За 54-річну службу! Срібна медаль! 25 франків! Вам! Вам!» Одержавши нарешті свою медаль, стара почала її розглядати. Тоді по її обличчю розлилась блаженна усмішка, і, сходячи з естради, вона пробурмотіла. «Вітамо це нашому паноцю! Нехай відправить за мене службу Божу!» «Який фанатизм!» – вигукнув аптекар, нахилившись до нотаріуса. Засідання скінчилось. Юрба розійшлась, всі промови були виголошені, і все знову стало на свої місця, все пішло по-старому. Хазяїни знову лаяли найматів, а ті взялися бити тварин, байдужих тріумфаторів, що верталися до своїх лівів з зеленими бінками на рогах». Тим часом національні гвардійці, настромивши на багети булки, піднялися на другий поверх мерії. Попереду йшов батальйонний барабанщик з повним кошиком пляшок. Пані Боварі взяла Рудольфа під руку, він повів її додому, вони попрощалися коло дверей, потім він пішов погуляти перед бенкетом на лузі. Бенкет був шумливий, погано влаштований і тягся довго, Запрошені сиділи так тісно, що ледве могли рухати ліктями, а вузенькі дошки, що правили за лави, мало не ламалися під їхньою вагою. Усі їли дуже багато. Кожен намагався повністю винагородити себе за внесений пай. Всі упріли, заливав обличчя, біля стопара, пара, нібо осінній ранковий туман над річкою снувалися над столом поміж висячих ламп. Рудольф притулився спиною до коленкорового полотнища і так задумався про Емму, що нічого не чув. Позаду нього служники скидали стосами на траві, немиті тарілки. Сусіди озивалися до нього, він їм не відповідав. Йому підливали вина, а в думках його панувала тиша, хоч навколо було гамірно. Він пригадував усе, що вона говорила. Він бачив форму її губ. Її лице, ніби в магічному світчаді, світилося на бляхах ківерів. Стіни намету спадали з гортками її сукні, а на обрії майбуття низився нескінченний разок любовних денів. Він ще раз бачив її увечері, під час ілюмінації, але вона була з чоловіком, пані Оме і аптекарем, який, страшенно турбуючись з приводу небезпеки від невибухлих ракет, раз у раз відлучався від компанії і бігав зі своїми порадами до біне. Все піротехнічне приладдя, прислане пана у вашу, зберігалося задля безпеки у нього в погребі, тому порох від сирів і не займався, а головний номер, дракон, що кусає себе за хвіст, зовсім не вийшов. Вряди годи спалахувала яка небудь нещасна римська свічка, тоді в натовпі лунали голосні крики й виски жінок, в яких лоскотали в темряві. Емма мовчки пригорталася до плеча Шарля і, закинувши голову, спостерігала за мерехтливими смужками ракет на тлі чорного неба. Рудольф дивився на неї при світлі лампіонів. Незабаром лампіони погасли один по одному. На небі засяяли зорі, бризнуло кілька крапель дощу. Емма накинула на голову косинку. В цю хвилину з воріт трактиру викотилась коляска радника. Кучер був п'яний і одразу почав куняти. Здалеку було видно, як над верхом, поміж ліхтарями, коливається його масивна постать разом із кузовом, що підкидався на ресорах. «Я вважаю, – сказав аптекар, – що слід би вживати суворих заходів проти пиятики. Як на мене, я вивішував би щотижня біля дверей мерії на спеціальному щиті прізвище всіх тих, що за цей час отруювали себе алкоголем». А потім, з точки зору статистики, це становило б своєрідний літопис, до якого можна було б звертатися по довідки. Але даруйте!» І він кинувся до капітана. То йшов уже додому, скучивши за своїм токарним верстатом. Е, «Може б ви все-таки послали когось із своїх людей?» Сказав він йому. «Або й самі сходили. Дайте мені спокій!» відповів акцизник. «Нічого там не станеться!» «Можете бути спокійні», – сказав аптекар, наздогнавши своїх друзів. «Пан Біне запевнив мене, що вжито всіх заходів. Жодна іскорка не прохопиться, помпи повні води. Ходімо вже спати». «Та час уже, час», – промовила пані Оме, позіхаючи на весь рот. «А про те, що не кажіть, гарна випаладнина нам на сьогоднішнє свято». Рудольф повторив потихеньку з ніжним поглядом Так Гарна Дуже гарна Вони попрощалися І розійшлися Через два дні В руанському маяку Була надрукована велика стаття Присвячена виставці Оме написав її експромтом Наступного ранку Звідки ці прапори, ці квітки, ці гірлянди? Куди ринеться юрба, ніби шалені хвилі розбурханого моря під повінню тропічного сонця, що заливає жаром наші лани? Потім він перейшов до становища селян. Звичайно, уряд робить багато чого, але цього ще не досить. «Сміліше!» – звертався він до нього. «Тут потрібні тисячі реформ, здійснимо їх!» Потім... Говорячи про приїзд радника, він не забув ні войовничого вигляду нашої міліції, ні наших бадьорих селянок, ні лисих стариганів, цих патріархів, що вшанували свято своєю присутністю, останніх ветеранів наших безсмертних фаланг, що відчули, як у них страпанулося серце примужньому гуку барабанів. Він згадав і про себе, назвавши своє прізвище одним із перших у списку членів журі, і додавши примітку, що пан Оме, аптекар, надіслав у землеробське товариство доповідну записку про виготовлення сидру. Дійшовши до вручення медалей, він у дефірамбічних виразах змальовував радість нагороджених. «Батько цілував сина! Брат брата! Чоловік жінку!» Неодин з почуттям гордості показував свою скромну медаль і, звичайно, повернувшись додому до своєї дорогої господині, він зі сльозами повісить її на убогу стіну своєї хатини. Близько шостої години головні учасники торжества зійшлися на учту, влаштовану на лужку, в саду пана Л'єжара. Учта відбувалася в найтеплішій, найсердечнішій атмосфері. Були проголошені тости, паном Лів'єром за монарха, паном Тювашем за префекта, паном Дерозаре за сільське господарство, паном Оме за промисловість і мистецтво цих двох рідних сестер, паном Лепліше за меліорацію. Увечері небо раптом розцвіло блискучим феєрверком. Це був справжній калейдоскоп, яка щарівна оперна декорація. І в ці хвилини наше містечко ніби перенеслося в чудесний фантастичний світ тисяча і однієї ночі. «Зауважимо, що жоден інцидент не порушив цього родинного свята!» На закінчення він додав «Усіма була помічена відсутність духовництва. У ризницях, очевидно, прогрес розуміють трохи інакше. Ну що ж, вольному воля, панове лойоли!» Розділ дев'ятий Минуло півтора місяця. Рудольф не приходив. Нарешті одного вечора він таки з'явився. Ще на другий день після виставки він вирішив. Не треба йти туди на Турану. Це була помилка. А десь наприкінці тижня він вирудився на полювання. Після полювання він гадав, що тепер іти вже пізно. Але потім розміркував інакше. Якщо вона покохала мене з першого дня, то від нетерпіння побачити зі мною її любов ще дужче розгориться. Тож почекаємо ще трохи». І він зрозумів, що його розрахунок правильний, коли, зайшовши в залу, помітив, як збрітла Емма. Вона була сама. Вечоріло. Муслінові фіранки на вікнах згущували сутінки, а позолота барометра – на який падав останній сонячний промінь Висявала в дзеркалі між вітами поліпа Рудольф стояв А Емма ледве здобулася на слово Щоб відповісти на його привітання «Знаєте», – сказав він «Мені все ніколи було І до того ж хворів «Серйозно?» – скрикнула вона «Та ні», – відповів Рудольф Сідаючи біля неї на табуреті «Не те, щоб серйозно, просто не хотів йти до вас». «Чому?» «Ви не здогадуєтесь?» Він подивився на неї ще раз, але з таким виразом, що вона спаленіла і опустила голову. «Емо!» – почав він. «Пане!» – промовила вона, злегка відхилившись від нього. «От бачите!» – озвався він журливим тоном – Таке недарма не хотілося мені іти до вас. Ви не дозволяєте мені вимовляти це ім'я, яким повна моя душа, і яке вихопалось у мене мимоволі. Пані Боварі! Та вас же всі так називають. Зрештою, це навіть не ваше ім'я, це ім'я іншого. Він повторив Іншого і затулив обличчя руками. Так. «Я думаю про вас весь час. Спомин про вас доводить мене до розпуки. О, пробачте. Я піду... Прощавайте. Я поїду далеко. Так далеко, що ви про мене більше ніколи не почуєте. А от сьогодні якась невідома сила привела мене до вас. Адже не можна боротись проти неба. Не можна встояти проти усмішки ангела». «Лишається віддатися у владу прекрасного, чарівного, божественного!» Уперше в житті Емма чула такі речі. І її гордість, як купальниця в гарячій ванні, розніжилась і розімліла від вогню цих слів. «Але хоч я й не приходив, – провадив він, – хоч я й не міг вас бачити, – та я принаймні мав у спостерігати за всім, що вас оточує. Ніч у ніч я приходив сюди, дивився на ваш дім, на покривлю, що виблискувала в місячному сяйві, на дерева в садку, що схилялися вітами над вашим вікном, на маленьку лампу, проблиск світла в темряві ночі. О, ви не знали, що тут, так близько і так далеко від вас є бідний нещасливець. Емма нахилилась до нього з риданням. «О, який ви добрий!» – промовила вона. «Ні, я люблю тільки вас. От і все. А ви, мабуть, і не підозрювали цього. Скажіть же мені одне слово. Одне словечко!» І Рудольф непомітно сунувся з табурета додолу. Але тут на кухні почулося цокання дерев'яних черевиків. А двері вітальні, він це помітив раніше – були незачинені Якби ви були такі ласкаві Промовив він, підводячись І задовольнили одне моє бажання Він хотів оглянути весь дім Він хотів узнати все в ньому І вони вже обоє підвелися Бо пані Баварі не вбачала в цьому нічого незручного Коли раптом увійшов Шарль Добрий день, докторе Привітався Рудольф Лікар, підлещений цим несподіваним титулом, розточився в компліментах, чим негайно скористався Рудольф, щоб набрати звичайного вигляду. «Знаєте, тут пані Боварі говорила мені про своє здоров'я», – почав він. Шарль перебив його. Він і сам страшенно хвилюється. На жінку знову нападає задишка. Тоді Рудольф спитав, чи не корисно було б їй їздити верхи. «А вже ж!» Це чудово, знаменито, блискуча ідея Ти повинна їздити на прогулянки На її заперечення, що в неї нема коня Рудольф запропонував свого Вона відмовилась, він не став наполягати Щоб пояснити свій прихід, він розповів, що його конюх, Той самий, якому Шарль пускав кров, скаржиться весь час на млості Я заїду, подивлюсь, сказав Баварій ні, — Ні-ні, я пришлю його вам сюди. Ми приїдемо разом, так для вас буде зручніше. — Гаразд, дякую вам. І лишившись сам на сам із дружиною, він спитав у неї. — А чого це ти відмовилась від люб'язної пропозиції пана Буланже? Вона зробила незадоволену міну, стала вишукувати тисячі причин і нарешті заявила, що це може здатися декому дивним. Подумаєш, велике діло, обкрутився Шарль на одній нозі. Найважливіше здоров'я. Тремно ти відмовилась. А як же мені їздити вверхи, коли у мене нема Амазонки? То справимо, відповів чоловік. Цей аргумент переконав її. Коли костюм був готовий, Шарль написав панові Буланже, що дружина згодна і що вони розраховують на його люб'язність. Другого дня під обід Рудольф прибув до дому Шарля з двома верховими кіньми. У одного з них були рожеві помпони на вухах і дамське сідло з замші. Рудольф озув високі м'які чобітки. Він був певен, що Емма з Руду не бачила такої розкоші. І справді, коли він вибіг на площадку сходів у оксамитовому піджаку і білих трикових райтузах, Емма була захоплена його костюмом. Вона вже була готова і чекала. Жюстен вискочив з аптеки, щоб подивитися на неї. Лікар також покинув на якийсь час свій пост. Він засипав пана Буланже порадами. «Ви там обережніше! А то чи довго до біди? У вас, може, баски коні!» Емма почула над головою якийсь стук. То Фелісіте тарабанила по шипках, забавляючи маленьку Берту. Дівчинка посилала матері поцілунки рукою та замахала їй у відповідь ручкою гарапника. «Приємної забави!» – гукав на вздогін Оме. «Ви там тільки обережніше! Обережніше!» І замахав їм на прощання газетою. Відчувши під ногами землю після бруку, Емменкінь рвонув з копита. Рудольф скакав поруч. Час від часу, Супутники перекидалися кількома словами. Трохи пригнувшись вперед, високо тримаючи повід і вільно опустивши праву руку, Емма вся віддалася ритмові руху, що погойтував її у сідлі. Біля узгір'я Рудольф попустив повід. Обоє враз кинулися щодуху вперед, а на вершині коні раптом зупинилися, і довга синя вуаль упала Еммі на обличчя. Був початок жовтня. Над полями стояв туман. На обрії, чіпляючись за силуети пагорбів, снувала мла. Окремі пасма відкривалися, линули вгору і, розпливаючись, щазали. Іноді крізь просвіти в хмарах мріли здалека на сонці йонвільські покрівлі, садки над річкою, двори, мури, дзвіниця. Емма мружила очі, намагаючись знайти свій дім, і ніколи ще це убоге містечко, де вона жила, не видавалось їй таким маленьким. З цієї висоти вся долина уявлялася величезним блідим озером, що курилося парою. Де-неде темними скелями чорніли кубки дерев, а високі ряди тополь, що виступали з туману, здавалися дюнами, нанесеними вітром на берег. В узбіччі, на Галявані, в теплому повітрі між ялинами колихалось імлисте світло. Рудувата, як тютюновий пил земля, глушила звуки кроків, і коні, ступаючи по ній, розкидали під опалі соснові шишки. Рудольф і Емма їхали уздовж узлісся. Емма час від часу відверталася, уникаючи його погляду, і тоді бачила лише виструнчені в ряд стовбори ялин. Від їх постійного малькання – у неї аж у голові запаморочилось. Коні хропли, злегка порипували шкіряні сідла. В ту мить, коли вони в'їжджали в ліс, виглянуло сонце. «То Бог нас благословляє!» – сказав Рудольф. «Ви так гадаєте?» – спитала Емма. «Їдьмо! Їдьмо!» – гукнув він і цмокнув язиком. Коні побігли. Високі придорожні папороті чіплялися в еммених стременах. Рудольф щоразу нахилявся, не споняючи коня, і висмикував їх звідти. Часом він випереджав емму, щоб розхилити перед нею віти, і на ходу черкався коліном об її ногу. Небо поголубіло. Листя на деревах не ворушилося. По дорозі попиталися просторі ялини, всталені квітучим вересом, Лілові килими чергувалися з заростями дерев, сірими, бурими чи золотими, як до породи. Під кущами раз у раз чувся під крил, а галки злітали на доби з неголосним хрипким кряканням. Верхівці спішились. Рудольф прив'язав коней. Ема пішла вперед, за мщілою колією, але надто довга сукня заважала їй, хоч вона й підсмикувала шлейф. Так що Рудольф, ідучи слідом, бачив між чорним сукном і чорними ботинками ніжну білу смужку її панчіх, що видавалась йому ніби її голизною. Емма спинилась. «Я втомилась», сказала вона. «Ну, ще трошечки», підбадьорював він. «Ще одне зусилля». Прийшовши ще кроків із сто, вона знову зупинилась. Крізь вуаль, що спускалася навскоси з її чоловічого капелюха до пояса, лице її виднілося в голубуватій прозорості. Вона ніби плавала в хвилях блакиті. «Куди ж ми йдемо?» Він не відповідав. Вона уривчасто дихала. Рудольф роззирався навкруги, покусуючи вуса. Вони вийшли на широку галявину, де була вирубана памолодь. Сіли на вивернуте дерево і Рудольф почав говорити їй про своє кохання. Він не лякав її відразу гучними фразами, а говорив спокійно, поважно, з сумом. Емма слухала його, схиливши голову, і тихенько ворушила кінчиком бутика тріски на землі. Але коли він промовив «Хіба тепер у нас з вами не одна доля?», вона відказала «Ні, ні, ви ж самі знаєте, це неможливо». Вона встала і рушила. Він схопив її за руку. Вона спинилась. І, подивившись на нього довгим, голубливим, зволоженим поглядом, швидко сказала. «Ах, годі про це говорити. Де наші коні? Їдьмо назад!» У нього вирвався вже гніву і досади. Емма повторила. «Де наші коні? Де коні?» Тоді він... Усміхаючись якоюсь чудною усмішкою, пильно дивлячись на Емму і сціпавши зуби, розставив руки і пішов на неї. Вона затремтіла і подалася назад. «Ой, я боюся!» – шепотіла вона. «Не займайте мене! Їдьмо додому!» «Ну що ж, коли так?» – відповів він, міняючись на лиці. Відразу став знову шанобливим, ласкавим і стриманим. Вона подала йому руку, і вони пішли назад. «Що це вам сталося?» – спитав він. «Скажіть мені. Я не розберу. Ви, певне, не так мене зрозуміли. У моїй душі ви, як Мадонна на п'єдесталі, високому, недосяжному і недоторканному. Але без вас я жити не можу». Мені треба ваших очей, вашого голосу, вашої думки Будьте мені за друга, за сестру, за ангела Простягнувши руку, він обійняв її за стан Емма зробила мляву спробу звільнитися Він усе не пускав її ішов по стежці Але ось вони почули, що їхні коні щипають листя на деревах о, ще хвиличку, прохав Рудольф. Не їдьмо ще, побудьмо тут. І він повів її за собою понад ставком, вкритим рязкою. В очереті причаїлися прив'ялі квітки латаття. Сполохані жаби метнулися з-під їхніх ніг на вистрибки в воду. Що я роблю? Що я роблю? говорила Емма. Слухати вас це ж безумство. «Чому? Гемо! Емо. Рудольфе!» Промовила протягло молода жінка, схилившися до нього на плече. Сукно її амазонки чіплялося за оксамит його піджака. Вона відкинула назад голову, її біла шия роздулась від глибокого зітхання, і напівнепритомна, вся в сльозах, здригаючись і ховаючи обличчя, вона віддалася. На землю лягали вечірні тіні. скисне проміння сонця сліпило їй очі, продираючись крізь звіття. Круг неї тут і там, на листі і на землі, танцювали жмурки світла, ніби скрізь порхали колібрі і роняли на льоту дрібне пір'я. Стояла глибока тиша. Еммі здавалося, що з дерев точиться щось ніжне та солодке. Вона відчула, як знову забилося в неї серце, як кров гарячим струменем шумує в неї в жилах. Та ось до її слуху донісся здалеку, знад лісу, з горбів, якийсь невиразний протяглий крик, якийсь співучий голос. І вона мовчки стала прислухатись, як він, ніби музика, зливався з останнім бронінням її зворушених нервів. Рудольф з сигарою в зубах зв'язував порваний повід, підрізаючи кінці кишеньковим ножиком. Вони поверталися до Йонвіля тією самою дорогою. Ось залишились на болотистій землі і сліди їхніх коней, що йшли поруч. Ось ті самі кущі, ті самі камені в траві. Ніщо навкруги них не змінилось Але Еммі здавалося, ніби світ не той став Ніби гори й долини помінялися місцями Рудольф іноді нахилявся до неї, брав її руку і цілував Вона була чарівна всі долі Тонкий стан випростаний Коліно трохи зігнуте на гриві Лице розчервоніло від свіжого повітря і надвечірнього багрянцю неба В'їхавши в містечко, вона загарцювала по бруку. На неї виглядали з вікон. За обідом Шарль відзначив, що вона виглядає чудово. Став розпитувати її за прогулянку, але Емма ніби не чула його слів. Вона нерухомо сиділа над тарілкою, спершись ліктями на стіл, освітлений двома свічками. «Емо!» – озвався Шарль. «Що?» Знаєш, сьогодні я заїздив до пана Олександра. У нього є стара кобилка, що зовсім гарна. От тільки щось на мене на колінах. Я певен, що її віддадуть за якусь сотню ек'ю. І додав. Я подумав навіть, що це буде тобі приємно. І залишив її за собою. Купив, коротше кажучи. Добре я зробив, га? Та скажиш хоч слово. Емма ствердно кивнула головою. Минуло чверть години. Вона спитала. «Ти сьогодні ввечері ідеш куди-небудь?» «Іду. А що хіба?» «Та я просто так, мій друже». І, здихавшись його, знову замкнулася в кімнаті. Спочатку їй ніби шуміло в голові. Перед очима хотіли дерева, дороги, канави, Рудольф. Вона ще відчувала його обійми а навколо дріжало листя й шародів комиш. Але поглянувши на себе в дзеркало, вона сама була вражена своїм виглядом. Ніколи ще очі в неї не були такі великі, такі чорні, такі глибокі. Щось невловно тонке світилося на її обличчі, одухотворяючи й преображаючи його. «У мене є коханець! Коханець!» Броніло в ній без перестану, і вона відчувала невимовну насолоду від цієї думки, так ніби до неї вдруге прийшла дівочість. Нарешті вона зазнає тих радощів кохання, тих захватів щастя, яких уже й не гадала діждати. Вона входила в якийсь казковий край, де все буде пристрастю, жагою, екстазом. Вона ширяла у блакитнім безмірі ефіру, Перед її зором височіло осяйні вершини почуттів, а Буденщина ледве мріла десь унизу, в тіні, в проміжках між цими висотами. І тоді вона стала пригадувати героїнь, прочитаних нею книг, і весь ліричний легіон цих жінок-перелюбниць заспівав у її пам'яті чарівними і ніби рідними голосами. Вона сама неначе живцем прилучалася до цього хору вигаданих істот і сама ставала втіленням вічних мрій своєї молодості. Вона впізнавала в собі той самий тип закоханої жінки, якому вона колись так застрягла. Крім того, Емма відчувала втіху задоволеної помсти. Хіба ж вона мало вистраждала? Але тепер вона тріумфувала, і так довго стримувана жага вибухла в ній, Прорвалася радісним клекотливим потоком. Вона впивалася нею без докорів сумління, без тривоги, без турботи. Наступний день приніс нову відраду. Рудольф і Емма заприсяглися на вірність одне одному. Вона розповідала про перебуття нею страждання. Він перебивав її поцілунками а вона, дивлячись на нього крізь опущені вії, знову і знову просила його називати її на ім'я і повторити, що він її любить. Це було, як і напередодні в лісі, у покинутому курені селянина, що робив дерев'яні черевики. Курінь був солом'яний, а покрівля така низька, що їм доводилось увесь час нахилятися. Вони сиділи, пригорнувшись одне до одного – на підстілці з сухого листя. З цього дня вони почали регулярно листуватися, писати одне одному щовечора. Емма відносила своє послання в кінець саду, до річки, і ховала його в розколену тераси. Рудольф приходив туди по нього і залишав натомість свого листа, що завжди ставався Еммі надто коротким. Одного ранку, коли Шарль виїхав з дому до схід сонця, Еммі раптом заманулося негайно побачитися з Рудольфом. Вона ж могла збігати в Лаюшет, побути там якусь часинку і повернутися в Йонвіль, поки люди повстають. На цю думку в неї аж дух забило від пристрасті. І за кілька хвилин вона вже швидкими кроками йшла, не оглядаючись по лугу. Благословлялося на світ. Емма здаляв пізнала дім свого коханого. На блідому тлі досвітнього неба різко виділявся двома стрільчастими флюгерами його дах. За двором ферми стояв флігель, то, напевно, і був панський будинок. Вона війшла в нього, ніби стіни самі розтопилися перед нею. Широкі прямі сходи вели в коридор. Емма повернула ручку одних дверей і раптом в лебані кімнати Побачила сонного чоловіка. То був Рудольф. Емма скрикнула. «Це ти?» е, «Ти!» – повторював він. як ти сюди потрапила? О, ти вся заросилася!» «Я люблю тебе!» – відповідала вона, закидаючи руки йому на шию. Ця перша смілива спроба випала вдало. І тепер щоразу, коли Шарль виїздив рано, Емма на швидку одягалася і тихцем прокрадалися сходами, що вели до річки. Але коли зняли кладку для корів, Еммі доводилось іти попід самими мурами, що тягнулися вздовж річки. Берег був слизький, щоб не впасти, вона чіплялася рукою за зів'яле бадилля левкоїв. Потім вона прямувала до ферми на простець поріллі, спотикаючись в'язнучи, замазуючи в землю свої чепоронні ботики. На вигоні, боячись баків, вона бігла бігом, аж хустка лопотіла од вітру. Вона приходила задихана, вся рум'яна, від нею пащило молодою жагою, ароматом буйної зелені і вільного вітру. В цей час Рудольф іще спав, наче весняний ранок вривався до нього в кімнату. Крізь жопті завіси тихо струмилося м'яке блідаве світло, Примруживши очі, Емма йшла по мацьки, і краплинки роси, що тремтіли в неї на волоссі, оточували її лице, ніби топазовим ореолом. Рудольф притягав її до себе, сміючись і пригортав до серця. Потім вона оглядала кімнату, висувала шухляди з комодів, розчісувалася його гребінцем і дивилася в його дзеркальце для гоління. Часто вона навіть брала в зуби. Це був довгої люльки, що лежала на нічному столику між лимонами і грудочками цукру біля крапки з водою. Прощання щоразу тривало добрих чверть години. Ема плакала. Їй хотілося б ніколи не покидати Рудольфа. Її тягла до нього якась необорна сила. І ось одного разу, коли вона знову несподівано з'явилась, він прикро нахмурився. «Що тобі?» – допитувалась Емма. «Ти хворий? Скажи мені!» Кінець кінцем він заявив їй з серйозним виглядом, що її відвідини робляться нерозважливими і що вона компрометує себе. Мало-помалу ці побоювання Рудольфа передалися й Еммі. Спершу кохання сп'янило її, і крім нього, вона ні про що не думала. Але тепер, коли вона не могла жити без нього, вона боялася втратити, бодай, часточку його, боялась, щоб його ніщо не потревожило. Повертаючись від коханця, вона кидала навколо неспокійні погляди, Придивляючись до кожної постаті, що з'являлася на обрії, до кожного селянського віконця, звідки її могли помітити. Аби дичулись, чулись єсь кроки, бризки плуга, вже вона спінялась блідіша і тремтливіша, ніж листя тополь, що шароділи в неї над головою. Одного ранку, повертаючись додому, вона раптом помітила довгу цівку рушниці, яка, здавалося, націлилася просто в неї. Вона стерчала з невеликої бочки, приваленої сіном, на краю канави. В Еммі все так і похололо. Проте вона все ж ішла уперед, коли раптом із бочки вискочив якийсь чоловік, як отут чортики на пружині вискакують із коробки. На ньому були гетри до колін, насунутий на очі кашкет, губи в нього тремтіли і ніс почервонів. То був капітан Біне, який вийшов полювати на диких качок. «Треба було гукнути здалеку!» – закричав він. «Коли бачиш рушницю, завжди слід попередити!» Цим викриком акцизник намагався приховати власний переляк. Справа в тому, що спеціальним розпорядженням префекта заборонялося полювати на деяких качок інакше, як і щовна. І пан Біне при всій своїй повазі до законів виступав тут у ролі правопорушника – Тим-то він і боявся, щоб його буван не застукав польовий сторож. Але цей страх лише додавав йому охоти. І сидячи у боці, він був у захопленні від своєї щасливої вигадки. Коли він побачив Емму, у нього, мов, гора плечи звалилася. Він зразу ж зав'язав розмову. А на дворі холодненько, вітер питає. Емма не відповідала. Він вів далі. «А що це ви сьогодні вийшли з позаранку?» «Та я...» – збентежилась Емма. «Ходила до мамки, де моя дочка». «А, так-так. А я ось, бачте, самого світу сиджу тут. Але богодка, як на зло, видалась така, що, мабуть...» «До побачення, пане Біне», – перебила Емма, відвертаючись від нього. «Моє шануваннячко-добродійко», – відповів він сухо і знову заліз у свою бочку. Емма уже жалкувала, що так обірвала акцизника. Він, безперечно, почне робити різні, не дуже сприятливі для неї висновки. Не можна було вигадати нічого дурнішого за цю історію з мамкою, бо в Йонвілі всі добре знали, що маленька Баварі вже цілий рік живе при батьках. До того ж, у цій околиці ніхто й не жив. Ця дорога була тільки до Леюшет. Отже, не здогадався, куди вона ходить, і мовчати не буде. Ну ясно ж, він усім роззвонить. І цілий день, до самого вечора, вона мучилась, ламаючи голову над усілякими можливими вивертами. А той дурень з мисливською торбиною весь час стояв перед її очима. Після обіду Шарль, помітивши її стурбований вигляд, запропонував їй піти до Оме, розважитися трохи. І перша людина, яка впала їй у вічі в аптеці, був знову той самий пан Біне. Він стояв перед прилавком, освітлений червоним відблиском лампи, і говорив. «Дайте мені, будь ласка, півунці купоросу». «Жостене!» – гукнув аптекар. «Подай сюди сірчаної кислоти». І він обернувся до Емми, яка збиралася піднятися до пані Оме. «Погуляйте тут, не турбуйтеся. Вона зараз зійде вниз. Погрійтесь поки що біля грубки. Пробачте. Добрий вечір, докторе!» Аптекар з особливим задоволенням вимовляв слово «доктор». Ніби величаючи так іншого, він і себе частково окривав тим урочистим світлом, що випромінював із себе цей титул. «Та глядай мені ж у стене. не перекинь стопок. Піди краще принеси сюди кілька стільців із їдальні». «Ти ж знаєш, що крісел із вітальні виносити не можна!» І щоб поставити на місце своє крісло, Оме кинувся з-за прилавка, як раптом Біне попрохав іще півунці цукрової кислоти. «Цукрової кислоти?» – перепитав аптекар з призирством. «Не знаю, що це за звір такий. Може, ви хотіли сказати «щавлевої кислоти»?» «Адже так, щавлевої!» Біне пояснив, що йому треба якоїсь їдкої речовини – щоб самому приготувати майс для чистки різних мисливських знарядь. Емма здригнулась. «Так, погода справді не дуже-то сприятлива», – зауважив аптекар. «Сирість заїдає». «А проте», – докинув акцизник із їхидною усмішкою. «Дехто дуже добре пристосовується до неї!» Емма почувала, що задихається. «А потім дайте ще, будь ласка», «Та коли він уже піде звідси?» – думала вона. Півунції унції терпентину й смолки, чотири унції жовтого воску і півтори унції кістяної сажі для чистки лакованої шкіри моєї амуніції». Аптекар заходився різати віск, коли показалась пані Оме. На руках у неї була Ірма. Поряд ішов Наполеон, а позаду Аталія. Вона сіла на оббиток самитом лаву біля вікна. Хлопчик виліз на табуретку, а старша сестра крутилася коло коробки з ююбою біля свого тата. Той наливав через ліку флакончики, задикав їх, наліплював ярлички, зав'язував пакетики. В аптеці було тихо, тільки вряди рядегоди дзенькне важок шальку терезів, та хазяїн скаже кілька слів півголосом, звертаючись до свого учня. «А як там наша мала?» – спитала раптом пані Оме. «Тихіше!» – крикнув її чоловік, що саме вираховував щось у своєму записнику. «Чому ви не привели її з собою?» – спитала пані Оме вже потихеньку. «Цсс! прошепотіла Емма, показуючи пальцем на аптекаря. Але Біне, заглибившись у розгляд рахунку, мабуть, нічого не помітив. Нарешті він пішов. У Емми відлягло від душі і вона глибоко зітхнула. «Що це ви так важко дихаєте?» затурбувалась пані Оме. «Тут трохи душно», – відповіла Емма. Другого дня вони з Рудольфом вирішили влаштуватися якось певніше з побаченнями. Емма думала підкупити свою служницю подарунками, але найкраще було б знайти десь у Йонвілі відлюдну, затишну квартирку. Рудольф сказав, що пошукає. Протягом зими, три або чотири рази на тиждень, Рудольф приходив ночами в садок. Емма для цього заховала ключ від хвіртки, сказавши чоловікові, що він десь загубився. Рудольф викликав Емму, кидаючи в віконницю жменю піску. Вона миттю схоплювалася, але часом доводилося й чекати, бо Шар любив заводити нескінченні розмови край каміна. Емма аж горіла від нетерплячки. Якби могла, вона б очима вискочила в вікно. Нарешті вона заходжувалась коло свого вечірнього туалету. Потім брала книжку і читала собі спокійно, ніби захопившись нею. Але Шарль лежав уже у постелі і кликав її спати. «Ну йди ж, Емо!» – говорив він. «Час уже!» «Зараз, зараз!» – відповідала вона. Полум'я свічок било йому просто в вічі. Він повертався до стіни і засинав. Вона вибігала, затамувавши подих, усміхнена, тремтяча, невдягнена. У Рудольфа був великий плащ, він огортав її всю і, обнявши, мовчки вів у глибину саду. Вони йшли до тієї самої альтанки, на ту саму лавочку з напівтрухлий ожердок, де колись Леон так закохано дивився на неї літніми вечорами. Тепер вона зовсім не думала про нього. Крізь безлисті гілки жасмину мерехтіли зорі. За своєю спиною коханці чули плюскіт річки, та час від часу потріскував на березі сухий очерет. Туди-там, у сутінках ночі, громадилися згустки пітьми. Часом вони напруго здіймалися і схилялись. Насуваючись на коханців, вони загрожували накрити їх, ніби величезні чорні хвилі. Від нічного холоду вони обіймалися ще міцніше і дихали ніби ще глибше, Більше, ми здавались очі, хоч їх ледве було видно. І серед цієї тиші промовлене почепки слово падало в душу дзвінким кришталем і бреніло нескінченними відлунками. У дощові ночі вони знаходили собі притулок у робочому кабінеті Шарля між повіткою і стайнею. Емма засвідчувала в кухонному шандалі свічку, заховану за книжками. Рудольф улаштовувався, як у себе вдома. Його смішили книжкова шафа, письмовий стіл і взагалі вся обстановка. Він не міг стриматись, щоб не пустити якогось жарту на адресу Шарля, щоб інтежило Емму. Вона хотіла бачити його серйознішим і навіть при нагоді драматичнішим. Так одного разу їй причулося... Ніби хтось іде до них по алеї. Хтось іде, сказала вона. Рудольф погасив свічку. У тебе є пістолети. Навіщо? Як навіщо? Захищатися? відповіла Емма. Чи не від чоловіка твого бідний хлопець. І Рудольф закінчив фразу жестом, що мав означати та я його одним пальцем роздавлю. Ема була вражена його хоробрістю, але водночас її шокувала відчутна неделікатність та наївна грубість такої заяви. Рудольф довго думав про цей випадок з пістолетами. Якщо вона говорила серйозно, міркував він, то це дуже смішно і навіть огидно, адже він не мав ніякої рації ненавидіти до брягу Шарля. Ревнощі аж ніяк не терзали його серця, а тим часом з цього приводу Емма дала йому урочисту присягу, в якій він не знаходив ознак доброго тону. Зрештою, Емма взагалі ставала дедалі сентиментальнішою. З нею треба було обмінюватись мініатюрами, зрізати для неї пасма волосся на згадку, а тепер вона вимагала від нього персня, справжньої обручки на знак Вічного Союзу. Часто вона заводила річ то про вечірній дзвін, то про... Голоси природи. Потім розповідала про свою матір та розпитувала Рудольфа про його матір. Хоч минуло вже двадцять років, відколи Рудольф осиротів, Емма втішала його з приводу цієї втрати. І то таким солодкавим тоном, ніби перед нею був якийсь хлопчик сирітка. Інколи вона казала, дивлячись на місяць, «Я певна, що обитві вони благословляють звідти наше кохання». Але ж вона була така гарна і так рідко зустрічалась йому подібна цнотливість. Це кохання без розпусти було для нього цілковитою новиною, воно виходило за рамки його дотеперішніх легковажних звичок, задовольняючи в ньому не лише хтивість, але й гордість. Усім своїм обивательським здоровим глуздом він зневажав екзальтованість Емми, але в душі захоплювався нею. Адже вона стосувалася його власної персони. І от, пересвідчившись, що Емма його кохає, Він став недбалим, і його манери помітно змінилися. й поділися в нього ті ніжні слова, від яких вона плакала, Ті пристрасні пестощі, від яких вона шаленіла. Велика любов, у яку Емма пірнула з головою, Помалу міліла і меженіла, як річка, що висихає у власному руслі, і вже на дні показувалася твань. Емма не хотіла вірити цьому, бо нагорнулася до Рудольфа ще ніжніше, але він усе менше і менше приховував свою байдужість. Вона й сама не знала, чи жаль їй було, що піддалася йому, чи навпаки, ще дужче хотіла його кохати. Принизливе почуття власної слабості оберталося в досаду, яку пом'якшували тілесні насолоди. Це була вже не душевна прихильність, а якась ненастанна спокуса. Рудольф цілком підкорив її. Вона його майже боялася. А тим часом зовні все йшло гладенько, як ніколи. Рудольфові вдавалося регулювати їхні взаємини по всій уподобі. І за півроку, коли настала весна, коханці опинилися в ролі подружжя – що спокійно підтримує домашнє полум'я. Це був якраз той самий час, коли дядько Руо, щороку присилав Шарлю індичку на знак про своє вилікування. До подарунка завжди додавався і лист. Емма перерізала повороску, якою він був прив'язаний до кошика, і прочитала. «Любі мої діти! Сподіваюся, що цей лист застане вас при доброму здоров'ї!» і що ця гиндичка буде не гірша за попередні. Як на мене, то вона навіть ніжніша і м'ясистіша. Але на той рік я для переміни пошлю вам гиндика, якщо ви тільки не забажаєте курочки. І поверніть мені, спасибі вам, цього кошика, а до гурту і ті два. Мені приключилася пригода. Уночі вітром зірвало покрівлю з повідки і занесло між дерева. Та й урожай не дуже то випав. словом. Я не знаю, коли доведеться загостити до вас. Мені тепер нема на кого покинути домівку, а я живу один як палець, люба моя Еммо. Тут був пропуск між рядками. Старий ніби випустив порози рук і надовго задумався. А я сам здоровий. Тільки що схопив нежить, коли їздив на ярмарок до Євето, наймати нового челятника». Старого я прогнав, бо він був дуже перебірливий на харчі. Чиста біда мені з цими розбашаками. До того ж він був ще й шахраюватий. Я бачив одного мандрівного крамаля, який узимку побував у ваших краях і вирвав там собі зуба. Він каже, що Баварій досі працює день і ніч. Мені це й не вдивовижу. Він показав мені свого зуба. Ми посиділи разом за кавою... Я спитався в нього, чи він тебе бачив. А він сказав, що ні, тільки бачив, каже, двох коней у стайні. Ну, значить, думаю, справи йдуть гаразд. От і добре, діти мої, нехай вам Господь посилає щастя долю. Мені дуже сумно, що я й досі не знаю моєї коханої внучечки, Берти Баварі. Я посадив для неї в садку проти своєї кімнати сливу скороспілку і сказав, щоб її ніхто не чіпав. А як тільки зародить, наваримо варення, і я його сховаю в шафу не для кого, як для внучечки. Нехай приїжджає і їсть, скільки душа забажає. Прощавайте, любі мої діточки, обіймаю тебе, доню, і тебе, зятю, а мало цілую в обидві штічки. Бажаю вам усього найкращого, залишаюсь ваш люблячий батько». Теодор Руо Емма довго крутила в руках цей арку грубого паперу. Лис був малограмотний, помилка на помилці, але вона ніби чула, як рісте плетиво помилок, сокоча ніжна та приязна думка, мов та курка закущів дерези. Чернило було просушене попелом із коминка, на еммину сукню впало з листа кілька сірих прошинок як живий, устав перед її очима батько. Ось він схиляється над вогнищем і бере щепці. Давно вже вона не сиділа перед нього на лаворці. Давно не вирушила палицею сухого очерету, що весело тріщав у коминку. Аж поки не займалася сама палиця. Спливали в пам'яті сонячні літні надвечір'я. І лошата, коли пройдеш повз них, і вистрибувалий, вистрибували. вистрибували а під самим вікном у неї стояв вулик, і часом бджоли, кружляючи в сонячному промінні, зенькали в шипки кружними золотими кульками. Які то були щасливі часи! Яка воля! Скільки сподіванок, мрій! Тепер нічого такого не було. Вона розтратила все те у романтичних переживаннях своєї душі, у цих поступових змінах стану. Дівоцтві, заміжі і коханні. Вона розгубила все те на життєвому шляху, як мандрівник, що залишає певну частку своїх багатств у кожному придорожньому трактирі. Але хто ж її зробив такою нещасливою? Яка незвичайна катастрофа перевернула її життя? І Емма підвела голову і оглянулася навкруги, ніби шукаючи причини всіх своїх страждань. В квітневого сонця вигравав усіма кольорами веселки на порцелянових фігурках, у каміні палав огонь, під пантофельками у емми м'яко слався килим. День був погожий, повітря тепле, знадвору чувся дзвінкий сміх її малої. Дівчинка качалася на моріжку, де сухла скошена трава. Зараз вона лежала до лілиць на копиці. Нянька притримувала її за платячко. Неподалік Лесті-Будуа ворушив сіно граблями. Щоразу, як він наближався, Берта звішувалася униз і махала у повітрі рученятами. «Приведіть її сюди!» – сказала мати, і кинулась обіймати і цілувати дівчинку. «Як я тебе люблю, моє золотко! Як я тебе люблю!» Помітивши, що у Берти не зовсім чисті вушка, вона поквапливо подзвонила. Веліла принести теплої води Помила її Перемінила білизну, панчохи, черевички Засипала служницю питаннями про її здоров'я неначе тільки отце повернулася з далекої мандрівки Нарешті вона ще раз сплакнувши Поцілувала дитину І віддала її на руки Фелісіте Що стояла ніби тороплена Побачивши такий небувалий вибух ніжності Увечері Рудольфові впало в око що Емма була якась серйозніша, ніж звичайно. «Минеться», – вирішив він. «Це просто примха». І пропустив побачення три рази підряд. Коли він нарешті прийшов, вона виявила до нього байдужість і навіть трохи зневаги. «Даремно стараєшся, люба моя». І він прикинувся, ніби зовсім не помічає ні її журливих зітхань, ні того, як вона мне хусточку в руках. А щось, ось, коли Емма почала каятись. Вона навіть питала себе, чому це вона так ненавидить Шарля, і чи не краще було б спробувати полюбити його. Але він, мабуть, не сприйняв належно цього повороту почуття, і Еммі було важко задовольнити свої поривання до самопожертви. Тут дуже, до речі, з'явився аптекар, і дав їй для цього певну нагоду. Розділ одинадцятий Він недавно прочитав хвалебну статтю про новий метод лікування викривленої ступні, і, будучи прихильником прогресу, висловив патріотичну думку, що Йонвіль мусить «Іти в ногу життям», а для цього необхідно виконати в ньому операцію стефоподії. «Справді!» – доводив він Еммі. «Чим ми ризикуємо? Давайте подивимось!» І він загинав пальці, перелічуючи всі вигоди такої спроби. «Майже певний успіх!» Для хворого полегшення і поліпшення зовнішнього вигляду, для лікаря слава на всю країну. Чому б, наприклад, вашому чоловікові не допомогти о тому бідоласі і Политові золотого лева? Зважте, що він обов'язково розповідатиме всім переїжджим про своє вилікування. Та зрештою... Тут Оме стишив голос і оглянувся. І я міг би безперечно послати дописав газету. Ви уявляєте собі, газета ходить по руках, починаються розмови. Що далі в ліс, то більше дров, а там, хто знає, може. І справді, Боварі міг би досягти успіху. Емма не мала жодних підстав вважати його за нездару, а яка б це втіха була для неї, якби вона спонукала Шарля до цього вчинку що спричинився б до зроста його репутації і його прибутків. Їй так хотілося знайти собі якусь опору міцнішу за любов. Шарль послухався умовлянь аптекаря й дружини. Він виписав із Руана книгу доктора Дюваля і щовечора сидів над нею, схопивши голову у руки. Поки він студіював «Еквінус», «Варус» і «Валькус», «Цебто стрефокатоподію, стрефендоподію і стрефексоподію, або, краще сказати, різні види викривлення ступні вниз, всередину і назовні, а також стефіпоподію та стрефаноподію, інакше кажучи, викрут донизу або заворот догори, пан Оме докладав немало зусиль, щоб переконати трактирного служника зробити собі операцію». «Не бійся, воно болітиме не дуже. Треба тільки раз чикнути, як ото коли кров пускають, коли мозолі вирізають, і то боляче ще». І Полит дивився на нього, як теля на нові ворота, і щось думав. «Мені то що?» – казав аптекар. «Мені воно байдуже, але це ж усе для тебе робиться. Добра тобі бажають». Я б хотів, щоб ти, голубе, звільнився від отого бридкого шкандибання та хитання крижів. А ця штука, що ти не кажи, дуже заважає тобі при виконанні твоїх професійних обов'язків. Далі Оме почав розписувати перед конюхом, яким він стане жвавим та моторним після операції. І навіть натякнув, що тоді він і жінкам подобатиметься більше. Тут і Полит аж осміхнувся – Нарешті фармацевт спробував взяти його за самолюбство. «Ти мужчина, чорт би тебе забрав, чи не мужчина? А що, якби тобі довелося до війська йти, битися під прапорами? Ех, і полите, і полите!» Іоме махав рукою, не можучи збагнути такої впертості і такої темноти. І «Як можна відмовлятися від благодіянь науки?» Врешті, бідолаха згодився таки оперуватись. Всі ніби змовились проти нього. Біне, який ніколи не втручався в чужі справи. Пані Лефрансуа, Артемі, за сусіди, навіть мер, пан Тюваш. Усі його умовляли, вичитували, соромили. Але остаточно переконала його та обставина, що це йому нічогісінько не коштуватиме. Боварі, навіть прилад для оперування, обіцяв придбати власним коштом. Думка про цей благородний вчинок була подана Еммою. Шарль згодився, причому в глибині душі подумав, що його дружина справжній ангел. І ось він замовив столяру, давши йому на підмогу щось слюсаря таку ніби скриньку, вагою футів із вісім. На неї пішло таки чимало заліза, дерева, бляхи, шкіри, гвинтів та гайок, тим більше, що за вказівками аптекаря скриньку переробляли аж тричі. Але щоб знати, яку зв'язку перерізати, треба було спочатку з'ясувати, який саме тип викривлення ступні був у Іполита. Ступня йшла в нього майже в одну лінію з гомілкою, але була викривлена в однораз і середини. Таким чином це був еквінус, злегка ускладнений варусом, або ж легкий варус, сполучений із сильним еквінусом. Але на цій откінській ступні, а вона й справді була завширшки скопито і скидалась на нього такою шершавою шкірою, сухими зв'язками та грубими пальцями з чорними вухналоподібними нігтями, на цій кривій нозі наш стрефопот стрибав зранку до вечора, як добрий олень. Його завжди можна було бачити на площі, як він скакав навколо возів, налягаючи на коротшу ногу. Здавалось, вона була навіть сильніша від нормальної ноги. Від постійної роботи вона ніби набула високих моральних якостей, терпіння та енергії. І коли іполитові доводилося виконувати якусь важку роботу – він спирався переважно на калічну ногу. Якщо це був справді в основному еквінус, хворому треба було передусім розітнути ахілесове сухожилля, а вже згодом заходитися коло переднього м'яза, щоб усунути варус. Зробити дві операції за одним заходом лікар не наважувався. Він і так уже страшенно боявся, щоб часом не пошкодити оперуючий, якоїсь маловідомої йому важливої ділянки. Ні в Амбруаза Паре, який уперше після Цельса по півторатисячній перерві взявся за безпосередню перев'язку артерій, ні в Дюпії Трена, який збирався розрізати абсцес, глибоко закладений у московій речовині, ні в Жансуля, коли він уперше наважився вирізати верхню щелепу, ні в кого з них, мабуть, не билося так серце, не тремтіла так рука, не напружувався так інтелект. Як у пана Боварі, коли він з тенатомом у руках підійшов до Іполита. Поряд, ніби у справжній лікарні, стояв стіл, а на ньому купа корпії, воскованих ниток і сила селенна бентів, ціла піраміда бентів, усі бенти, які тільки знайшлися в аптеці. Готуванням від самого ранку займався пан Оме, цим він не тільки засліплював публіку але й сам собі додавав духу. Шарль проколов шкіру, почувся легенький сухий тріск. Зв'язка була перерізана, операція скінчилась. Іполит не міг оттямитися з подиву. Він нахилився до рук боварі і став покривати їх поцілунками. «Ну заспокойся, заспокойся!» – стримував його аптекар. Ти ще матимеш час подякувати панові за його добродійство І він вийшов розповісти про наслідки операції П'ятьом чи шістьом цікавим, що зібралися у дворі Дожидаючи, що ось-ось з'явиться і полит зі здоровісінькою ногою Потім Шарль, заправивши ногу пацієнта в свій механічний пристрій Повернувся додому, де схвильована Емма чекала його на порозі Вона кинулась йому на шию Посідали за стіл. Шарль їв за двох, а за десертом попросив навіть чашку кави. Таку розкіш він дозволяв собі хіба що в недільні дні, коли в них бували гості. Вечір прийшов чудесно. В розмовах і спільних мріях. Говорили про майбутнє багатство, про поліпшення домашнього господарства. Шарль уже бачив ніби наяву, як його слава шириться, достатки більшають, Дружина любить, як і любила. Емма була щаслива, що може відсвіжити себе новим, здоровішим почуттям, прийнятися ніжністю до цього бідолахи, адже він обожнює її. На якусь хвильку їй спав на думку Рудольф, але тут її погляд обернувся на Шарля, і вона помітила навіть не без подиву, що в нього не такі вже й погані зуби. Вони вже лежали в постелі, коли пан Оме, не слухаючи запереченьку ховарки, влетів у їхню опочивальню з аркушем паперу в руках, то була щойно написана ним рекламна стаття до руанського маяка. Він приніс показати її. «Прочитайте самі», – попрохав Баварі. Аптекар почав. «Незважаючи на заборони!» Який все ще густою сіткою оплутою частину Європи, світло все ж таки починає заглядати до нас і в сільські місцевості Так, у вівторок наше невеличке місто Йонвіль стало ареною хірургічного експерименту, що був одночасно високим філантропічним актом Один з наших найвидатніших практиків, пан Баварі «Ну це вже ви занадто, занадто!» – перебив Шарль, задихаючись від хвилювання «Та ні! Що ви! Зовсім ні! Оперував криву ногу!» Я навмисно відмовився тут від наукового терміну. «Ви ж розумієте? Газета!» «Може, не всі зрозуміють? Треба, щоб маси!» «Правда, правда?» – погодився Шарль. «Читайте далі!» «Я почну з початку речення», – сказав аптекар. Один з наших найвидатніших практиків, пан Баварій, оперував криву ногу тутешньому мешканцеві іполиту Тотену, що ось уже 25 років служить за конюха в трактирі «Золотий лев» на військовій площі. Власниця, пані Лефрансуа, вдова. Новизна експерименту і симпатії до пацієнта спричинили такий наплив публіки, що біля порога закладу не було протопу. Що стосується самої операції, то вона відбулася ніби за помахом чарівної палички. І лише кілька краплин крові виступили на поверхні шкіри, ніби говорили, що непокірна зв'язка піддалась нарешті зусилля мистецтва. «Хворий, дивна річ!» – ми стверджуємо факт девізу, як очевидець – зовсім не скаржився на біль. Стан його поки що не залишає бажати нічого кращого – є всі підстави припускати, що процес одужання не буде тривалим. І хто знає, чи ми не побачимо під час наступного сільського свята, як наш добрий іполит візьме участь у вакхічних танцях у колі веселих товаришів і таким чином привселюдно доведе отими вибриками та колінцями своє цілковите те вилікування». Так слава ж усім великодушним ученим! Слава цим роботящим умам, що присвячують свої безсонні ночі праці над удосконаленням роду людського та над полегшенням його страждань! Слава, честь і хвала! От де можна сказати, що сліпі прозріють, глухі почують, а криві ходитимуть прямо. Ті дива, які фанатизм обіцяв колись обранцям, наука робить нині для всіх, ми будемо тримати наших читачів у курсі всіх подальших стадій цього незвичайного лікування. І все ж таки через п'ять днів до лікаря прибігла на смерть перелякана тітка Лефрансуа. Рятуйте, він умирає! От лихо на мою голову. репетувала вона. Шарль кинувся до золотого лева, а Оме. Попачивши, як він біжить по вулиці простоволосий І собі покинув аптеку Розчервонілий, задиханий, стривожений Він примчав до трактиру І почав розпитувати людей, що товпилися на сходах Що там таке з нашим цікавим стрептоподом? А стрептопод бився в страшенних корчах Мало стіни не проламав механічним пристроєм В який була заправлена його нога Обережно, щоб не порушити положення хворої ступні, Шарль зняв із неї скриньку. І перед ним постало жахливе видовище Вся нога перетворилася в величезну пухлину, на якій, здавалося, от-от лопне тугона п'ята шкіра, намолена до сінців знаменитим пристроєм. І Політ уже давно скаржився на біль, але на те не звертали уваги. Тепер довелося визнати, що він робив це не дарма і його на кілька годин звільнили від скриньки. Але як тільки нога трохи відтухла, наші вчені вирішили знову затиснути її в апарат та ще й загвинтити тугіше, щоб швидше зросталася. Нарешті, через три дні, іполит не витерпів. Тоді вони знову зняли механізм і дуже здивувалися наслідкам свого лікування. Уже не тільки поступні, але й погомілці – Пішов жовтавий опух, а на ньому деде прикинулися прищі, з яких виступала якась чорна ропа. Справа почала обертатися зле. Іполит нудив світом, а щоб йому була бодай якась невеличка розвага, тітка Франсуа поклала його в малій кімнаті біля кухні. Але там щодня обідав акцизник, він прикро скаржився на таке сусідство, і Іполита перевели в більярдну. Блідий, зарослий, з глибоко запалими очима Він стогнав під брудними ковдрами І в ряди годи повертав своє спітнілу голову На брудній, засрідженій мухами подушці До нього часом приходила пані Боварі, Вона приносила йому чисті ганчірки для припарок Утішала його, підбадьорювала. Зрештою, товариства йому не бракувало Особливо в базарні дні коли селяни, з'юрмившись навколо нього, ганяли більярдні кулі, фехтували киями, курили, пили, співали, галасували. Ну, як маєш? питали вони, ляскаючи хворого по плечу. Е, знати по тобі, що не дуже то. Ну що ж, сам собі винен. Треба було зробити так і отак. І розповідали йому. Як люди виліковувались іншими способами, а потім говорили, щоб піддати йому охоти. Та ти не манішся так. Уставай. Бач, вилежується, як барон. Е, а тобі таки не світить, старий гріховоде. І справді Гангрена забиралися щораз вище, бо варі з горя мало сам не занедужав. Він прибігав щогодини, щохвилини. І Полит дивився на нього переляканими очима, хлипав і бурмотів. «Ну, коли я оце одужаю, рятуйте мене! Ох, лиха моя година та нещаслива!» І лікар ішов, наказуючи дотримуватись суворої дієти. «Ти його не слухай, синку!» – говорила тітка Лефрансуа. «І так уже вони тебе попомучили! Зовсім охлянеш!» Ось на тобі душу обавити!» І вона підносила йому тарілку доброго бульйону, шматочок печені, кришеник сальця, а часом і чарчину горілки. Але хворий не наважувався і торкатися до неї. Дізнавшись, що йому дедалі гірше є, до нього прийшов абат Бурнізьєн. Він почав із того, що висловив співчуття стражданням і полита, але тут же заявив, що цьому слід радіти. Бо на те, Божа воля, треба використовувати цю нагоду для примирення з небом. «Бо ти, сину мій!» – докоряв батьківським голосом священник. трохи легко важив своїми обов'язками, рідко бував на службі Божій, а скільки років уже не сповідався. «Я розумію, що твої заняття, вся ота суєта мерська, завертали тебе від турбот про спасіння душі». Але зараз час тобі схаменутися, упадати у відчай не потрібно. Я знав великих грішників, які, ступаючи на Божу дорогу, тобі це ще буде не скоро, заспокойся, ревно благали в господа милосердя і помирали спокійною душею. Сподіваюся, що й ти, так як вони, подаси собою добрий приклад чого б тобі для більшої певності не молитися вранці і ввечері. Проказуй, Богородице Діво, радуйся, і отче наш, що на небі. Правда-правда, прошу тебе, зроби мені таку ласку. Чи тобі воно важко? Значить, згода. Бідолаха згодився. Кюре став учащати до нього щодня. Він полакав страктирницею і навіть розповідав усякі анекдоти з жартами і дотапами, які не доходили до Іполита а потім, скориставшися з якоїсь нагоди, надав своєму обличчю поважного виразу і переходив на релігійні теми. Його старання не пропали марно. Незабаром Стрефопот дав за рік сходити на прощу Бонсекур, коли одужає. Пан Бурніз'єн зауважив, що це непогана думка, зайва пересторога не зашкодить. «Ніякого ризику тут не може бути». А птекар був обурений цими попівськими підступами, як він висловився. Вони, мовляв, тільки заважають хворому одужати. І одно торочив тітці Лафрансуа Франсуа. «Дайте йому спокій! От її містикою ви тільки підриваєте його моральний стан!» Але добра жінка й слухати не хотіла пана Оме. Адже це з нього постало все лихо. На злість йому вона навіть поставила у хворого в головах чашку святої води і буксову гілку. А тим часом релігія допомагала і Политові не краще від хірургії. І процес загноєння брався все вище і вище, перекидаючись від кінцівки до живота, яких уже тільки ліків йому не давано, яких припарок не прикладувано. Мускули продовжували нестримно розкладатися, і нарешті Шарль був змушений відповісти пані Лефрансуа з твердним кивком голови, коли вона спитала його, чи не послати б при такій крайній оказії вне в Невшатель по тамтешнє медичне світило пана Каніве. П'ятдесятирічний доктор медицини, поважний, самовпевнений, не стримався, щоб не засміятися зневажливо. Побачивши ногу, аж до коліна вражену гангреною Потім він рішуче заявив, що тут рада одна – ампутація І пішов до аптеки, де заходився лаяти слюків, які довели бідну людину до такого стану Смикаючи пана Оме за гудзик сюртука, він розкричався на всю аптеку «От маєте ваші паризькі шточки, маєте ваші столичні теоріки» Адже це те саме, що лікувати косоокість, витягаючи камінь із печінки, чи возитися з хлороформом. Все це безглузді вигадки, які треба просто заборонити законом. Так ніж, ці великорозумники випробовують на хворих свої нові способи лікування, не дбаючи про те, що з того вийде. Ми, звісно, не такі вчені та друковані, не такі задаваки та говоруни. «Ми практики! Наше діло лікувати! Нам ніколи не спаде на думку оперувати людину, коли вона здорова, як корова! Виправляти викривлену ступню? А хіба ж можна виправити викривлену ступню? Ви ще горбатого випрямте!» Аптекареві прикро було слухати такі речі, але він ховав своє невдоволення за підлесливою усмішечкою. Рецепти пана Каніве доходили часом і до Йонвіля – тому з ним доводилось бути люб'язним. Отже, Оме не став заступатися за Баварі, не зробив ні найменшого заперечення, але, відступившись від принципів, приніс свою гідність у жертву важливішим діловим інтересам. Зроблена доктором Каніве ампутація була неабиякою подією в житті містечка. Того дня всі повставали до схід сонця, і на великій вулиці Хоч вона й захрясла народом, Стояла похмура тиша, Ніби перед публічною стратою. У бакалійній крамниці Тільки й мови було Що про Іполитову хворобу. Ніхто ніде нічого не купував, А мерова жінка, пані Тюваш, Мов, прикипіла до вікна, Виглядаючи хірурга. Нарешті він з'явився В своєму кабріолеті, Сам правуючи конем. Права ресора – який віддавна доводилося витримувати вагу його огрядного тіла, зовсім ослабла, і екіпаж трохи перехилився на бік. На подушці поруч з лікарем видно було велику валізу з червоного зап'яну, на якій велично виблизкували три мідні застіпки. Доктор вихором підкотив до золотого лева, голосно розпорядився, щоб розпрягли його коня, а потім пішов до стайні подивитись, чи йому засипано вівса. Приїжджаючи до хворих, він завжди насамперед піклувався про свою кобилу та кабріолет. З цього приводу навіть говорили «Цей пан Ханівет такий оригінал?» І його ще більше поважали за такий непохитний апломб. Він зроду навіть ступив би ні на йоту від своїх звичок, нехай би світ увесь вимер до останньої людини. З'явився Оме. «Я розраховую на вашу допомогу!» Звернувся до нього доктор. Ви готові? Ходім. Але аптекар червоніючи признався, що він надто вразливий, щоб бути присутнім при такій операції. Коли отак дивишся збоку. виправдовувався він. То, знаєте, це так вражає уяву, та ще й нерви в мене, як на те. Ну, що ви? перебив каніве. Як на мене, я б сказав, що ви навпаки, більше схильні до апоплексії. Зрештою, це мені не вдивовишу. Ви, панове фармацевти, не вилазите з вашої кухні, а це призводить кінець кінцем до зміни характеру. Ви подивіться краще на мене. Щодня встаю о четвертій ранку. Голюся з холодною водою. Я ніколи не мерзну. Ніяких тілогрійок не ношу. Не знаю, що таке простуда. Тим то здоровий, як дзвін. Живу, як набіжить по філософському, а їм що Бог пошле. Де вже мені бути таким тендітним, як ви? Мені що живу людину різати, що смажено гуску? Звичка, велике діло, як не кажіть. Так, звичка. І тут, зовсім незважаючи на Іполита, який зі страху весь аж упрів під своїми простирадлами. Медики завели довгу розмову. Аптекар порівнював холоднокровність хірурга з холоднокровністю полководця. Таке порівняння було дуже приємне для пана Каніве, і він став широко розводитись про труднощі своєї справи. Він вважав її за справжнє священнодійство, хоч усякі лікарчуки і профанують це високе мистецтво. Згадавши нарешті про хворого, він оглянув принесення аптекарем бенти, Ті самі, що фігурували й при попередній операції. І попрохав, щоб дали когось потримати ногу. Послали по лесті Будуа. І пан Каніве, закачавши рукава, перейшов у більярдну. А аптекар лишився з Артемізою і трактирницею. Обидві жінки були бліді, як хустка. Всі стали прислухатися, що робиться за дверима. А Боварі тим часом не насмілювався виткнутися з дому. Він сидів унизу, в залі, перед холодним каміном, і дивився в одну точку, згорнувши руки і похнюпивши голову. «Яке нещастя!» – думав він. «Яке розчарування!» І він же ніби вжив усіх запобіжних заходів. Така вже, мабуть, його доля. Та все одно, тепер, якщо і Полит помре, убивцею буде він, Шарль!» А що розповідати хворим, коли вони будуть розпитувати про цей випадок під час візитів? Він перебирав усе в пам'яті і не знаходив нічого такого. Адже від помилок не застраховані і найславетніші хірурги. Та що кому до того? Всі будуть сміятися, молоти язиками. Дійде та слава до Форжа і до Невшателя, бай до самого Руана». Хто знає, чи не нападуть на нього ще й брати-лікарі? Почнеться полеміка. Треба буде відповідати через газету. А іполит навіть у суд може подати. Шарль бачив перед собою неславу, руїну, загибель. Його уява, шарпана різноманітними припущеннями, металася з боку на бік, як порожня бочка по морській хвилі. Емма сиділа навпроти, і дивилась на нього Вона не відчувала жалю до чоловіка Її гнітила інша думка і Як могла вона Уявити собі Ніби ця людина на щось здатна Адже вона мала сто разів нагоду Переконатися в його нікчемності Шарль устав І почав ходити по кімнаті Чоботи його скрипіли по паркету Сядь — сказала Емма. — Ти мені дієш на нерви. Він знову сів. Як могла вона, попри весь свій розум, ще раз так помилитися? Що це в неї за манія така жалюгідна калічити собі життя постійними жертвами? І Емма згадала всі свої поривання до розкошів, всі свої сердечні поневіряння, Убодство свого шлюбу, свої мрії, що попадали у болото, як підбиті ластівки. Все, чого вона жадала, все, що вона могла б мати, все, від чого вона відмовилась. І заради чого? Заради чого? Раптом мертву тишу, що стояла над містечком, розітнув пронисливий крик. Бо варіз блід і мало не знепритомнів. Емма нервово скинула бровами, існувала далі перервану думку. Все заради нього, заради цієї істоти, цього чоловіка, що нічого не розуміє, нічого не відчуває. Ось він сидить собі як пень, і йому й на думку не спаде, що зганьбивши своє ім'я, він знеславив її так само, як і себе. А вона ще силкувалась любити його, вона плачучи каялась, що віддалась іншому». «А може це був якраз Вальгус?» – скрикнув зненацька Баварій, який думав про своє. Слова його вдарили по її думці, як олов'яна куля по срібному блюду. Ема здригнулася і підвела голову. «Що він хотів сказати?» Довго дивилися вони мовчки, майже дивуючись, що бачать одне одного. Так далеко розійшлись вони думками. Шарль дивився на неї посоловілими, як у п'яного очима, і водночас напружено прислухався до останніх криків оперованого. Це було якесь протягле виття, перериване часом різкими вигуками. Здавалося, що то десь далеко ріжуть якусь тварину. Емма кусала бліді губи, і, крутячи в пальцях відірваний пагінець поліпа, не зводила Шарля погляду своїх палючих зіниць, подібних до двох огненних стріл. Все в ньому дратувало її. Обличчя, одяг, мовчанка. Все його єство, навіть саме його існування. Мов це був якийсь злочин, розкаювалась вона тепер у своїй колишній доброчесності, останки якої падали під шаленими ударами самолюбства. Вона втішалася всією злорадністю тріумфуючої зрадою. Вона згадувала коханця, який уявлявся їй тепер запаморочливо-чарівним. Душа її поривалась до Рудольфа, знову опанована його образом. А Шарль здавався їй таким чужим її життю, таким далеким, несправжнім і неіснуючим, ніби він зараз оце конав уже на її очах. На вулиці почулися кроки. Шарль виглянув у вікно. Кріщіли неспущених штор він побачив біля базару на осонні доктора Каніве, що витрав лоб хусткою. За ним дріботів оме з великою червоною валізою в руках. Обидва прямували до аптеки. Тоді Шарля раптом охопив відчай і ніжність. Він повернувся до дружини і сказав, «Обійми мене, люба моя!» «Дай мені спокій!» – одрізала вона, спаленівши від гніву. «Що з тобою?» – оторопівши, повторював він. «Заспокойся! Схаменися! Ти ж знаєш, як я тебе люблю! Іди сюди!» «Ході!» Страшним голосом гукнула Емма. І вибігши з зали, так рюкнула дверима, що барометр упав зі стіни і розбився. Шарль як стояв, так і в павок збентежений, розгублений. Він не міг збагнути, що з нею сталося. Може, знов якась нервова хвороба? Він плакав і невиразно відчував, що над ним витає щось похомуре і незрозуміле. Коли увечері в садок прийшов Рудольф, коханка чекала його на нижній сходинці тераси. Вони обнялись, і вся їхня досада – Ростала як сніжинка у палкому поцілунку. Розділ дванадцятий вони почали любитися знову. Емма часто писала до нього ні з того, ні з сього, навіть серед дня. Потім давала крізь вікно знак Жюстенові, і той, скинувши фертуха, летів мерщий у Лею шет. Рудольф приходив. Виявлялося, що вона хотіла йому лише сказати, що їй нудно, що чоловік їй остогит, що жити так далі не сила. «Ну а чим же я можу тут зарадити?» Вигукнув він якось із досадою. «Ех, якби ти тільки захотів!» Емма сиділа долі, притулившись до його колін. Волосся в неї було розпущене, погляд замріяний. «Що саме?» – спитав Рудольф. Вона зітхнула. «Ми б поїхали кудись, жили б десь в іншому місці». «Ти збожеволіла чи що?» – засміявся він. «Хіба ж це можливо?» Через деякий час вона знову завела мову про це. Рудольф удав, ніби не зрозумів її, і перевів розмову на інше. Він просто не міг збагнути. До чого вся ця плутанина в такій звичайнісінькій справі, як любов? А в неї були свої підстави, свої причини кохати його щораз більше. І справді... Її ніжність до Рудольфа зростала щодня під впливом відрази до чоловіка. Чим повніше вона віддавалася одному, тим дужче ненавиділа другого. Ніколи Шарль не здавався їй таким бридким зі своїми незграбними пальцями, зі своїми банальними думками й вульгарними манерами, як після побачень з Рудольфом, коли вона залишалася на самоті з чоловіком. Граючи роль доброчесної дружини, вона одночасно аж палала вся на згадку про цю голову, з якої спадали на смагляве чоло чорні кучері, про цю міцну та гарну фігуру, про цього мужчину з розважливим розумом і жагучими почуттями. Для нього вона підпилювала нігті з ретельністю гравірувальника і ледве могла настарчити кольткрему на шкіру та почулів на хусточки. Вона обвішувалась браслетами, перснями, коралами. Коли він мав прийти, вона ставила троянди, великі вази синього скла, оздоблювала свою кімнату і свою особу як куртизанка, що чекає на відвідини принца. Фелісіте не вилазила цілими днями з кухні, одно прала й прасувала білизну. Малий Жюстен сидів часто за компанією і дивився, як вона працює». Спершись ліктями на довгу дошку, на якій вона прасувала, він жатібно розглядав усі ці предмети жіночого туалету, розкладені навколо. Бумазейні спідниці, косинки, комірчики й панталони на шнурочках, широкі в стегнах і звужені донизу. «А це навіщо?» – питав хлопець, торкаючись криноліну або застіпки. «Ти що, не бачив ніколи?» – сміялася Фелісіте. «Хіба твоя хазяйка, пані Оме, не носить такого?» «Ад, пані Оме!» І він додавав задумливо, «Хіба ж то така дама, як ваша пані?» Але Фелісі надокучило, що підліток крутиться весь час коло неї. Вона була на шість років старша, і біля неї починав упадати Теодор, лакей пана Гіньомена. «Дай мені спокій!» сказала вона Жустенові, переставляючи миску з крохмалем. «Іди вже додому, товкти мигдаль. Нічого тобі до спідниць тулитися. Підрости ще, хлопче, нехай у тебе перш вуз засіється. Та ну ж, бо не гнівайтесь. Давайте краще, я вичащу вам її ботики». І він дістав із полиці Еммені ботики, обліплені від ходінь на побачення грязю, яка розсипалась порохом під його пальцями і поволі розсіювалась у сонячнім промінні. Все говорила куховарка, яка не так обережно чистила хазяйчині ботики. Тому що пані Буварі віддавала їй своє взуття, як тільки воно втрачало вигляд нового. У Емми в шафі була сила селена ботиків, і вона тріпала їх, як хотіла, причому Шарль ніколи не дозволяв собі ані найменшого зауваження. Він заплатив також 300 франків за дерев'яну ногу, яку вона визнала за необхідне подарувати Іполитові. Протез був виложений корком, мав пружинисті суглоби. Цей складний механізм був обтягнений чорною штаниною і взутий у лакований черевик. Іполит, вважаючи за велику розкіш ходити щодня на такій парадній нозі, попрохав у пані Боварі дістати йому ще іншу, зручнішу. Шарль, звичайно, і за ту заплатив зі своєї кишені. А ось конюх потроху почав повертатися до своїх колишніх занять. Як і раніше, він бігав по всьому містечку, і, почувши здалеку сухий стук його дерев'янки по Брукові, Шарль відразу звертав на бік. Обидва протези були замовлені через посередництво торговця Лере. Це давало йому змогу часто бувати у Емми – він розмовляв із нею про нові паризькі товари, про тисячі цікавих жіночих дрібничок, був надзвичайно догідливий і ніколи не вимагав грошей. Емма без особливих роздумів користалася з таких можливостей задовольняти всі свої примхи. Одного разу їй спало на думку подарувати Рудольфові гарненького гарапника, який вона бачила в одній із руганських крамниць. Через тиждень пан Лере – поклав його перед нею на стіл. Але другого дня він пред'явив їй рахунок на 270 франків з чимось. Емма потрапила в дуже незручне становище. Домашня каса була порожня. Вони були винні Лесті-Будуа за півмісяця, куховарці за півроку, нарахуючи вже й інших боргів. І Шарль з нетерпінням чекав, коли йому заплатить пан Дерозере, який щороку розраховувався з ним на Петра. Спочатку Емма сяк-так спроваджувала Лере. Нарешті торговцю урвався терпець. З нього самого правлять гроші-кредитори, всі капітали на чужих руках. І якщо він не одержить, бодай, частину належної суми, йому доведеться відібрати назад продані речі. «Ну що ж, беріть!» Погодилась Емма. «Та ні, я пожартував!» відповів Ларе. «Мені жаль тільки гарапника!» Я їй богу, попрошу таки у вашого чоловіка, щоб вернув. Ой ні, не треба. скрикнула Емма. Ага, попалась, подумав Ларе, і упевнившись у своєму відкритті, вийшов, повторюючи півголосом і присвистуючи, як завжди. Ну-ну, побачимо, побачимо. Ема міркувала, як знайти вихід із становища коли війшла служниця і поклала на камін маленький згорток голубого паперу від пана Дерозере. Емма кинулась до нього, розгорнула. Там було п'ятнадцять наполеондорів. Цього вистачить. На сходах почулися кроки Шарля. Вона сховала золото в шухляду і витягла ключа. Через три дні знову навідався Лере. «Я хочу запропонувати вам одну річ». Сказав він. «Якби ви замість належної мені суми погодились...» «Ось гроші», – відповіла вона, кладучи йому в руки 14 наполеондорів. Торговець оторопів. Щоб приховати своє розчарування, він розсипався в вибаченнях, став пропонувати свої послуги. Емма відмовилась від усього. За кілька хвилин після його відходу вона намацувала в кишені фартуха одержану здачу, Два п'ятифранковики. Вона клялась собі, що тепер буде заощачувати і поверне гроші пізніше. А нічого, вирішила вона врешті. Він про них і не згадає. Крім рапника, з позолоченою головкою, Рудольф дістав від Еммел подарунок ще печатку з девізом «Аморнелькор» «Любов у серці» італійською. Елегантне кашне – і нарешті портсигар достоту такий, як віконтів, що його знайшов колись на дорозі Шарль і досі зберігала Емма. Але всі ці дарунки, як вважав Рудольф, принижували його гідність. Від деяких він відмовлявся. Емма наполягала, і він кінець кінцем скорявся, вважаючи її деспотичною і нав'язливою. Потім на неї напали ще якісь химери. «Думай про мене!» прохала вона, коли годинник вибиватиме дванадцяту ночі. І якщо Рудольф признавався, що він не думав про неї, починалися нескінченні докори і вічні допитування. «Ти мене кохаєш?» «Та вже ж, кохаю!» – відповідав він. «Дуже!» «Ну, звісно! А інших ти не кохав!» «А ти, може, гадаєш, що я тобі видався невинним хлопчиком?» Сміявся Рудольф. Емма плакала, а він сілкувався втішити її, приправляючи свої запевняння жартами. «Ох, я ж тебе так люблю!» – казала вона. «Так люблю, що жити не можу без тебе, розумієш? Іноді я так хочу бачити тебе, що аж серце рветься з кохання та відчаю. Я думаю, де ж це він? Може він говорить з іншими жінками?» Вони всміхаються до нього, він підходить. О, ні, адже тобі ніхто більше не подобається. Є, звичайно, краще від мене, але так любити, як я, не може ніхто. Я твоя рабиня, твоя наложниця. Ти мій цар, мій Бог. Ти добрий, ти хороший, ти розумний, ти сильний. Рудольф уже стільки наслухався на своїм віку всіх цих слів – що в них не було для нього нічого оригінального. Емма стала такою самою, як усі інші коханки, і зачарування новизни, спадаючи потроху ніби одяг, оголювало вічну одноманітність пристрасті, яка завжди має ті самі форми і говорить тією самою мовою. Попри всю свою досвідченість, Рудольф не міг за схожістю висловів побачити відмінність почуттів, він чув подібні речі з устроспусниць і запротинок, і тому не вірив ем мені щирості. Відкинь усі ці гучні гіперболи, думав він, і лишаться самі пересічні почуття, та й годі. А хіба ж не буває такого, що правдива повнота душі виливається в найпустіших фігурах мови? Адже ніхто ніколи не може висловити точно ні своїх бажань, ні своїх думок, ні своїх болінь. Адже людська мова подібна до щербатого чавуна, і ми торохтемо на ній, мов, ведмедям до танцю, в той час, як нам хотілося б розчулити своєю музикою зорі в небі. Але отак критично оцінюючи становище... Перевага властива тим, хто в будь-якій спільній справі менше захоплюється, Рудольф знайшов у Емменім коханні нове джерело насолод. Він відкинув геть, як непотрібний усякий сором, і почав безцеремонно третирувати Ему. Вона перетворилася в нього у податливу розпусну істоту. В ній жила тепер якась благовата відданість, повна схиляння перед ним – і почуттєвих насолод для самої себе, якесь томливо розслабляюче блаженство. Душа її поринала в це сп'яніння і втопала в ньому, скрутившись як герцог Клеренс у борщі з Мальвазією. Ці любощі спричинились до відчутної зміни манер пані Боварі. Погляд у неї став смілішим, розмова вільнішою. Вона не соромилась навіть, гуляючи з Рудольфом, курити сигаретку ніби всім на зло. Коли нарешті одного дня вона вийшла з ластівки, затягнена в жилет чоловічого крою, то всі, хто мав якісь сумніви, перестали вже сумніватись. Пані Боварі мати, яка після страшенної сцени з чоловіком знову приїхала до сина, обурювалася з еммної поведінки чи не більш від усіх. Їй не подобалось іще багато дечого – Хоч би й те, що Шарль не послухав її порад щодо заборони читання романів і взагалі всі порядки в господі. Вона не могла стриматись від зауважень і починала сварки. Особливо різко посперечались вони через фелісіте. Пані Боварі-старша, проходячи напередодні вечором по коридору, застала куховарку з мужчиною, чоловіком років під сорок, з темними баками, Зачувши кроки, він миттю вилетів з кухні Дізнавшись про це, Емма тільки засміялась Але стара обурилась і заявила, що хто не дивиться за моральністю слух, той і сам зневажає моральність «Де ви росли?» – сказала невістка з таким зухвалим виглядом, що пані Баварі мати спитала її, чи не саму себе вона захищає «Геть звідси!» скрикнула Емма, зірвавшися з місця. «Емо! Мамо!» – гукав Шарль, намагаючись помирити їх. Але обидві вискочили з кімнати, як шалені. Емма аж ногами тупотіла. Ну, «Но й манери! Мужичка-мужичкою!» Шарль побіг до матері, та аж не тямилась від люті і водно повторювала. «Нахабниця! Вітрогонка! А може й...» «Ще гірше!» Якщо Емма не попрохає пробачення, вона негайно поїде. Тоді Шарль побіг умовляти дружину. Він благав її навколішках. «Ну гаразд, нехай уже!» Згодилась вона нарешті. І справді вона простягнула свекрусі руку з гідністю Маркізи і сказала «Даруйте, пані!» А потім Піднялась до себе, кинулась ницьма на ліжко і розридалась, як дитина, уткнувшись лицем у подушку. Вони вже раніше домовились з Рудольфом, що в разі якоїсь надзвичайної події вона пришпилить до фіранки клаптик білого паперу. Коли він на ту пору буде в Йонвілі, то побачить і прибіжить у маленький завулок за будинком. Емма подала знак. Прождавши три чверті години, вона раптом побачила Рудольфа на розі ринку. Вона хотіла було відчинити вікно й покликати його, але він уже зник. І знов вона впала у відчай. Та незабаром Емма почула на тротуарі чиїсь кроки. Це був безперечно він. Вона збігла по сходах, перейшла двір. Рудольф був там, за стіною. Вона кинулась йому в обійми. «Будь обачна», – сказав він. «Ох, якби ти знав!» – відповіла вона. І почала розповідати йому все, поквапно, незв'язно з перебільшеннями і вигадками, перериваючи свою оповідь численними вставками, так що він не міг нічого зрозуміти. «Ну годі ж, Люба, заспокойся, потерпи. Ось уже чотири роки я терплю й страждаю!» Таке кохання, як у нас, повинно бути відкритим перед лицем неба, а всі мене мучать. Не сила вже більше терпіти. Рятуй мене!» Вона пригорталась до Рудольфа. Очі її, повні сліз, блищали, наче вогонь під водою. Груди високо здіймались від переривчастих зітхань. Ніколи вона не була йому такою милою, як зараз. Забувши все, він сказав їй. «То що робити? Чого ти хочеш? Йдіть позвідси!» Скрикнула вона. «Візьми мене з собою! Благаю тебе!» І вона упилась йому губами в губи, ніби ловила в поцілунку мимовільну згоду. «Але...» – почав Рудольф. «Що таке?» «А дитина?» Емма замислилась на якусь хвилю, потім відказала. «Ну що ж, заберемо й дитину. Нехай уже...» «Що за жінка?» – подумав він, дивлячись її у слід. Вона вже побігла в сад. Її кликали. Кілька днів потому стара Баварі була дуже здивована метаморфозою, що сталося з її невісткою. Емма виявляла незвичайну покірливість і пошану супроти свекрухи, навіть попросила в неї рецепт для маринування огірків. Чи вона зробила це для того, щоб краще обдурити чоловіка й свекруху? Чи, може, втішалась наомисне цими стражданнями, щоб глибше відчути всю гіркоту життя, яке вона збиралася покинути? Вона над цим навіть не задумувалась. Вона вся жила солодкими мріями про близьке щастя. Воно було постійною темою її розмов з Рудольфом. Схилившись до нього на плече, вона шепотіла: Ах, коли вже ми сидітимемо в поштовій кареті, уявляєш собі? Невже це можливо? Мені здається, що в ту мить, коли карета рушить, у мене буде таке відчуття, ніби ми піднялись на аеростаті і летимо кудись аж до хмар. Знаєш, я в житні лічу. А ти? Ніколи, пані Баварії, не була такою гарною, як в ці дні вона була вродливою тією особливою вродою, яка пророджується радістю, захватом і успіхом, яка є проявом повної гармонії між темпераментом і зовнішніми обставинами. Як перегні і дощ, вітер і сонце вирощують квіти, так і поступово викохували ті бажання й жалі, оті палки насолодий, вічно юні мрії, і тепер нарешті. Вона розквітла у всій повноті своєї натури. Розріз її очей був створений, здавалось, для довгих закоханих поглядів, коли зіниці ніби тонуть у тіні вій. Від глибокого дихання роздималися її тонкі ніздрі і різкіше виділялись куточки повних губ, ледь помітно затінюваних при світлі лагеньким чорним пушком. Локони її лежали на потилиці так, Ніби їх викладав умілою рукою досвідчений художник-спокусник Вони недбало розсипалися буйними хвилями Покірні всім примхам грішної любові, яка розпускала їх щодня Голос і рухи Емми стали м'якшими і гнучкішими Щось невловно тонке й вабливе випромінювалось навіть від складок її сукні Від вигину її ноги Для Шарля вона була чарівна і невідпорна які в перші дні поодруженні. Повертаючись додому пізньої ночі, він не насмілювався будити її. На стелі витанцювувало тремтливим колом світла від порцелянового нічника. У сутінку біля ліжка напанала з білим шатром опущена заслона колиски. Шарль дивився на жінку і дитину. Йому здавалося, що він чує легеньке дихання дівчинки, Скоро вона виросте, місяць у місяць збільшає. Він уже уявляв собі, як вона повертається надвечір із школи додому, сміється, блузка в чорнилі, а на руці кошечок. А там гляди, пора і в пансіон віддавати. Це обійдеться дорого. Що ж тут робити? Він почав обмірковувати цю справу. Найкраще було б найняти десь поблизу невеличку ферму – і самому наглядати за нею щоранку, їдучи до хворих Прибутки від господарства він буде збирати Покладе вошадну касу Потім де-небудь, байдуже де, купить собі акції Тим часом пацієнтів стане більше Він розраховував і на це Адже хотілося, щоб Берта дістала добре виховання Щоб вона визначалася всякими талантами Навчилася грати на фортепіано Ах, яка вона буде гарненька пізніше, років у п'ятнадцять. Тоді вона скидатиметься на матір і ходитиме влітку, як Емма в солом'яному капелюшку. Здалеку люди думатимуть, що то йдуть дві сестри. Шарль уявляв собі, як вечорами вона працює при лампі, сидячи біля батька й матері. Вона вишає йому пантовлі. Вона порядкуватиме в Господі і звеселятиме її своєю миловитністю і пустощами. А там доведеться подумати й про заміжжя. Знайдуть їй якогось гарного хлопця з солідним становищем. Вона житиме з ним щасливо і так триватиме завжди. Емма не спала. Тільки прикидалася, що спить. І поки Шарль засинав поряд з нею, вона віддавалася зовсім іншим мріям. Ось уже цілий тиждень. Четвірка коней мчить її до нових країв, звідки вони з Рудольфом вже не повернуться ніколи. Вони летять і летять, обнявшись, і не говорячи ні слова. Іноді з вершини гори раптом відкривається перед ними якесь чудесне місто з куполами, мостами, кораблями, цитриновими гаями і соборами з білого мармуру на високих дзвіницях яких гніздяться лелеки. Коні йдуть вже ступою по кам'яних плитах, а долі розкладені букети квітів, що їх продають жінки в червоних корсажах. Чути годіння дзвонів, іржання мулів, перебори гітар і плюс кід бризки яких відсвіжають плоди, складені пірамідами біля підніжжя білих статуй, що усміхаються під струменями води. А потім увечері вони приїжджають у рибальське селище, де сушаться на скелях та на хишках брунатні неводи. Тут вони й лишаться жити. Вони оселяться у маленькій хатині з пласкою покрівлею підкреслатою пальмою у глибині затоки понад самим морем. Вони катаються в гондолі, гойдаються в гамаку, і життя в них легке і вільне, як їх шовковий одяг, теплий зоряне, як їхні солодкі ночі. Та на безмежнім просторі цього уявлюваного майбутнього нема нічого, щоб якось особливо виділялось. Дні всі як один чудесні і подібні один до одного, як хвилі на морі, і весь світ колишеться аж до обрію, безкрайний, гармонійний, передканий блакиттю і сонцем. Але тут раптом кашляла дитина в колисці або Шарль починав хропіти дужче. І Емма засинала десь аж на світанку, коли в вікнах починало сіріти, а малий Жюстен уже відчиняв віконниці в аптеці. Якось вона викликала Ларе і сказала йому, «Мені потрібен плащ, великий плащ з довгою палериною на підкладці». «Ви їдете кудись?» Спитав він. «Ні, але все одно я розраховую на вас. Отже, згода?» Він уклонився. «Потім мені ще потрібна буде валіза. Не надто важка, зручна». «Так, так, розумію. Приблизно 82 сантиметри на 50, яких тепер, звичайно, роблять. І секвояж». «Не інакше?» – подумав Ларе. «Розходяться». «А ось це», – сказала пані Боварі, виймаючи годинника з-за пояса. «Буде вам завдаток». Але Крамар вигукнув, що вона несправедлива до нього, адже вони знають одне одного. Хіба він їй не довіряє? Це просто несолідно. Проте вона домоглася, щоб він узяв хоча б ланцюжок. І коли Ларе уже збирався йти, поклавши його в кишеню, вона завернула Крамаря. «Нехай усе це лежить поки що у вас. А плаща?» Тут вона трохи подумала. «Теж не приносьте, Дасте мені адресу кравця і скажете йому, що я сама за ним заїду». Вони мали тікати наступного місяця. Вона поїде до Руана, ніби за покупками. Рудольф замовить місця, візьма паспорти і напише у Париж, щоб мати в своєму розпорядженні цілий екіпаж до Марселя. Там вони придбають собі коляску і звідти попрямують уже без усяких зупинок до самої Генуї. Вона перейшла свої речі до Лере, і їх перенесуть прямо в ластівку. Так що це не викличе ніякої підозри. В усіх цих планах і мови не було про дитину. Рудольф уникав згадувати про неї, та й мати, мабуть, забула. Він попросив іще два тижні від строчки, щоб закінчити деякі справи потім, через тиждень, знову півмісяця. Потім він захворів, потім кудись виїхав. Так прийшов серпень, і після всіх цих затримок вони вирішили остаточно, що виїдуть у понеділок, 4 вересня. Настала субота. Рудольф прийшов увечері раніше, ніж звичайно. «Все готове?» – спитала вона. «Так». Тоді вони обійшли квіткові клумби і сіли біля тераси на низькій садовій огорожі. «Ти чогось сумний?» – зауважила Емма. «Ні, чого ж?» І він подивився на неї якимсь дивним, особливо ніжним поглядом. «Це тому, що ти їдеш?» Заговорила знову вона. «Що покидаєш те, що любиш, до чого звик?» «Так, я розумію». «А у мене нема нічого на світі. Ти – все для мене. І я буду вся твоя. Я заміню тобі сім'ю, рідний край. Я піклуватимусь тобою, милуватиму тебе». «Яка ти хороша», – сказав він, пригортаючи її до себе. «Правда?» – спитала вона з усміхом розкоші. «Ти любиш мене? Поклянись!» «Чи я тебе люблю?» Та я тебе обожнюю, радосте моя. Червоний, круглий місяць викучувався за обрію понад лугом. Він швидко підбивався в гору поміж верховіттям тополь, що затуляла його місцями, ніби чорне діря покривало. Потім він виплив, уже повільніше, в чисте безхмарне небо і ясно засяяв на ньому, кинувши на широку річку світляну стягу, щоб гравала безліч чула літок. Та сріблисте світло, здавалося, в'ється, звивається в воді, сягаючи аж до дна, мов якась безголова змія, вкрита блискучою лускою. Воно нагадувало ще велетенський канделябр, з якого стікали навкруги краплі розтоплених діамантів. Їх огорнула тиха ніч, у вітах колихались серпанки тіней, приплющивши очі. Емма на всі груди дихала свіжим повітрям. Вони мовчали обоє, глибоко поринувши в мрії. Млосними пахощами жасмину оповивала серце ніжність минулих днів, буйна й мовчазна, як річка, що текла за садом. І в спогадах лягали журливі й довгі тіні, як ті, що слалися на траві від нерухомих верб. Часом шароділо листям, Виходячи на лову, якийсь нічне звіря, їжак або ласочка. Та в години годи зривався з гілки і гупав додолу стиглий персик. «Чудова ніч!» – озвався Рудольф. «І не остання!» – промовила Емма. І вона вела далі, ніби говорячи до самої себе. «Так, добре буде подорожувати, але чого ж мені так сумно на серці? Що це?» «Острах перед невідомим? Жаль за покинутим? Чи, може... Ні, це від надміру щастя! Яка я слабка, правда? Пробач мені!» «То ще не пізно!» — скрикнув він. «Подумай! Може ти жалкуватимеш потім?» «Ніколи!» — палко запевнила вона і, тулячись до нього, говорила далі. Хіба зі мною може трапитись якесь нещастя? Нема такої пустелі, такої безодні, такого океану, яких би я не перелетіла разом з тобою. Наше спільне життя з кожним днем єднатиме нас все тісніше, все повніше, ніщо не бентежитиме, ніякі турботи, ніякі перешкоди. Ми будемо самі. Ти мій, а я твоя, навіки? Ну, говориш відповідай. Рудольф тільки притакував час від часу. Так, так. Вона глатила його по голові і повторяла дитячим голосом, незважаючи на сльози, що бриніли в її очах. Рудольфе, Рудольфе, ох, Рудольфе комій. Вибила північ. Дванадцята година. сказала вона. Отже завтра. Ще один день. Він устав, щоб іти. І Емма, ніби цей рух був знаком до втечі, раптом повеселіла. Дістав паспорти. Дістав. Нічого не забув. Нічого. Ти певний цього? А як же? Отже, ти чекатимеш мене в готелі «Прованс» о 12-й годині дня, так? Він кивнув головою. Так до завтра, промовила Емма, востаннє пригорнувшись до нього. І вона подивилася йому вслід. Він не обертався. Вона побігла за ним і, нахилившись над водою в очеретах, гукнула навздогін. «До завтра!» Рудольф був уже на тім боці річки і швидко крокував по лузі. Але за кілька хвилин він спинився. Дивився, як у пітьмі поволі зникає, мов привид, Її біла постать І раптом серце його забилось так шалено Що він аж прихилився до дерева Щоб не впасти Ох і дурень <му> же я Промовив він Зі страшенними прокльонами Ну та нічого У мене була чудесна коханка І знов перед його очима Постала краса Еми І всі втіхи кохання з нею Спочатку він розчулився а потім розлютився. «Та не можеш як я не з кінцем емігрувати!» Вигукнув він, вимахуючи руками. «Та ще й з чужою дитиною на руках!» Він говорив це до себе, щоб упевнитись у своєму рішенні. А потім усі ці клопоти, витрати. Е, «Ні, ні! Тисячу разів ні! Це було б надто по-дурному!» Розділ 13. Прийшовши додому, Рудольф кинувся до свого письмового стола, над яким висів його мисливський трофей – оленяча голова. Але взявши перову руки, він не зміг нічого вигадати. Тоді він оперся обома ліктями на стіл і поринув у задуму. Емма наче відлинула кудись у далеке минуле. Прийняте ним рішення – раптом роз'єднало їх безмірною прірвою. Щоб пригадати її трохи виразніше, він видобув із шафи, що стояла біля озголів'я ліжка, стару коробку від реймських пісквітів, де в нього зберігались любовні листи. З неї повіяло запахом бухкого пилу і в'ялих троянд. Перше, що він помітив, була хусточка у дрібних блідих плямках. То був емен носовичок. Він замазався на прогулянці, коли в неї пішла носом кров. Рудольф уже й забув про нього тут же валялась мініатюрка Емми з позагинаними ріжками, її брання видалось Рудольфові претензійним, а погляд неприємно солодкавим. Що довше він роздивлявся цей портрет і силкувався уявити собі оригінал, то більше розпливалися в його пам'яті риси Емми. Намальований живе обличчя ніби накладались одне на одне і від цього стиралися. Нарешті, він заходився перечитувати її листи. Останнім часом вони майже всі говорили про їхній скорий від'їзд і були стислі, сухі, вимогливі, як ділові документи. Тоді Рудольфові захотілося переглянути її давніші довгі послання, розшукуючи їх на дні коробки. Він порозкидав усе інше, і мимохідь почав копатись у цій купі паперів і речей, де лежали мішма букети підв'язка, чорна маска і шпильки, і всяке волосся, якого там тільки не було, біляве, русяве, чорняве, деякі чіплялися за металеву оправу коробки і рвалися, коли вона відчинялась. Так, перебираючи всі ці сувеніри, він вивчав почерк і стиль листіїв. Такий самий розмаїтий, як і їх правопис. Всякі тут були листи, ніжні, веселі, жартівливі, сумні. В одних прохали любові, у інших прохали грошей. Одні нагадували йому обличчя, рухи, голоси, проте інколи він не міг пригадати нічого. І справді, всі ці жінки, зюрмившись безладно в його думках, тіснили і умаляли одна одну – їх ніби робив однаковими спільний рівень любові. Узявши цілу пригорщу перемішаних листів, Рудольф якийсь час бавився, пересипаючи їх з руки в руку. Нарешті це йому не докучило. Він мало не заснув над ними. Тоді відніс коробку в шафу, промовивши до себе. «Все це дурниці!» І ці слова справді виражали його думку. Насолоди витоптали його серце, як учні витоптують шкільне подвір'я. В ньому вже не пробивалось ні травинки, а все, що там проходило, було ще легковажнішим, ніж діти, і навіть не лишало, як вони, вирізаних на стіні імен. «Ну, – сказав він до себе, – почнемо!» Він написав «Мужайтеся, Емо, мужайтесь!» Я не хочу бути нещастям вашого життя. Зрештою, подумав Рудольф, це правда. Я роблю це в її ж інтересах, чесно. Чи ви обміркували і зважили як слід ваше рішення? Чи знаєте ви, в яку безодню я міг затягти вас, мій ангеле? Правда ж, ні? Ні. Довірливо і нерозважливо ішли ви вперед, вірячи в щастя, в майбутнє. «Ох, ми нещасні!» – знак оклику. «Ох, нерозумні!» – знак оклику. Рудольф спинився, шукаючи якоїсь поважної причини для відмови. «Може написати їй, що я збанкрутував?» «Ні, ні. Та це було б ні до чого писати». Тоді довелося би через якийсь час починати все спочатку. У таких жінок не питай логіки. Він подумав і писав далі. «Я вас не забуду, повірте мені. Я навіки збережу до вас безмежну відданість. Але ж рано чи пізно ваш запал неминуче прохолов би. Така вже доля всього людського». На зміну прийшла б утома, і хто знає, чи не дістав би я жорстокої муки бачити ваше каяття й поділяти його самому, бо не хто, як я, був його причиною. На саму думку про нещастя, що загрожує вам, я мучусь і каюсь, емо, знак оклику, забудьте мене, знак оклику». І навіщо я тільки зустрів вас? І чому ви така прекрасна? Хіба я винен? О, Боже, мій! Ні, ні, знак оклику, так судилося. Знак оклику. Ці слова завжди справляють ефект, подумав він. Ах, якби ви були однією з тих легковажних жінок, яких так багато на світі то я міг би, звичайно, з егоїстичних міркувань піти на таку спробу. Вона була б тоді безпечна і для вас, але ж та сама душевна екзальтація, яка становить і ваше зачарування, і причину ваших страждань, вона і заважає вам, о Божественне створіння, зрозуміти всю фальшивість нашого майбутнього становища». Я теж не подумав про це спершу і, не передбачаючи наслідків, спочивав під захистом нашого ідеального щастя, мов у тіні отруйної манценели. Аби тільки вона не подумала, що я зрікаюся її зіскнарості, а втім байдуже, так чи сяк пора кінчати. «Світ жорстокий, Еммо!» Куди б ми не поїхали, він усюди став би переслідувати нас. Вам довелося би зносити нескромні розпити, наклепи, зневагу, а може навіть образи. «Образи тире вам», – знак оклику. «О! Адже я хотів би, щоб ви сиділи на троні», – знак оклику. Адже я ношу з собою думку про вас як талісман Я їду, куди, я й сам не знаю Мій розум шаліє Прощайте, знак оклику Не згадуйте мене лихом Знак оклику Не забувайте нещасливця, який утратив вас Навчіть вашу дитину поминати моє ім'я в молитвах полум'я двох свічок тремтіло. Рудольф устав, зачинив вікно і сів знову за стіл. «Здається, все сказано. Ага, треба ще одне додати, а то чого доброго знову буде чіплятись. Коли ви прочитаєте ці сумні рядки, я буду далеко». Я наважився тікати якнайшвидше, щоб не піддатись спокусі знову бачити вас. «Треба переборювати слабість!» – знаку оклику. «Я ще вернуся, і, можливо, колись ми з вами будемо спокійнісінько згадувати наше минуле кохання. Прощайте!» І він написав «Іще одно останнє прощання». Цим разом уже не прощайте, а двома словами Прощай ти. Йому здалося, що це в нього вийшло дуже стильно. А як же тепер підписатись? забагався він, відданий вам, не те, може, ваш друг. Воно, так і напишемо. Ваш друг. Він перечитав листа і лишився задоволений. «Бідолашна!» — думав він розчулено. «Вона вважатиме мене за бездушний камінь. Треба б тут капнути на папір селіску другу. Та що вдієш? Я не вмію плакати». І наливши в склянку води, Рудольф умочив пальця і струснув із нього на листа буйну краплю, від якої чорнило взялося блідою плямою. Потім став шукати, чим би запечатати листа, і натрапив на початку з девізом «Аморнелькор». Не зовсім пасує до обставин, ну, та нічого. Потім він викурив три люльки і пішов спати. Назавтра, вставши з ліжка коло другої години, таки добряче заспав, Рудольф ввелів нарвати кошик абрикосів. Під спід у виноградному листі він поклав своє послання і тут же наказав найматовість жірару передати все це обережно пані Боварі. Він часто вдавався до такого способу листування, посилаючи фрукти або дичину, як до пори року. «Якщо вона спитає про мене», – навчав він, «скаже, що я виїхав. Кошика неодмінно віддає їй самій, у власні руки. Ну, пішов. Та гляди ж мені!» Жірар одягнув нову блузу, обв'язав кошика хусткою і, важко ступаючи своїми грубими підкованими черевиками, попрямував споквола до Йонвіля. Коли він прийшов, пані Баварій разом з Фалісіте перебирала на кухонному столі білизну. — Ось, — сказав Наймет, — це вам від пана. Якесь недобре перечуття охопило Ему. Шукаючи дрібняків у кишені, вона розгублено дивилася на селянина – а той собі поглядав на неї остовпіло, не розуміючи, як можна схвилюватись від такого гостинця. Нарешті він пішов. Але в кухні лишалась фелісіте. Емма не могла більше витримати. Вона побігла в залу, нібито віднести абрикоси, перекинула кошика, розрила листя, знайшла листа, розпечатала і побігла з ним до своєї кімнати така перелякана, Ніби за її спиною палала жахлива пожежа. Але в кімнаті вона побачила Шарля. Він говорив щось до неї, вона нічого не чула і пішла далі по сходах задихана, розгублена, і наче п'яна, не випускаючи з рук цього страшного аркуша паперу, що ляскав у її пальцях, як шматок бляхи. На третьому поверсі вона спинилась перед зачиненими дверима до горища. Вона хотіла заспокоїтись... Згадала про лист, треба дочитати його, і страшно. Та йде, а чи її можуть побачити? Ні, зважилась вона нарешті. Тут буде добре. Тоді ж двері і увійшла. Розпечений шиферний дах пащів важкою спекою. Задуха давила за горло і стискала скроні. Емма на село добралась до замкненої мансарди, відсунула засув, Після ліпуче світло хлюпнуло їй назустріч. Перед нею, за покрівлями будинків, аж до самого обрію тяглися поля, внизу лежала безлюдна міська площа, виблискував кременистий брук, непорушно завмерли на дахах флюгери, з рогу вулиці, з нижнього поверху, чути було якесь верескливе чергикання. Тобі не працював на своєму токарному верстаті. Емма притулилась до стіни в амбразурі мансарди і стала перечитувати листа з лихим усміхом. Але чим напруженіше вона вдумувалася в нього, тим дужче мішалося їй усе в голові. Вона бачила Рудольфа, чула його, обіймала його. Серце калатало в неї в грудях, наче таран, усе частіше, все більш переривчасто. Погляд її нестримно блукав. Їй хотілося, щоб уся земля запалася» треба кінчати з усім цим що її стримує адже вона вільна і вона подалася вперед вона вже поглянула на брук повторюючи про себе ну ж бо ну блискучий промінь світла що підіймався знизу прямо на неї ніби тягнув у безодню всю вагу її тіла їй здавалося, що площа коливається і йде вгору по стінах, а підлогу перехилило в один бік, як корабель під час хитавиці. Ема стояла на самому краєчку, майже перевісившись униз, а навколо хвилював неосяжний простір. Її немов заливала вже небесне синява. У бездумній голові ходив напругий вітер, треба лише подолати останній підсвідомий опір». А токарний верстат чергикав без угаву, ніби кликав її сердитим голосом. «Жінко! Жінко!» – гукав Шарль. Вона спинилась. «Де ти? Ходи сюди!» На думку, що вона ледве уникла смерті, Емма трохи не зомліла від жаху. Вона заплющила очі й здригнулася. Хтось торкнув її за рукав. Це була Фелісіте. «Пані, суп на столі! Пан чекає на вас!» І довелося зійти вниз. Довелося сісти до столу. Емма спробувала їсти, але їжа не йшла на душу. Тоді розгорнула серветку, ніби хотіла подивитись, як вона заштопана. І справді почала було рахувати нитки і раптом згадала про лист. Невже вона його загубила? Де його шукати? Але її знемогла така душевна втома, що вона не спромоглась навіть знайти якусь приключку, щоб устати за столу. Потім на неї напав страх. Вона боялася Шарля. Він, певно, вже все знає. І справді, він якось чудно промовляв. «Значить, ми вже не скоро побачимо пана Рудольфа». «Хто тобі сказав?» – аж кинулась Емма. «Хто мені сказав?» – відповів Шарль, трохи здивований її різким тоном. «Жерар? Я зустрів його оце біля французької кав'ярні. Пан Рудольф уже поїхав, або зараз має виїжджати». Емма хлипнула. «Що ж тут дивного?» Він завжди отак час від часу виїжджає кудись погуляти. А чому би і ні? Сказано, чоловік при грошах. Та ще й не жонатий. Взагалі він вміє добре бавитись, наш друг. Гульвіса! Пан Ланглуа розповідав мені... Але тут увійшла служниця, і він замовкнув з пристойності. Фелісіте зібрала в кушик порозкитані на етажерці абрикоси. Шарль, не помічаючи, як спаленіла Емма, велів подати їх. Узяв тут же одного і надкусив. «О, знаменито!» – сказав він. «Ось на, покуштуй!» І простягнув їй кошика. Вона тихенько відштовхнула його руку. «Ні, ти тільки понюхай! Оце аромат!» Не вгавав він, знову підсовуючи кошика до Емми. «Мені душно!» Вигукнула Емма, зірвавшись з місця. Але з волі вона поборола спазми в горлі і промовила. «Уже прийшло. Нічого. Це все нерви. Сідай, їж!» Вона боялась, що її почнуть розпитувати, ходитимуть за нею, і вона таки не зможе лишитись на самоті. Шарль послухався і взявся знову до Абрикосів. Кісточки він випльовував собі в руку, а потім складав на тарілці. Раптом по площі промайнуло швидкою рисю синій тельбюрі. Емма скрикнула і впала навзнак, в знак, як мертва. Справа в тому, що після довгих міркувань Рудольф вирішив поїхати до Руана. Але з маєтку Лаюшета до Бюші можна було добратися тільки йонвільським шляхом – що він і змушений був зробити. Ема впізнала його в світлі ліхтарів, що блискавкою розпанахали темряву. Почувши матушню в домі, прибіг аптекар. Стіл з усім посудом був перекинутий. Соус, печеня, ножі, сільниця, олійниця усе валялось долі. Шарль кликав на поміч, перелякана Берта плакала, а Фелісіте тремтячими руками розшнуровувала панію, в якої корчилось усе тіло. Побіжу до лабораторії, сказав аптекар, принесу ароматичного оцту. А коли Емма, нюхнувши з флакона, розплющила очі, Омес сказав Я знав, що допоможе. Воно й мертвого підніме. Скажи що небудь, благав шарль. «Скажи щось, отямся! Це я, твій Шарль! Я люблю тебе! Ти впізнаєш мене? Дивись, ось своя дочка! Поцілуй її!» Дівчинка простягала рученята до матері, хотіла обняти її за шию, але Емма відвернулася і промовила уривчастим голосом. «Не треба нікого!» І знову знепритомніла. Її віднесли в ліжко. Вона лежала горілиць, відкривши рота, склепивши повіки, розкинувши руки, бліда й нерухома, ніби виліплена з воску. З очей у неї бігли сльози, поволі стікаючи на пудушку двома патьоками. Шарль стояв у глибані Алькова, а поруч з ним аптекар, мовчазний і зосереджений, який годиться в таких серйозних випадках. «Заспокойтеся!» – штовхнув він Шарля під лікоть. «Здається, пароксизм уже минувся». «Так, нехай тепер спочине трохи», – відповів Шарль, дивлячись на сонну жінку. «Бідна моя, біднесенька, знову занедужала». Тоді Ома почав розпитувати, як це все сталося. Шарль відповів, що її схопило якось раптово, коли вона їла абрикоси. «Цікаво», – мовив аптекар. «Але можливо, що саме абрикоси й викликали млість. Адже є натури, надзвичайно подразливі на деякі запахи. Коли хочете, це прекрасна проблема, яку слід вивчати і з патологічного, і з фізіологічного боку. Попи аж надто добре знають усю важливість подібних явищ». Недарма вони завжди користуються під час своїх церемоній ароматичними речовинами. Цим вони забивають памороки і викликають екстатичний стан, що зрештою досить легко досягається в осіб слабішої статі. Вони багато за чоловіків. Відомі випадки, коли жінки умлівали від запаху паленого рогу, свіжого хліба. тише, Не збутіть її!» – прошепотів Боварі. І таким аномаліям – «Підлягають не лише люди», – провадив аптекар, – «але й тварини. Вам, я гадаю, відомо, як збудливо діє на породу котів рослина непета катарія, звана в просторіччі котячою м'ятою. З другого боку, я вам можу навести інший приклад, за автентичність якого ручуся. Бріду, один із моїх давніх товаришів, що держить зараз аптеку на вулиці Мальпалю, – Має собаку, який корчиться в конвульсіях, коли йому підносять нюхнути з табакерки. Він часто проробляє з ним цей дослід при друзях на дачі в буагійом. Хто б міг подумати, що звичайний тобі чхальний засіб може викликати такі болісні реакції в організмі чотириногого. Надзвичайно цікаво, правда? Так, так, відповів Шарль, не слухаючи його. Ці явища говорять про те. Вівдалі аптекар, усміхаючись із виразом блаженного самовдоволення, що розлади нервової системи можуть набирати найрізноманітніших форм. Що ж до пані Баварі, то, правду кажучи, вона на мене віддавна справляла враження людини з гіпертрофованою чутливістю. Саме через це, друже мій, я б вам не радив вдаватись до тих хвалених ліків, які діють ніби симптоматично, а по суті шкодять самому організмові. Ні-ні, не зловживайте отими медикаментами Головне – режим Ну, там іще всякі засоби заспокійливі Пом'якшувальні, усолоджувальні А потім, чи не здається вам, що слід би застосувати методи психічного впливу? Як? Які саме? – спитав Шарль Ба, в цьому все й питання That is the question, як писалося цими днями в газеті Раптом Емма кинулася з криком «Алист! Алист!» Шарль і Оме гадали, що вона марить. Коли півночі справді почалося маячення. У Емми було запалення мозку. Продовж 43 днів Шарль не відходив від неї. Він кинув усю практику і ні на хвилину не прилягав спати – все рахував у неї пульс, прикладав її гірчичники і холодні компреси. Він посилав Жюстена політ у Невшатель, по дорозі літ розставав і доводилось їхати вдруге. Він запросив на консультацію пана Каніве, викликав із Руана доктора Ларів'єра, свого вчителя. Він був просто у вічаї. Найдужче лякала його цілковита апатія Емми. Вона нічого не говорила. Нічого не чула і навіть, здавалось, зовсім не страждала, ніби її тіло і душа знайшли нарешті спокій по всіх тривогах і муках. Близько середини жовтня вона могла вже сидіти у постелі, притулившися спиною до подушок. Шарль аж заплакав, коли вона вперше з'їла тартинку з варенням. Сили поверталися до неї. Вона вже ставала по обіді на кілька годин, а одного дня... Відчувши себе здоровішою, пройшлася по саду, тримаючись за руку чоловіка. На доріжках майже не видно було піску за опалим листям. Вона йшла помалу, хляпаючи пантофлями, і кволо посміхалася, спираючись плечем на Шарля. Так вони зайшли в кінець саду, аж до самої тераси. Вона випросталася з усиллям, Прикрила очі рукою і подивилася вдалечінь. Але на обрії видно було тільки, як куриться над горбами сизий дим від осінньої пожежі трав. «Ти стомишся, серденько!» – сказав Баварі. І він потихеньку провів її в альтанку. «Сяй тут на лавочку. Тобі полегшає». «Ні, ні, не тут. Тільки не тут». Заперечила вона кволим голосом. У неї запаморочилося в голові, а ввечері їй знову стало гірше. Причому хвороба набула якогось більш непевного і більш ускладненого характеру. То їй кололо в серці, то в грудях, то в голові, то в руках і в ногах з'явилася блювота. Шарль боявся побачити в цьому перші симптоми рака. Крім усього іншого, Бідолаху непокоїла, що й грошова скрута. Розділ чотирнадцятий Перш за все він не знав, як розрахуватися з Оме за всі забрані в нього медикаменти. І хоч він як лікар міг би й не платити за них, проте червонів на згадку про ці невідшкодовані послуги. Потім видатки по господарству зросли неймовірно, відколи куховарка стала вести його. На шарля гратом сипалися рахунки, постачальники ремствували, особливо насідав Лере. У самий розпал Емманої хвороби він скористався з нагоди, щоб прибільшити свій рахунок, і Мершій приніс плащ, саквояж, аж дві валізи замість однієї і ще силу інших речей. Даремно Шарль відмагався, говорячи, що йому нічого того не треба. Крамар зухвало відповідав, що всі речі були замовлені, і він не візьме їх назад. До того ж не слід мовляв дратувати пані Боварі під час її видужування. Нехай доктор краще розміркує. А ні, він скоріше в суд подасть, ніж відмовиться від своїх прав і забере назад товари. Шарль наказав усе-таки віднести речі в крамницю Лере, але Фелісіте забула, а він сам за іншими турботами випустив з уваги цю справу. Лере знову повів атаку – і всіляко маневруючи, то просьбою, то грозьбою, він таки домігся того, що Шарль підписав Вексля терміном на шість місяців. Підписав і тут же подумав, а що якби позичити у Лере тисячу франків? Намагаючись приховати збентеження, він спитав у крамаря, чи не може він йому позичити на рік таку суму, за які завгодно проценти. Лере збігав у свою крамницю, Приніс гроші й продиктував нового векселя, яким Баварій зобов'язувався заплатити на його вимогу 1 вересня наступного року суму в 1070 франків, що разом з попередніми 180-ма становило рівно 1250. Отже, позичаючи гроші з 6% плюс чверть процента за комісію – і заробляючи на товарах добру третину, Лере розраховував одержати на рік 130 франків прибутку. Крім того, він сподівався, що на цьому діло не стане, що в екселі не будуть вчасно оплачені й продовжаться. Тоді його любі грошики, відгодувавшись у лікаря, як на доброму курорті, через якийсь час повернуться до нього такими кругленькими й повненькими, що й в мішок не потовпляться. А втім, Йому взагалі в усьому щастило Він дістав підряд на постачання сидру для невшательської лікарні Пан Гіомен обіцяв йому акції грюменільських торфрозробок Крім того, він мріяв завести нове деліжансове сполучення між Аргеєм і Руаном Воно, безперечно, дуже скоро витіснить отут таратайку з золотого лева його деліжанси їздитимуть швидше, братимуть більше вантажу і коштуватимуть дешевше. Таким чином уся йонвільська торгівля потрапить йому в руки. Шарлі часто замислювався над тим, звідки дістати на той рік стільки грошей. Він розкидав думками туди й сюди «Може звернутися до батька? Може продати щось?» «Але батько його й слухати не захоче», а продавати власне і не було чого. Ці труднощі розросталися в його уяві до неймовірних розмірів, і він будь-що намагався прогнати з голови всякі думки про такі прикрі речі. Він докоряв собі, що за грошовими справами забуває Ему, ніби всі його помисли мусили нероздільно належати цій жінці і подумати, хоч на часинку про якусь іншу річ значило вкрасти щось у неї. Зима того року була сувора. Емма видужувала надто повільно. Коли була гарна погода, її пересували у кріслі до вікна, що виходило на площу, бо сад їй тепер спротивився, і жалюзі з того боку були завжди спущені. Вона валіла шарлю продати коня. Те, що вона раніше любила, було їй тепер не миле. Здавалося, усі її думки обмежувалися лише турботою про саму себе. Часто, лежачи в ліжку, вона трохи перекушувала, потім дзвонила служниці, розпитувала її про свої декокти, аби й просто так балакала з нею. Сніг, що лежав на ринковому навісі, кидав у кімнату білий, нерухомий відсвіт. Потім пішли дощі, і щодня Емма з якимсь неспокоєм чекала незмінного повторення дрібних подій, які зрештою її зовсім не обходили – Найзначнішою з них було вечірнє прибуття ластівки. Тоді чути було, як гукає щось трактирниця, як відповідають їй чиїсь голоси, і в темряві зіркою блищав ліхтар і полита. Конюх розбирав валізи на брезентовому верху деліжанса. Шарль приходив додому о півдні і через якийсь час знову йшов до хворих. Потім Емма їла бульйон, а надвечір, годині о п'ятій, верталися зі школи учні. Вони човгали по тротуару дерев'яними черевиками, і всі як один по черзі ляскали лінійками по прогоничах віконець. В таку пору її відвідував абат Бурнізієн. Він розпитував її про здоров'я, розповідав новини і в легких, благодушних, непозбавлених цікавості балачках навертав її до релігії. Еммі досить було побачити його сутану, як вона вже почувала себе краще. Одного разу, в самому розпалі хвороби, їй здалося, що вже починається агонія, і вона забажала причаститися. І поки в кімнаті йшли готування до таїнства, поки влаштовувано вівтар із заваленого ліками комода, поки Фелісіте розкидала по підлозі жоржини, Емма відчувала. Ніби її осіняє якась могутня сила, що визволяє її від усіх болещів, усіх вражень і почуттів. Її, наче невагома плоть, була позбавлена всіляких думок. Вона входила в нове життя. Еммі здавалося, що вся її істота, злинаючи до Бога, розливається у неземній любові, як димом розвіюється в повітрі запалений ладан». Постіль окропили свяченою водою. Кюре вийняв з дароносиці білу проскорку і, умліваючи від небесної радості, Емма потягнулася губами до тіла Господнього. Навколо неї світлими хмарками хвилювали завіси Алькова, а проміння двох свічок, що палали на комоді, видавалося їй сліпучим вінцем вічної слави. Емма опустила голову на подушку, і марилось їй, вона чує в неоміряному просторі Солодкі звуки серафічних арв І бачить у лазуровому небі, на золотому престолі У гроні праведників з зеленим пальмовим віттям Самого Бога Отця у всій його величій потузії. На його знак богнекрилі ангели злітали на землю, Щоб підняти Емму на небо в своїх обіймах. Це осяйне водіння залишилося в її пам'яті найчарівнішою згадкою і мрією, і ось тепер вона намагалася знову зазнати цього відчуття, яке відтоді леліло в ній, нехай безперевісної, приймаючої сили, за те з тією ж глибокою солодкістю. Душа її, катована гординою, спочила нарешті в християнській покорі і, втішаючись власною слабкістю Емма споглядала в собі те знищення волі, те смирення, що повинно було вивести її на путь благодаті. То значить, крім земного щастя, існує й вище блаженство, інша любов, вища від минувшої любові, любов безмежна, безконечна, вічно ростуща. Серед інших оманливих надій Еммі відкрився стан непоручної чистоти – коли душа витає над землею, зливаючися з небом. Емма теж прагнула до цього. Їй хотілося стати святою. Вона накупила собі чоток, пообвішувалась ладанками. Вона мріяла повісити у себе в спальні над узголов'ям обсаджений смарадами ковчежик з мущами і щовечора цілувати його. Кюрен надзвичайно радів таким настроям, хоч і вважав, що надто палка Еммена побожність може завести її на манівці, єресі і всяких надмірностей. Не розуміючись сам до ладу на цих питаннях, оскільки вони виходили за певні межі, він написав пану Буляру, книгареві його прелепності, прохаючи його прислати щось варте уваги для одної розумної особи жіночої статі». З такою байдужістю, ніби йшлося про відправку залісних виробів для негрів, книгар напакував йому без розбору всякої ходової на той час душеспасенної літератури. Тут були і невеличкі катехізиси, і пишномовні памфлети в дусі пана Деместра, і всякі солодкаві романи в рожевих палітурках, компоновані семінарськими трубадурами або розкаяними синіми панчохами. Тут були такі твори, як Схаменіття, Світська людина», «Біля них діве Марії», написав пан різних орденів кавалер, «Помилки Вольтера», «Книга для юнаків» і таке інше. Пані Боварі взагалі не досягла ще достатньої виразності мислей, щоб узятись серйозно до будь-якої справи. Крім того, вона надто жадібно накинулась на це читання – Приписи культу викликали в ній протест. Різні полемічні твори відштовхували її тією запеклістю, з якою вони переслідували невідомих її людей, а приправлені релігією мирські оповідання справили на неї враження такого повного незнання життя, що саме вони непомітно відхиляли її від тих істин, твердження яких вона шукала. Проте вона уперто продовжувала читати – і коли книжка випадала їй з рук, вона уявляла себе у владі найбільш витонченої католицької маланхолії, якої може зазнати тільки найвеличніша душа. А пам'ять про Рудольфа сховалася в неї десь у глибані серця і спочивала там величніша і нерухоміша за мумію фараона в підземному саркофазії від цього набальзамованого великого кохання. Точився ніжний аромат, що проникав усюди і приймав з собою ту атмосферу непорочності, в якій хотіла тепер жити Емма. Стаючи навколюшки до молитви на своєму готичному ослінчику, вона посилала до Господа ті самі голубливі слова, які шепотіла колись коханцеві в запалі гріховної пристрасті. Вона хотіла запалитися поривом віри, але втіха так і не сходила з небес – і вона підводилася, стомлена фізично, із щемливим відчуттям якоїсь величезної облуди. Емма вважала, що ці даремні зусилля поставляться їй колись у заслугу, і в своїй гордовитій побожності рівняла себе з тими вельможними дамами старосвідчини, про славу яких вона мріяла колись над портретом Мадемуазель де лавальєр, і які, велично волочучи за собою розшиті шлейфи своїх пишних суконь, усамітнювалися від світу і виливали біля стіп христових яркі жалі зранених у суеті житейських сердець. Тоді вона вся віддалася надмірній доброчинності. Вона шила одіж для убогих, посилала дрова породіллям, а одного разу Шарль, прийшовши на обід, застав на кухні з гаюшкою якихось трьох волоцюг. Вона знову забрала додому дочку. Під час її хвороби Шарль віддав був дитину до мамки. Вона вирішила сама навчити її читати. І хоч як вирадувала Берта, мати не гнівалась. Це була навмисна покора, безумовне всепрощення. Про що б Емма не говорила, вона вдавалася до молитовних виразів. У дівчинки вона питала, «Ну як? Перестав уже животик, моє янголятко?» Пані Боварі старша теж уже не знала, до чого й прискіпатись. От хіба що не похваляла тієї манії возитися з кофтами для сиріток, коли в домі і своя білизна не латана. Але бабуся так уже намучилась від родинних сварок, що тепер відпочивала душею в цій спокійній господії. Щоб не бачити блюзнірських вчинків чоловіка, який настрасно п'ятницю міг назло уминати перед нею ковбасу, вона навіть прожила тут до кінця великодніх свят. Крім товариства свекрухи, яка підкріпляла її в добрих намірах прямотою своїх суджень та поважною поведінкою, Емма майже щодня зустрічалася із іншими особами. Це були пані Ланглуа, пані Карон, пані Дюбрей, пані Тюваш, і, акуратно від двох до п'яти, завжди зачлива до неї пані Оме, яка ніколи не вірила ніяким поговорам на свою сусідку. Відвідували її аптекареві діти, їх приводив Жустен. Зайшовши разом з ними в спальню, він мовчки й нерухомо стояв біля дверей. Часто навіть пані Боварі, не помічаючи його присутності, заходжувалася коло свого туалету. Починала з того, що виймала зачіски гребінь і рвучко стріпувала головою. Побачивши вперше всю цю зливу волосся, що ринула чорними хвилями мало не до самих п'ят, бідний підліток застиг у благовійному подиві, ніби прозирнувши зненацька у якийсь новий, небувало розкішний світ. Емма, звичайно, не помічала того німого захвату, того несміливого обожування, вона й не підозрювала, що кохання, яке зникло з її життя, трепетало тут, біля неї, за цією групою полотняною сорочкою в серці юнака, відкритого чарам її вроди. Та й до всього іншого вона ставилася тепер байдуже, з дивними суперечностями в манерах. Слова були такі лагідні, а погляди такі гордовиті, що хоті було відрізнити в них егоїзм від доброти і зіпсутість від чесноти. Одного вечора, наприклад, вона розгнівалась на фелісіте, яка відпрошувалася із дому, досить незграбно шукаючи приключок, а потім несподівано спитала Ти його любиш, значить? І, не чекаючи відповіді від засоромленої служниці, додала сумно Ну що ж, іди, гуляй. На вона веліла перекопати весь садок із кінця в кінець, незважаючи на заперечення Шарля. Але він радів, що в неї починає ворушитись хоч якась воля. Воля та стала проявлятись чимраз більше у міру того, як Емма бедужувала. Перш за все вона прогнала тітку роле, бертену мамку, що з деякого часу унадалась до них на кухню з двома своїми годованцями і третім вихованцем, який жер, мов не в себе. Потім вона віднадала помалу й сімейство Оме а далі і всяких інших гостей, і навіть до церкви стала вчащати не так ревно, як перше. Аптекар повністю схвалював цю останню зміну і якось сказав їй по-дружньому, «А я вже думав, що ви хочете приподобитись. Абат Бурнізієн заходив щодня, як і раніше, після уроку закону Божого. Він волів залишатись на свіжому повітрі, в кущі вертоградній, як він любив називати Альтанку. На ту пору приходив додому і Шарль. Вони сиділи деякий час разом і прохолоджувались сидром, п'ючи повне одужання пані Боварі. Зовсім недалечко за стіною тераси ловив раків Біне. Боварі запрошував його освіжитись. Акцизник знаменито вмів відкорковувати пляшки. «Це робиться таким манером», – говорив він, обводячи самовдоволеним поглядом співрозмовників і навколишній краєвид. Пляшка ставиться на стіл, потім перерізується шворки і корок вибивається потроху легенькими ударами. Так відкорковують і зетельську воду в ресторанах. Але траплялося, що під час цієї показової операції сидр бухав йому сім в обличчя. Тоді священник густо реготав і повторював незмінно все той самий дотеп – «Упадає у вічі висока якість!» Він був, по суті, премилою людиною і навіть не трохи не обурився, коли аптекар порадив якось Шарлю повести жінку для розваги в Руанський театр послухати славнозвісного тенора Лагарді. Оме здивувався такій байдужості і спитав у кюре, як він дивиться на цю пропозицію. Той й заявив, що на його думку театр менш небезпечний для моральності, ніж література. Але аптекар став на захист літератури. Що ж до театру, то його завдання ясне висміювати пересуди та забобони і веселим жартом навчати доброму життю. Кастигат реден до морес, тобто сміхом бичує звичаї, пане Бурнізен, візьміть більшість трагедій Вольтера. «Вони дуже уміло присмачені філософськими думками, що робить їх справжньою школою моралі і дипломатії для народу». «А я», – втрутився Біне, – бачив якось п'єсу під назвою «Паризький гамен», де дуже ловко виведено тип старого генерала. Він там дає доброго чосу одному великосвітському шалапутові і звів з ума дівчину-швачку, яка врешті, безперечно, проводив своє оме. Є й погана література, як буває погана аптека. Але ж огульне засудження цього найважливішого різновиду красних мистецтв справляє на мене враження нісенітниці, середньовічного мракобісся, від тих страшних часів, коли Галілеїв кидали до в'язниць. «Я прекрасно знаю», – заперечив кюре, – «що бувають хороші книжки, хороші письменники». Але бачте, оті зборища осіб різної статі, у якомусь чарівному приміщенні, прикрашеному великосвітськими розкошами, оті погані костюми, рум'яна, яскраве освітлення, оті знадливі голоси. Все це кінець кінцем породжує в людині певну духовну розпусту і викликає в ній неці помисли і гріховні спокуси. Така принаймні думка всіх отців церкви. І нарешті... Докинув він, впадаючи раптом у якийсь містичний тон, і вночі пучках понюшку табаки. Якщо церква засуджує видовища, значить її правда, а нам лишається тільки скоритися її установам. «Дозвольте спитати», – невгавав аптекар, – «за що вона відлучає акторів? Адже був такий час, коли вони відкрито брали участь у релігійних обрядах». Так, прямо в церкві грали такі собі фарси, звані містеріями, в яких часом прикро порушувались закони пристойності. Священник відповів лише глибоким зітханням, а аптекар вів далі. Та й у Біблії, знаєте, є деякі подробиці, пікантні, сказати, просто таки слизькі. І помітивши роздратований жест, абата, похопився. «А все-таки ви погодьтесь, що Біблія не з тих книжок, які можна давати в руки юнацтву. Мені, наприклад, було б неприємно, якби Аталія...» «Та тож не ми, а протестанти рекомендують усім Біблію!» Вигукнув Борнізієн, втративши терпець. «Це не має значення!» – заперечив Оме. Але я дивуюся, як у наш час, у наш просвітній вік, знаходяться люди, які уперто обстоюють заборону духовної розваги, цілком невинної, моральної, а іноді навіть і гігієнічної, правда ж, докторе? А вже ж, обізвався Шарль якось мляво, чи то він поділяв думку аптекаря, але не хотів нікого образити, чи, може, взагалі не мав власної думки. Розмова, здавалось, була вичерпана, коли аптекар надумав підпустити наприкінці ще одну шпильку. «Я стрічав таких священників, які перевдягались мирянами і ходили на балет дивитись, як дівчата дригають ногами». «Та що ви?» – обурився абат. «Кажу ж вам, що зустрічав таких!» І Оме для більшої виразності проскандував «Зустрічав!» «Ну що ж, коли так, це погане діло», – сказав абат бурнізьєн, вирішивши терпіти до кінця. «Еге, вони ще й не те роблять! Туди к бісу!» – піддавав жару Оме. «Добродію!» – священник підвівся і так люто блимнув очима, що аптекар не на жарт перелякався. «Я хотів тільки сказати…» – почав він уже лагіднішим тоном – і що найкращим способом навертати душі людські до релігії є терпимість. «Правда, правда», – погодився Товстун, сідаючи знову на місце. Але сів ненадовго. Через кілька хвилин він уже прощався. Як тільки абад пішов, Паноме знову звернувся до Шарля. «Оце так щепився, що називається, а я йому таки доброго перцю завдав». Ось послухайте мене, зводіть жінку в театр, бодай раз на віку подратуєте одного з тих чорних кроків, чорт би їх забрав Якби мене міг хто-небудь підмінити, я б теж поїхав з вами Та не гайтеся, Лагарді дає тільки одну виставу, його запросили на гастролів в Англію за чималу винагороду Кажуть, що він зухватий хлопець Купається в золоті і тягає всюди з собою трьох коханок і власного кухаря. Сказано, великі артисти люблять жити на всю губу. І ніяк не можуть без розпусти. Вона підживлює їхню фантазію. А вмирають ці люди здебільшого в шпиталі. Бо, бачте, за молоду не мають тями, як приберегти дещицю про чорний день. Ну, приємного вам апетиту. До завтра. Думка про театр? Засіла в голові Шарля, і він, не гаючись, поділився нею з жінкою. Емма спочатку відмагалась, посилаючись на втому, клопіт, витрати. Але Шарль, всупереч звичаєві, стояв на своєму, бо був переконаний, що ця розвага вийде їй на користь. Він не бачив до цього жодних перешкод. Мати прислала їм недавно 300 франків, на які вони не розраховували – поточні борги були досить незначні, а про сплату по векселях пана Лере ще рано було турбуватись. Потім, зважаючи, що Емма відмовляється з делікатності, шар почав наполягати ще дужче. Кінець кінцем її вдалося переконати, і ось з другого дня о восьмій годині ранку вони вже примостились у ластівці. Хоч аптекаря, власне, ніщо не затримувало в Йонвілі, він упевнив сам себе, що мусить сидіти на місці, і тільки зітхав, проводжаючи їх. «Ну, щасливої вам дороги! Ех, щасливі висмертні!» І, звертаючись до Емми, на якій була блакитна шовкова сукня з чотирма оборками, додав. «Ви сьогодні прекрасні, як Аврора! Я певен, що ви викличете в руані фурор!» Деліжанс Спинився біля готелю «Червоний хрест» на площі Бувазін. Це був, власне, заїзд, який бувають у всіх провінційних містечках, з великими стайнями і малими номерами. Посеред двору, поміж забризканих болотом бричок комівояжерів, снують кури, покльовуючи овес. Сам заїзд – старосвітський будинок з трухлявими дерев'яними балконами, що страшенно реплять од вітру зимовими вечорами. Всередині тут завжди людно й гамірно, їдій петтю у гаву нема, чорні столи позаливані коньяком з кавою, товсті шипки позасиджувані мухами, сирі серветки позаляпувані червоним вином. Від таких закладів завжди відгонить селом, як від убраних по міському фермерських наймитів. Тут перед будинком на вулиці міститься кафе, а з другого боку – город». Шарль негайно кинувся на побігеньки. Він плутав бальєтаж з галереєю, партер з ложами, просив пояснень, нічого в них не розумів, метався від контролера до директора, бігав у готель, потім знову до каси і так кілька разів обгасав усе місто від театру до бульвару. Пані Боварі купила собі тим часом капелюшок, рукавички, букет. Шарль дуже боявся спізнитись – Тож, сьорбнувши по супу, вони подались мерщій до під'їзду до театру, який був ще замкнений. Розділ 15 Симетрично розділений балюстрадами, натовп тулився попід стінами. На розі сусідніх вулиць велетенські афіші кричали вигадливими літерами «Лючія діла мармур", Лагардій! Опера!» День був сонячний, жаркий. Всі обливались потом, виймали носові хусточки і витирали розчервані лоби. Часом із річки налітав теплий вітерець і злегка ворушив фестони тикових тентів над дверима шинків. Але трохи далі, внизу, вас раптом обдавало холодним струменем повітря, просякнутого запахами сала, шкіри й олії. То було дихання вулиці шарет, захряслої величезними темними складами, з яких раз у раз викочувались бочки. Перш ніж увійти в театр, Емма вирішила прогулятись, як то вилять приписи доброго тону. Вона пішла по набережній. Щоб не загубити бувак квитків, Шарль тримав їх у жмені, притискаючи їх в кишені панталон до живота. Уже вестибюлі у Емми закалатало серце. Вона аж осміхнулася мемоволі від гордості, побачивши, як люди ринули її по другому коридору праворуч. Тоді як сама вона підіймалась по сходах у перший ярус. З чисто дитячою втіхою вона торкалась пальцями до широких, оббитих матерією дверей, вдихала на всі груди пропилений запах театральних кулуарів, а сівши нарешті у себе в ложі, випрямила стан з невимушеністю герцогині. Зал починав наповнюватись публікою дехто вже виймав з футлярів лорнети. І театрали, здалека помічаючи один одного, обмінювалися вітальними поклонами. У мистецтві вони шукали спочинку від торговельної метушні, але й тут не могли забути про свої справи і все ще говорили про бавовну, горілку чи індиго. Часто-густо траплялись тут сумирні, безвиразні, старечі обличчя. Сивим волоссям і блідавим кольором щік – вони нагадували срібні медалі з матовою свинцевою поволокою. В перших рядах партеру хизувалися молоді фертики в низьковирізаних жилетах, виставляючи на показ рожеві або світлозелені широкі краватки. Пані боварі милувалися зверху, як їхні руки, обтягнені елегантними жовтими рукавичками, гралися залученими головками тростин. Тим часом в оркестрі запалилися свічки, зі стелі спустилася люстра, відразу звеселивши зал мерехтливим блиском гранчастих підвісків. Потім поприходили один за одним музиканти, і піднявся справжній розгардіяж, гули контрабаси, вищали скрипки, ревли корнет апістони, тонко пищали флейти й флажолети, але враз на сцені почулися три удари. Гримнули летаври, врізались в повітря акорди мідних труб, завіса піднялась, і перед глядачами відкрився гарний пейзаж. То була лісова галявина. Ліворуч, попід дубом, протікав струмок, селяни й лорди у пледах через плече співали гуртом мисливську пісню. Потім прийшов якийсь начальник і, знявши руки до неба, почав закликати духа зла. Потім з'явився другий, потім обидва пішли, а мисливці заспівали ще веселіше. Емма знову потрапила у казковий світ читаних у діводстві книжок, у царство Вальтера Скотта. Вона ніби чула, як крізь туман долинають до неї звуки шотландської волинки, відлунюючись на вересових полянах. Вона пам'ятала роман, і їй легше було розібратись у лібретто – та слідкувати за всіма ходами інтриги. А в цей час невловні думки, що зринали в ній, розпливалися у бурхливому прибої музики. Вона віддавалась колесанню мелодій, вона відчувала, як вібрує вся її істота, не наче смички скрипалів ходили по її нервах. У неї аж очі розбігалися – вона не могла намилуватись костюмами, декораціями, дійовими особами, мальованими деревами, що тремтіли, коли хтось під ними йшов, оксамитовими беретами, плащами, шпагами, всією картиною уявлюваної дійсності, що розгорталася в гармонії звуків, ніби в атмосфері іншого світу. Але ось наперед виступила якась молода жінка і кинула гаманця зеленому пажеві. Вона лишилась сама, і тоді дзюрчання водограю, пташиним щебетом обізвалась флейта. Засмучена Лючія заспівала свою каватину соль-мажор. Виливаючи любовні жалі, вона просила у Бога крил. Еммі також хотілося тікати від життя, злинути в обійми неба. І раптом з'явився Едгар, Лагардій. Він відзначався тією розкішною блідістю, що надає палким південцям якоїсь мармурової величавості. Брунатна камізелька щільно облягала його міцну статуру. При лівому боці висів маленький кинжал в карбованій оправі. Лагардій з млосним виразом опускав очі під лоба і виблискував сліпучо білими зубами. Розповідали, що він лагодив колись човни на пляжі у Біаріці – і одного вечора співом своїм причарував якусь польську князівну. Вона витратила на нього весь свій маєток, а він кинув її згодом заради інших жінок. Слава цієї романтичної пригоди тільки підтримувала його артистичну репутацію. Хитрий лицедій примудрявся завжди вставити в рекламу кілька слів про чарівність своєї особи і чутливість своєї душі. Чудовий голос – Непохитний апломб, більше темпераменту, ніж інтелекту, більше емфази, ніж ліризму. Такі ознаки довершують образ цього гідного подиву шарлатана, що де в чому скидався також на перукаря і тореадора. Уже з першої сцени він викликав захват публіки. Він палко пригортав до себе лючію, потім покидав її, потім знову вертався – Коханець наче ошалів звічаю, голос його торокотав гнівом, то воркотів щось елегійне і безмежно ніжне. Молодії випліскувались у нього з грудей, тужливі, як ридання, і голубливі, як поцілунки. Емма дивилась на нього, перехилившись за бар'єр, і дряпала нігтями оксомитове оббиття ложі. Серце її ніби всотувало в себе, ці співучі жалі – що тонко впліталися у густе гудіння контрабасів, мов зойки потопельників у ревіння бурій. Вона впізнавала в них все те сп'яніння, всі ті страждання, від яких мало не умерла сама. Голос півачки здавався їй тільки відлунням її власних думок, а вся ця чарівлива ілюзія, якою щасткою її життя. Але таким коханням не кохав її ніхто на світі». В останній вечір, при місячнім світлі, коли вони казали «До завтра!», «До завтра!», Рудольф не плакав, як Едгар. Зал гримів оплесками. Довелось повторити все стретто. Коханці говорили про квіти на своїй могилі, про клятвий, про розлуку, про долю, про надії. І коли вони за умираючими голосами проспівали фінальне «Прощай!», у Емми вихопився пронисливий крик, який злився з трепетом останніх акордів. «А завіщо ж?» – спитав Боварій, «Цей сеньор переслідує її». «Та ні», – відповіла Емма, – «то її коханий. Але ж він присягається помститися на її родині. А той другий, що тільки не виходив, той казав, «Я лючію люблю, і гадаю, вона мене любить». Він іще потім пішов під руку з її батьком, адже її батько, отой бридкий старий ган, з північим пером на капелюсі. Під час дуету-речитативу, коли Джилберт викладає своєму панові Аштону план підлої інтриги, Шарль побачив фальшиву вінчальну обручку, яка мала обдурити Лючію, і, незважаючи на Еммані пояснення, вирішив, що то був любовний сувенір від Едгара. Зрештою, він і сам признався, що ніяк не може второпати цієї історії. А все через музику, бо за нею й слів не розбереш. Та нічого», – сказала Емма. «Мовчи вже». «Бачиш?» – нахилився знову Шарль до її плеча. «Річ в тім, що я люблю з усього здавати собі справу. Ти ж знаєш!» «Мовчи! Мовчи!» – нетерпляче обірвала його Емма. Вийшла лючія, товаришки підтримували її. В її волосся вплетений був вінок із флардоранжу, а сама вона була блідіша від своєї білої атласної сукні. Емі пригадався день власного весілля. Вона, ніби у явки, побачила себе там, серед хлібів, на стежці, якої весільчани прямували до церкви. Чому вона не опиралася тоді? не благала, як ця дівчина. Ні, вона була ще й рада, вона не знала, що втопить так свою долю. Ах, якби іще тоді, в усій свіжості своєї вроди, іще до бруду шлюбу, і до розчарувань зради, вона знайшла була опору своєму життю в чайомусь великому, вірному серці. Тоді чеснота злилась безніжністю, насолода обов'язком, і вона ніколи не впала без вершини такого високого щастя. Але таке блаженство, звичайно, лише омана, вигадане навмисне, щоб відняти надію в усіх бажань. Тепер вона знала, які дрібні насправді ці пристрасті, перебільшувані мистецтвом. І ось, намагаючись відігнати від себе ці думки, Емма хотіла бачити в цьому зображенні її власних страждань лише приємну пластичну фантазію, що голубить зір. Вона внутрішньо всміхнулася з вибачливими жалощами, коли в глибині сцени з оксамитової заслони з'явився чоловік у чорному плащі. Він гордовито стріпнувся, його крислатий іспанський капелюх злетів додолу, і тут же оркестр і співаки почали секстет. Крешучи іскри люті, Едгар покривав усі звуки своїм дзвінким, чистим голосом. Аштон кидав йому в лице кровожерні баритональні виклики. Високо злітали скарги лючі. Артур модулював осторонь у середньому регістрі, глибокий бас священника гудів як орган, а тонкі жіночі голоси чарівливо підхоплювали його слова хором. Стоячи в ряд, всі співаки палко жестикулювали, і гнів, помста, ревнощі, жах, милосердя і дивування виривалися в мелодіях з їх відкритих уст. Зневажений коханець вимахував шпагою. Від бурхливого дихання ходором ходили на ньому мережевні брижі. Брязкаючи золоченими шпорами на м'яких чобітках з низькими розтрубами, він широко ступав по сцені, метаючись у різні боки. В ньому, гадала Емма, мусить бути невичерпне джерело любові, інакше він не міг би виливати її в натовп такими бурхливими потоками. Усі її спроби іронізувати розвіялись під шарами поетичної ролі і, прагнучи крізь ілюзію вигадки до живої людини, вона намагалась уявити собі те життя, де гучне, незвичне, блискуче життя, якого б і вона могла зазнати, якби так судилося долею. Хіба вони не могли зустрітися, покохатися? З ним би вона їздила із столиці в столицю по всіх країнах Європи, поділяючи його турботи і його славу, відбираючи кидання йому квіти, гаптуючи своїми руками його костюми». Щовечора вона ховалася б в ложі за золоченими градками І затамувавши подих, жадівна впивала б в себе виливи його душі А він співав би тільки для неї Граючи на сцені, він дивився б на неї І тут вона, мов, ошаліла Він дивиться на неї, правда? Їй захотілося кинутись йому в обійми Знайти притулок у його силі, як у втіленні самого кохання, й сказати, крикнути йому Запери мене, веди мене, їдьмо, тобі, тобі весь пал душі моєї, всі думи й помисли мої. Завіса впала. Запагазу змішувався з диханням людей. Всі обмахувались віялами, але від того ставало ще душніше. Ема хотіла пройтись, але коридори захрясли публікою, і вона, задихавшись від серцебиття, знеможено упала в крісло. Шарль злякався, щоб на неї не напали млості, і побіг у буфет по Оршад. Він ледве-ледве добрався знов до свого місця. Його на кожному кросі зачіпали ліктями, бо він тримав склянку обіруч і, звичайно, розхлюпав її по дорозі, виливши майже весь оршат на плечі якоїсь декольтованої руанки. Почувши, як по спині у неї потекла холодна рідина, вона так розкричалась, наче її хто різав. Чоловік її, власник текстильної фабрики, накинувся на незграбного театрала, і поки жінка витирала хусточкою свою пишну сукню з вишневої тафти, він щось сердито про шкоду, збитки і відшкодування». Нарешті Шарль протопився до Емми і, засапавшись, сказав «Ей, Богу, я вже думав, що не вилізу звідти. Там такого народу!» І додав «А вгадай, кого я зустрів на горі? Пана Леона!» «Леона? Його! Він прийде зараз засвідчити тобі своє шанування!» На цьому слові у лужу ввійшов колишній йонвільський клерк він простягнув руку з невимушеністю світської людини, і пані Баварі машинально взяла її, не би піддавшись впливу від чужої сильнішої волі. До цієї руки вона не торкалась від того весняного вечора, коли вони прощались, стоячи край вікна, під лопотіння дощу по зеленому листю. Але раптом вона пригадала правила пристойності – і, скинувши з себе, навіяну минулим знемогу, Шпарко заговорила. «А, добрий день. Як ви тут?» «Тихо там!» обізвався хтось із партеру. «Вже почалась третя дія!» «То ви тепер у Руані?» «Так. Давно?» Геть із залу! Вийдіть!» На них оберталися люди. Вони замовкли. Але з цього моменту Ема вже не слухала опери. Хор гостей, стена Аштона і слуги, великий дует, ре-мажор – усе пройшло для неї ніби на якійсь відстані. Інструменти наче втратили свою звучність, а актори відсунулись кудись далі. Вона згадувала гру в карти в гостях у аптекаря, прогулянку до мамки, читання в голос в альтанці, розмови на самоті біля каміна – все це бідне кохання таке тихе й довге, таке скромне й ніжне, і проте забуте, навіщо ж він вернувся? Як воно так склалося, що він знову ввійшов у її життя? Він сидів за нею, спершись плечем на перебірку, його тепле дихання торкало щось від часу волосся Емми, і вона здригалась Ну, як вам цікаво? Спитав він, нахилившись до неї так близько, що черкнувся кінчиком вуса об її щоку Вона відповіла недбало Так собі, не дуже Тоді він запропонував вийти з театру і поїсти десь Морозева «О ні, почекаймо тут» – озвався Боварі. «У неї, бачите, вже волосся розпущене, мабуть зараз почнеться трагедія» Але сцена «Божевілля» зовсім не цікавила Емму, а гра артистки здавалася їй неприродною. «Надто голосно кричить», – сказала вона, повернувшись до Шарля, який уважно слідкував за спектаклем. «Е, «Так, можливо, трошки», – відповів він ухильно. Відверто кажучи, вистава йому дуже подобалась, але разом з тим він завжди поважав думку дружини». Яка духота, зітхнув Леон. Просто тихати нічим», – підхопила Емма. Тобі недобре? спитав Шарль. Так, душно. Хотим звідси. Пан Леон обережно накинув їй на плечі довгу мережеву шаль, і всі троє вийшли на набережну і сіли в холодучку перед кав'ярнею. Спочатку розмова точилась про хворобу Емми, Хоч вона кілька разів переривала Шарля, говорячи, що боїться надокучити панові Леону. Потім Леон розповів, що приїхав до Руана на два роки попрацювати у великій конторі, щоб краще наломити руку, бо часом у Нормандії трапляються такі справи, що їх не зустрінеш у Парижі. Леон почав розпитувати про Берту, про сім'ю, про тітку Лефрансуа у присутності чоловіка – їм, власне, не було про що говорити, тож розмова швидко урвалася. Але ось висипала з театру публіка. Ідучи по тротуару, всі мугикали або й кричали на все горло Лючіє, Ангеле Небесний. Тоді Леон, вдаючи себе знавця, заговорив про музику. Він слухав тамбуріні, рубіні, персяні, грізі. У порівнянні з ними цей хвалений лагардій нічого не вартий. Проте перервав його Шарль, присьобуючи потроху щербець з Ромом. Кажуть, що в останній дії він таки грав знаменито. Я жалкую, що не дослухав. Мені вже починало подобатись. Зрештою, зауважив клерк, він незабаром дасть іще одну виставу. Але Шарль відповів, що вони вже їдуть завтра. «Хіба що...» – звернувся він до жінки. «Ти, може, захочеш лишитись тут сама, китюню?» При такому несподівано щасливому повороті Леон миттю змінив тактику і почав на всі лади розхвалювати гру Лагарді у фінальній сцені. Це щось незвичайне, потрясаюче. Тоді Шарль став наполягати. «Ти повернешся додому в неділю. Ну чого там довго думати?» Якщо від усього цього ти почуваєш себе хоч трошки краще, то даремно ти відмовляєшся. Тим часом столики навколо порожніли. Поряд делікатно зупинився офіціант. Шарль зрозумів і вийняв гаманця. Але клерк не дав йому платити і розрахувався сам, брязнувши на мармурову дошку навіть кілька зайвих срібних монет. «Мені аж незручно якось, що ви про бурмотів Баварії. Леон відповів неуважним і разом з тим дружнім жестом і взяв свого капелюха. «Отже, домовились. Завтра о шостій». Шарль іще раз запевнив, що довше він ніяк не може баритись, але ж Еммі нічого не заважає. «Бачиш?» усміхнулась вона якось дивно. «Я й сама не знаю». «Ну, гаразд. Подумаєш іще...» Тоді вирішимо. Завтра видно буде. І він звернувся до Леона, що проводжав їх. Ну, тепер ви знову живете в наших краях. Сподіваюся, що ви колись завітаєте до нас обідати. Клерк пообіцяв зайти обов'язково, як на те, йому треба з'їздити в Йонвіль у справах контори. Коли він прощався з ними в пасажі Сен Ерблан, годинник на Соборі. Вибив пів на дванадцяту. Кінець другої частини.